Bona tarda, benvinguts, benvinguts al ple ordinari, a la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Figueres de 4 de març de 2014. El primer punt de l'ordre del dia, tal com és precedent, seria l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Aprovació anterior ordinària, l'últim acte que es té transcrita, és la de 2 de juliol de 2013. Perdó, excusa d'assistència a la senyora Margarita Cotxo. Entenc que no hi ha cap observació en l'acte que se somet a votació. Doncs entendríem aprovada per unanimitat aquest acte de 2 de juliol de 2013. El punt número dos és el relatiu a donar una mica de compte de les activitats institucionals de l'alcaldesa. En aquest sentit, informar que el 5 de febrer em vaig reunir l'Ajuntament de, de, de Castelló d'Empúries en relació a la col·laboració que es ve portant a terme entre el Castelló d'Empúries i l'Ajuntament de, de Figueres eh, en torn a l'obra i eh, la comissió de Carles Fages de, de Climent. El dijous 6 de febrer em vaig reunir amb l'associació d'amics de Sant Josep que em van venir a presentar l'organització de la Fira del Bunyol de la Fira de Sant Josep que esdevindrà el cap de setmana del 22 del, del 21 i 22 de, de març. El Castell de Sant Ferran al vespre es va presentar amb la meva assistència el llibre Episodis del Castell de Sant Ferran per part d'Alfons uh, Martínez organitzat per l'associació d'amics de, del Castell el divendres 7 de febrer a Barcelona el dematí vaig assistir a la presentació del projecte el Bulli 1846 amb el conseller Santi Vila, la senyora alcaldessa de Roses, la Montserrat Vindant, l'alcalde de Cadaqués i els impulsors d'aquest projecte, el senyor Ferran Adrià i l'arquitecte encarregat del mateix, el Ruiz Enric Ruiz Geli. Al Cercle Esport, el mateix dia al vespre, es va fer la taula rodona commemorativa del 25è aniversari de la mort de Salvador Dalí. El 8 de febrer vaig assistir a tota la jornada que hi haguem al Club Esquí a Font Romeu amb motiu del 25è aniversari de, eh, que s'esdevé d'aquesta col·laboració entre l'Ajuntament de Figueres i l'Ajuntament de Font Romeu de cara a l'aprenentatge d'esquí. El diumenge 9 de febrer va tenir lloc l'ofrena floral amb motiu de l'ofrena floral, al monument de l'exili, amb motiu promoguda per l'associació El Triangle Blau. El dimecres 12 de febrer, al Saló de Descans del Teatre Municipal de Jardins presenta el llibre La Ruta de la Rissa, a càrrec de l'Àngela Mieva. El dijous 13 de febrer es va presentar, o es va fer roda de premsa del Festival de Circ a Barcelona, i el vespre del mateix dia vam tenir aquí a la sala de plens una reunió amb els veïns del carrer Oltes i Colindans per parlar de possibles canvis de circulació en aquesta zona. El divendres 14 de febrer al casino Benestral vaig assistir a la xerrada Catalunya via única a càrrec de l'exalcalde de Girona i exconseller Joaquim Nadal, el diumenge 15 de febrer, es van, perdó, el dissabte 15, eh, 15 de febrer, aquí el de matí aquesta mateixa sala de plens, es van lliurar eh, els Premis al Pallac i el vespre vaig assistir a, a la inauguració de l'exposició de les obres d'Averisa eh, Vallès i altres coetanis donada per la seva vida a la senyora Muriel. El diumenge 16 de febrer vaig assistir la calçotada efectuada a la Casa d'Andalusia, i, seguidament, a la tarda, al Teatre Municipal, al Jardí, el concert 1714, música de la nostra història, càrrec de solistes de l'Empordà, en, en el transcurs del qual també es va efectuar lliurement la insígnia d'or del, dels cors clave a, a la societat Cultural Aratu. El dimarts 18 de febrer eh, hi va haver reunió amb els veïns del Colobret, matei, a la mateixa seu del, del local social del barri, el dijous 20 de febrer vaig assistir el matí al Palau de la Generalitat a la presentació del que serà la futura Agència Tributària de Catalunya, que té per nom Tributs de Catalunya. Uh, seguidament, al vespre, el mateix dia, es va inaugurar la tercera edició del Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres. L'endemà, el divendres 21 de febrer, de matí, acompanyada del president del Cercle Circ Laurant, vaig, assistir, bueno, vaig, vaig visitar una empresa francesa ubicada al polígon Sant Charles de, de, de Perpinyà, possiblement interessada en ubicar-se a Figueres. El dilluns 24 de febrer eh, es va rebre en aquesta mateixa sala de plens, el de matí eh, eh, el, el que són els membres del club de, de mecenatge i els patrocinadors, així també com els membres del que va ser el jurat de la tercera edició del Festival Internacional de Circ. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, a la tarda va haver-hi reunió amb els alcaldes de la comarca i el director territorial de serveis d'interior en relació a una possible col·laboració per aplicar una sèrie de mesures per la prevenció d'incendis forestals a la comarca de l'Alt Empordà i, seguidament, a la nit, a la cloenda i lliurament de premis de la tercera edició del Festival Internacional de Circ. El dimarts 25 de febrer, a l'Escola del Parc de les Aigües, al vespre, es va esdevenir la primera assemblea participativa dels treballs de redacció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. El dijous 27 de febrer hi va haver el vespre trobada amb les entitats que participaran en les barraques de les Fires i Festes de la Santa Creu i el diumenge, aquest diumenge passat, van assistir jo mateixa amb un conjunt de, de regidors a la celebració del, del Dia de la Comunitat Andalusa a la mateixa casa cultural d'Andalusia. Aquest és una mica el resum de l'esdevingut, de les visites i dels actes efectuats des de uh, l'últim ple. El punt tercer de l'ordre del dia seria ratificar la inclusió del punt número 7 de l'ordre del dia de la sessió. El punt número 7 és la proposta relativa a determinar la composició de la comissió de seguiment del programa de transformació del barri de Sant Joan i de reallotjament de les famílies. Hauríem de ratificar aquesta inclusió. Entenc que se ratifica per unanimitat. Perfecte. Doncs seguidament seria donar compte del decret d'alcaldia del dia 10 de febrer de 2014, pel qual es va anomenar la senyora Olga Reixac Vila per lloc ocupar el lloc de treball de, amb caràcter eventual de cap de Gabinet d'Alcaldia, Comunicació i Relacions Ciutadanes. Segons s'estableix en aquest decret, a la relació de llocs de treball existent hi ha el de cap de Gabinet d'Alcaldia, Comunicació i Relacions Ciutadanes, que va destinat a ser cobert per personal eventual de confiança o assessorament especial. La competència per efectuar aquest nomenament de la persona que ha d'ocupar el lloc de treball correspon a l'alcalde, vist el que disposen la, la normativa relacionada amb el propi decret, l'alcaldia presidència resol nomenar amb caràcter eventual de confiança o assessorament especial a partir del dia 14 inclòs de febrer 14 a partir del dia 14 de febrer de 2014, la senyora Olga Reixac Vila per ocupar el lloc de treball de cap de gabinet d'alcaldia, comunicació i relacions ciutadanes amb les condicions que consten a la fitxa descriptiva del lloc de treball i les determinacions que figuren en el pressupost general vigent. Segon, donar compte al ple d'aquest nomenament efectes del que disposa l'article 104, bis 6 è de la llei regoladora de les bases de règim local entenent-se que no es produiran variacions en el nombre i característiques de personal eventual nomenat fins que l'alcaldia doni compte al ple d'aquestes variacions. Entenc que és un donar compte que no s'ha... Sí, senyor, senyor Font. Sí, en, encara que no s'hagi no de votar, doncs sí que ho haurem d'un... La nostra, la nostra disconformitat, no per la persona en si, sí que és nomena, sinó doncs perquè no estem d'acord amb el model gerencial que fa servir el govern. Sí, senyora Olmedo. A veure, nosaltres tampoc hi estaríem d'acord. Bé, en principi hi ha dues, dues coses. No hi tenim res en contra amb aquesta, amb aquesta senyora, però sí que ens agradaria aquí en dir que, a veure, s'ha canviat, eh, es manté el nom de cap de dovinet, però sí que s'ha canviat la plaça, no? A llavors, aquesta plaça abans era d'1, que llavors era el que era l'anterior, llavors era un cos representava per l'Ajuntament de 50.000 euros, i ara és B, aquesta plaça, llavors és 43.000 euros. Nosaltres creguem, des del Partit Popular, que 43.000 euros realment és un sou que jo crec que fora poca gent... Sí, hi ha molta gent que el cobra, però no, no, no majoritàriament. A Llavors pensem que aquesta senyora res tenim en contra d'ella, A llavors la seva titulació és un grau superior o sigui, ni tan, no és ni diplomada o sigui, eh? Llavors creguem que 43.000 euros és molt i molts diners i nosaltres doncs pensem fins i tot diria que és, que és una mica escandalós no, no dutem que, que segur que farà una bona feina vull dir que bueno, nosaltres la coneixem doncs, de fa dos o tres anys i realment creiem que sí que la pot fer però mmm, la veritat és que és molt molt diners, eh? jo crec que hi ha funcionaris a la casa que potser tenen doncs, també sombés o a un i no cobren ni de bon tros eh, aquest sol gràcies una altra intervenció al respecte Bé, en relació a les, a les exposicions fetes, dir que nosaltres sí que creiem en el model gerencial i com és propi, ja hem vingut fent els últims anys, realment entenem que és essencial entre com aquell punt de connexió entre el que és la direcció política i el que és la direcció tècnica de l'Ajuntament, creiem en, en aquests càrrecs directius, en aquests càrrecs de confiança o eventuals o d'assessorament especial que realment són el a les labor o, o la cadena d'engranatge de, de, en què és entre el que és el local regidors o, i la resta de l'organització de nivell, de nivell tècnic en caràcter funcionari o en caràcter laboral. Entenem més, més idoni fer aquests nomenaments amb caràcter eventual que impliquen la mateixa llibertat que hi ha d'accés, complint uns requisits, evidentment, de que estiguin a la plantilla i que s'aprovin per decret o pel ple de l'Ajuntament. Entenem molt més on és això que no fer-ho o incorporar-los a, diguéssim, com a càrrecs funcionaris o laborals, que eh, sempre, sempre més quedaran, eh, quedaran incorporats a la plantilla de l'Ajuntament. Hi ha altres ajuntaments, i això ho poden comprovar, en altres ajuntaments de certa mida hi ha, fins i tot de la província de Girona, que cap o llocs de treball com els de comunicació o protocol eh, hi són, i són amb caràcter funcionari o amb caràcter laboral. Nosaltres entenem molt, me, molt millor que realment un, un lloc de, de, de treball d'aquestes característiques sigui desenvolupat amb caràcter eventual, que implica que en el mateix moment que cessa el càrrec polític que l'ha nomenat, automàticament cessa sense deixar cap aparència ni cap lloc de, de, de treball lligat a la plantilla amb caràcter fixe. Per tant, entenem molt millor aquests nomenaments de caràcter eventual en llocs de confiança o d'assassinament especial que no realment anar emplanant o incrementant plantilla amb personal de caràcter funcionari o laboral. Per altra part, respecte a la retribució, entenem que 43.000 euros bruts per una persona de titulació de grup B són ben retribuïts en el sentit que el, el, el lloc de, de treball de, de cap de gabinet d'alcaldia implica la mateixa dedicació que té l'alcalde i això amb un alcalde d'una ciutat de 45.000 habitants com és Figueres pot, es, es, podria, es podria parlar d'una dedicació de eh, 12-14 hores, 7 dies la setmana. Per tant, entenem que aquesta especial dedicació, aquesta perllongació de la jornada de treballar caps de setmana, treballar vespres, treballar nits, treballar matins, entenem que es correspon totalment amb aquesta retribució de 43.000 euros bruts, que no oblidem que són bruts, i que difícilment és comparable amb la mateixa categoria laboral per part d'un personal funcionari o laboral que evidentment tenen molta responsabilitat en funció del seu càrrec tècnic, però que l'horari i la dedicació és, és totalment diferent. Aquest és el motiu, diguéssim, d'aquesta valoració d'aquest sou. Entenc que no hi ha cap altra intervenció, doncs passaríem al punt número 5 que seria la ratificació del decret d'alcaldia de 24 de febrer de 2014, pel qual es va resoldre presentar el requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu contra la resolució de distribució municipis de Catalunya de la participació en ingressos de la... En... en ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya. Té la... el primer tenint d'alcalde i regidor d'Hisenda, del senyor Manel Toro. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, és un tema que ja vam debatre, el fet és que per part de la Generalitat de Catalunya els fons que corresponien a aquest fons, en un moment determinat, darrers de dies del mes de desembre d'aquest any passat, se'ns va comunicar que no arribarien tot i que, en posterioritat, hi ha hagut unes declaracions de la vicepresidenta, en el sentit de que sí que es faran efectius aquests fons en diferents exercicis, concretament en tres exercicis, des de l'Ajuntament hem entès que, per salvaguardar aquests interessos municipals, el més prudent i més procedent és interposar aquest eh, recurs, eh, quin requeriment previ Uh, en aquests moments es tracta i que el punt primer dels acords, no em extendré no llegiré la totalitat de l'acord perquè és llarg però sí que és presentar aquest requeriment previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, corresponent contra la distribució efectuada per la resolució de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals, el dia 19 de desembre, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, data 27 de desembre del 2013, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en aquest fons de cooperació local de l'any 2013, sol·licitant que es deixi sense efecte per causa de nulitat de ple dret. El punt número dos és sol·licitar que es faci una nova distribució d'acord amb els criteris continguts a l'article 51 de la llei 1 2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat. Tercer comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i, quart, donar compte al ple de l'Ajuntament de la present resolució a la primera sessió, que és el que estem fent. Alguna intervenció al respecte? Senyor, For... Ai, senyor Monfort. Sí, d'acord en que ens pertoca rebre aquests diners, tot i que ens hauria agradat que des del govern seguissin fent les al·legacions corresponents en el període d'al·legacions que es va obrir després d'aquesta resolució, però bé, en tot cas, crec que l'Ajuntament de Figueres ha de cobrar aquests diners perquè li pertoquen per la seva dimensió, pels seus habitants i pels serveis que presta els seus ciutadans. Alguna altra intervenció? Sí, alguna intervenció? No? Doncs eh, entenc que s'aprova per unanimitat la interposició d'aquest requeriment previ. Doncs quedaria aprovat per unanimitat. I seguiria el punt número 6, donant, donar compte del decret d'alcaldia de 27 de febrer de 2014, pel qual es va aprovar la liquidació del pressupost per a l'exercici 2013. Té la paraula el primer tenint d'alcalde, regidor d'Hisenda, senyor Manel Toro. Moltes gràcies, alcaldessa. Uh, bé, aquest és un punt... Uh, per a mi important interessant, crec que uh, és la ratificació de uh, moltes sessions en què hem anat discutint, hem anat parlant hem anat comentant hem anat uh, confeccionant pressupostos i les diferents liquidacions de cada un la seva execució i uh, el resultat pràctic faré una lectura de les principals dades donat que és un expedient feixuc és aquesta carpeta grossa que hi han aquí però eh, com a dades principals d'aquesta liquidació hem de dir que el resultat pressupostari és a dir, la diferència entre els ingressos i les despeses d'aquest any 2013 han estat de 3.632.000 euros positius per tant és un eh, excel·lent resultat aquest resultat pressupostari ajustat béé, totes aquestes dades els extrec evident a l'informe de l'interventor municipal. Aquest resultat pressupostari ajustat és d'un milió 728 euros, per tant també positiu, i a de 5.186.000 milions euros. Això significa i això ens permet absorbir una bona part d'aquells resultats que arrastràvem d'exercicis anteriors. Una dada també força interessant és les despeses sense consignació, aquelles despeses que històricament en l'any 2011 havíem tingut fins a 1.600.000 euros, en l'any següent 160.000 euros, en el següent 71.000 euros rebaixant, aquest any està a zero, és a dir, ni una, cap despesa sense consignació. A L'exercici del 2013 es tanca amb totes les factures ategudament inhibides a les seves partides no crec que això ho puguem repetir és una cosa excepcional perquè el normal és que alguna factura passi d'exercici en exercici Bé, aquest és un exercici excepcional i cal ressaltar-ho hi ha una evolució d'ingressos i despeses en aquests moments hem fet uns drets liquidats de 48.685.000 euros que és una dada a tindre-la molt en compte quan hem parlat Eh, Mol habitualment de eh, els ingressos estan inflats vostès enganyen amb les xifres eh, per tant tinguem molt en compte aquesta xifra i les despeses que eh, s'han reconegut són 45.053.000 per tant hi ha una diferència important en favor d'aquests ingressos l'evolució del resultat pressupostari ajustat hem passat la que havia el 2011 des de 3.123.000 negatius a, a, el 2012 en 372.000 positius i aquest any 2013 a 1.728.000 positius també. L'estalvinet que he comentat abans, el 2011 era de menys un milió d'euros, el 2012 va ser positiu amb 3.300.000 i aquest any passem a 5.186.000 euros positius. El percentatge d'endeutament, el percentatge d'endeutament és el que representa la capacitat que té l'ajuntament per en aquests moments poguer concertar operacions de crèdit sense ni tampoc necessitat de demanar autoritzacions a les corresponents òrgans de tutelatge de les administracions locals. En aquests moments estem amb un 76,24%. Per tant, fragant el 75%, que és el límit a resultes del qual ja no demanarem cap autorització als patronats, als tutors de les administracions locals. Això, dins del primer trimestre, segon trimestre de l'exercici aquest que passem, probablement puguem estar per sota del 75%. L'evolució del període de pagament a proveïdors van passar de 103 dies que hi havia en el 2011, el 2012 pujàvem a 118 dies, i en aquests moments estem a 74, per tant, ja anem a, a uns períodes de pagament que estan en la línia del que se'ns està demanant en la pròpia normativa, que confiem i bueno, sabem que aquest any amb les eh, mesures de tresoreria que estem adoptant arribarem a la línia dels 60 dies. I l'evolució del romanent de tresoreria, Eh, és la dada aquella eh, que teníem en l'any 2011 de menys 9 milions, que va ser el pic que havíem arribat, 9.078.000 euros, van passant el 2012 a 4.751.000 euros i aquest exercici el 2013, aplicant la mateixa normativa que teníem sobre ingressos incobrables, eh, aplicant-la, dic linealment com hem fet exercicis anteriors, estaríem a 576.000 euros, aproximadament. Ara bé, amb la nova normativa que imposa el Ministeri d'Hacienda amb un criteri que a mi em sembla sensat però que probablement es hagués tingut que fer progressivament en el temps això ho han demanat que es faci d'una sola tacada però tot i així estem a menys 3.200.000 euros. Això vol dir que hem rebaixat encara, havent aplicat tota aquesta nova normativa, un milió i mig dels 4 700 que teníem. La tendència és molt clara, al 2015 estarem en una situació en la què ja inclús aquest romanent de tresoreria haurem eliminat aquest signe negatiu que té. Si haguéssim aplicat aquest romanent de tresoreria negatiu en l'inici del pressupost, en el pressupost del 2014, en aquests moments ens trobaríem amb un pressupost col·lapsat, és a dir, perquè 48 milions que teníem, 782.000 euros de despesa, si li restéssim 4.751.000 que eren aquell romanent de tresoria, evidentment ni que traiéssim tots els càrrecs de confiança, ni que traiéssim les despeses de representació de l'alcaldia, tindríem que ficar, la, el garnivet, la retallada, a les partides d'acció social, a les partides de promoció econòmica, a les partides, haguéssim tingut que fer un exercici de, i una paralització de l'activitat municipal. Per tant, amb aquest exercici que hem fet de fre i accelerador de contenció de la despesa, de mantindre el nivell d'ingressos, això ens ha permès arribar a aquestes xifres clarament positives sense haver eh, paralitzat l'activitat municipal. Per tant, entenem que aquest era el camí correcte, el que ens ha permès arribar en aquesta liquidació del pressupost del 2013 que demostra que els càlculs que hem fet històricament, i aquesta és la dada que hem de tindre en compte, no les alucubracions i les previsions orals que s'han anat fent sobre el que vostès, no ens diuen la veritat sobre els ingressos vostès ens enganyen sobre els ingressos aquesta és la demostració pràctica de que la realitat és que els ingressos s'ha complert i les despeses s'han contingut i això ens ha permès generar aquest eh, resultat clarament positiu i estic a la seva disposició si hi ha qüestions sobre la... Falt, eh? senyor Gratacó, sisplau res sí, de Redo més Felicitat per les xifres positives, felicitat per la feina i felicitats a tots perquè no tenim informe negatiu de l'interventor. I així. Perquè ja m'ha passat per alt doncs. Ben, a mi em no ser tan, tan optimista com el senyor Greta Cós. Eh, demanaria... Clar, jo tinc, tinc bastants dubtes de la liquidació, entre altres coses perquè aquest any no hem rebut cap resum ni cap document on nosaltres poguéssim anar a consultar exactament com, com acabava aquesta liquidació. Entenc que la resposta serà que si volgués ja hagués pogut anar a consultar l'expedient de 400 pàgines de l'expedient. Uh, no ho he fet, no he anat a consultar aquest informe, aquest expedient però bé, sí que, sí que crec que, que de les dades de les que tinc em puc, em puc extreure unes quantes unes quantes conclusions no? Podria, ens podríem posar a discutir si una bona temporada del Barça és que sigui tercera de la Lliga arribi a la final de la Champions i a les semifinals de la Copa del Rei Ens podríem, segur que podríem discutir-ho si és una bona temporada o no és una bona temporada uh, en tot cas la l'alcaldessa Marta Felip si sí, en, aquest, en aquesta valoració del tancament de l'exercici 2013 eh, poguéssim passar-nos una mica això dels dos torns de paraula una mica per sobre per poder fer que el senyor Torons, almenys em parlo per part meva, em pugui contestar tots els dubtes que em generen aquest, aquest, tancament, de, aquest tancament del, del pressupost. Eh, perquè m'agradaria no haver de, fot, de fer tota la parrafada ara i després que quan em contestés el senyor Toro se'ns escapés alguna cosa. No sé si podem... Bé, bueno, veiem sobre la marxa, però, però d'entrada tinc aquesta... Sí, no, no hi ha inconvenient fins a certa mesura, mm. perquè... D'entrada hi, hi ha aquesta petició. Uh, jo una de les preguntes que tinc, un dels dubtes que tinc, és que fins fa poc, fins quan va començar la legislatura, Uh, teníem aquí un, un romanet de tesoreria negatiu de 9 milions d'euros i ara això ho hem reduït i ara estar parlant de 3 milions i mig, no sé si m'equivoco aproximadament, però en números rodons uh, jo ara quan sigui alcalde el alcalde del 2015, jo em trobaré un ajuntament amb 0 euros de romanet negatiu, és a dir uh, això serà així, amb el pressupost que hem preparat pel 2014, amb els ingressos previstos i les despertes previstes, podrem considerar que l'Ajuntament de Figueix estarà totalment sanejat i, i ens trobarem i en jo com a alcalde al, a, Ajunt, a aquest ajuntament servejat. això seria una, un dubte que tinc i la veritat és que, no, que que em temo que la resposta que vostès em donaran no em satisfarà i que no serà així uh, em queda un altre dubte que és aquest milió de euros positius del tancament d'aquest pressupost es deuen a un increment dels ingressos previstos es deuen a una menor despesa de la que estava prevista a una combinació de les dues i si em poden dir amb quina quantitat de cada una eh, s'ha eh, de comptar per arribar a aquest resultat d'un millor 750 mil euros perquè és molt diferent que nosaltres haguem complert la previsió d'ingressos al 100% i que haguem gastat un millor mil euros menys del previst que no pas que haguem ingressat 1.750.000 euros més al previst i haguem gastat el que havíem de gastar prestant els serveis que la ciutat havia de prestar contemplats en aquest pressupost. Políticament es poden fer moltes lectures d'un pressupost i em temo que la lectura que em donaran vostès no serà del meu agrat tampoc. Uh, després, uh, una de les coses que, que trobo faltar quan es fan lectures, de, quan es fan lectures del, dels tancaments dels pressupostos és que, bueno, suposo que és la feina que li pertoca al regidor d'Hisenda però mai ens acaba eh, discutint o apel·lant o explicant els punts de l'informe de l'interventor. Eh, llegiré el primer, perquè no vull llegir el set, eh, però per exemple el primer de tots diu que la ràtio legal de rumenent de tresoreria és negatiu i en conseqüència el ple ha d'aprovar en la primera sessió la reducció de despesa en el pressupost de l'exercici per la quantia igual al dèficit. Si no es pot reubrir despeses, s'haurà de concertar una operació de crèdit de durada igual a la legislatura per l'import del dèficit. Si no s'adopta cap de les dues mesures, el pressupost de l'exercici següent s'ha d'aprovar un superàvit inicial de quantia no inferior al dèficit. Val. Això ho farem? Serà així? Aquest punt que posa l'interventor en el seu informe eh, ha de ser així i es farà així? I m'agradaria que m'expliquessin els set punts, perquè clar, jo, totes les lectures per part del govern són positives, però en realitat tenim un informe que no és tan positiu i que ens diu una sèrie de coses que s'ha de fer per complir la llei d'estabilitat pressupostària ens agradi o no ens agradi perquè segurament trobarem alguna d'aquestes lleis que no ens agrada i no estem d'acord però que al final s'ha de complir i que al final no s'ha de complir perquè ens agradi o no s'ha de complir perquè això pot acabar tinguent unes conseqüències i a cap de nosaltres ens agradaria que que acaba bueno, estat l espanyol en aquest cas, per desgràcia ens acabi, ens acabi eh, sancionant per, per incomplir alguna cosa d'aquestes. Uh, segurament tindria més, més, més dubtes eh, per, per acabar d'aclarir, però si comencem per aquí, en tot cas, si fem després ja una, una segona ronda, m'agradaria que ens de d'aclarir. Sí, començarem amb, amb aquesta primera tanda de, de preguntes del senyor Montfort. Senyor Torres, si té resposta. Sí, sens dubte. Sí, um... Bé, una primera precisió. A veure, el, tal com he comentat a l'inici, el pressupost el confecciona el govern. Eh, és una proposta de l'alcaldesa i arriben aquí i el confeccionem eh, nosaltres. Fem una previsió dels ingressos, eh, veiem quines despeses eh, s'han de contemplar, tenint en compte totes les que són fixes. Eh, com sabeu, la major part del pressupost se'n va amb el que són les despeses fixes. Ara bé, hi ha una part d'atribució política, es decideix a quins llocs s'han de destinar recursos i aquesta és una discussió que a tots els anys tenim i que és molt lògica i molt sensata. Per què? Pues perquè no tothom pensa i tenen les mateixes prioritats a l'hora de destinar aquests recursos. Però la liquidació no, la liquidació no la fa l'equip de govern, la liquidació la fa el senyor Interventor i el la realitza la confecciona no en l'informe del senyor interventor. L'informe no sobre el que m'estic basant eh, les dades que tinguen aquí sobre de la taula són totes extretes de, de, de l'informe del senyor interventor. Bé, tenint en compte això eh, vostè demanava i em comentava que 1,7 milions de resultat pressupostari positiu de d'on surten, d'on apareixen i em deia pot ser una combinació de que hi ha hagut un manteniment dels ingressos, cosa que li confirmo efectivament, els ingressos s'han realitzat, tal com li deia els drets liquidats del pressupost del 2013 pujaven a 48 milions i escaig, si escatx 48 milions i mig això vol dir que s'han realitzat els ingressos que estaven previstos Uh, concretament li dic sí. són 48.685.588 La previsió? No, no, no els drets que s'han liquidat Val. I, i, els, i els drets previstos? Uh, en el pressupost inicial uh, jo crec que eren 47 milions i escatx si mal no recordo, eh? per tant hem superat amb es creix, aquella previsió inicial que teníem això desmunta tal com deia aquella argumentació de que vostès inflan els ingressos no, no és cert, en fem més dels que havíem previst inicialment i el cert és que hem fet obligacions reconegudes per import de 45 milions 0,53 euros sobre una previsió que teníem molt superior això vol dir que hem fet un estalvi no hem gastat tot allò que podíem haver gastat. I això també ens permet, evidentment, sumar en la previsió d'aquesta d'ingressos el fet de que no hem gastat tot el que hem gastat. Això genera aquest estalvi positiu de 5.100.000 euros. Bé, l'altre... Vostè em preguntava el romanent negatiu, eh, quan sigui alcalde vostè, el 2015, si tindrà eh, aquest romanent negatiu a zero. Bé, jo li faig una consideració. Aquí li he fet un càlcul d'aquest romanent de tresoreria. Si es s'haguessin aplicat els mateixos criteris de dotació d'incubrables en aquest exercici estaríem a 500.000 euros en aquests moments. El romanent de tresoreria seria de 500.000 euros. Per tant, vegi que de 4.751.000 que hi havien negatius Passem en aquests 500.000, no, no s'hi mou ni, en el 2015, d'aquests 3 milions que realment tenim, però per aplicació d'una nova normativa que no tindrem ja que aplicar perquè ja l'estem aplicant ara a final d'aquest exercici, a la liquidació del 2014, farem un estalvi perquè mantindrem les mateixes mesures, tindrem aquest estalvi i això ens permetrà absorbir totalment aquest romanent de tresoreria que tenim aquí. I si no totalment, perquè probablement aquest exercici Bé, la situació de en la que sigui o estarà pràcticament en l'equilibri per tant quan vostè sigui alcalde podrà sortir des de zero pràcticament o aquell euro positiu eh, que he demanat sempre que penso que hem d'acabar i que estic convençut de que acabarem amb aquell euro positiu que és la meta desitjada em penso que aquestes eren les tres preguntes que hi havia no sé si me'n deixo alguna una, una important, que és l'observació sobre l'informe, el, el, el, els punts de les conclusions de l'informe de l'interventor que mai, mai en fem... Mai Correcte, en fem... Una, perdó, és que l'he abans el que passa és que probablement no ha quedat suficientment aclarit vostè diu que la ràtio regal de romanent de tesoreria és negatiu el senyor interventor ho informa si ho és, diu s'han de prendre una sèrie de mesures una d'elles, que és la que ens proposava i concretament la representant del grup popular a quan aprovem el pressupost del 2014, es a dir, aquest romanent de tresoreria negatiu. Hauríem tingut que reduir 4.700.000 euros al pressupost del 2014. I això ho hauríem tingut que fer amb 9 milions al pressupost del 2013. Vostè pensi que no ho hem fet d'aquesta manera, perquè el que teníem clar és que anàvem amb una direcció molt concreta, que és absorbir el romanent però sense paralitzar l'activitat municipal i és el que hem fet, hem aprovat un pressupost amb uns ingressos i unes despeses, l'hem complert, hem actuat, hem fet les coses que es tenien que fer, hem eh, tingut cura dels serveis i hem reduït aquest romanent de tresoreria. I aquest és exactament el mateix camí que seguim per aquest exercici. I sense paralitzar l'Ajuntament, sense haver reduït en 4.700.000 euros, Sabem que arribarem en el final de l'exercici i havent absorbit una altra bona part d'aquest romanent sense paralitzar l'activitat municipal. Molt bé. Sí, senyor Font. Gràcies. Ara des, de, des de la CUP, en un principi veient els números que vostès venen, en sortiria a fer una mica la lectura del senyor Gratacós i, i felicitar-los són uns obrus bastant, bastant bonics, eh, però ho són si comparem el que es tenien acostumats aquí en aquest ajuntament els últims anys. No, no vostè, però sí el seu entesassol, regidor Uller i l'alcalde Vila, que s'ha de recordar, doncs, vostè ja ha fetesment esment la, la ciutat dels detalls, de la, la ciutat del Cavall, de Casa Nou Viles, les escultures i les jardineres, ens doncs van portant al fons aquest en el pou de, de 9 milions d'euros de de romanent de sobreria negatiu. Comparat amb això, evidentment, aquests, aquests resultats són molt positius, són molt positius. El problema és que per arribar a aquests resultats no ho hem fet portant les polítiques normals que hauria de poder portar a terme aquest ajuntament cada un dels regidors del govern són conscients de les retallades que han hagut de fer a les seves àrees i com han hagut d'apretar el pressupost per acabar tenint aquests números. I són retallades que no només han sigut en coses superflues, que estaria molt bé si les retallades haguessin sigut només en despesa superflua, sinó s'han hagut de retallar coses que l'Ajuntament de Figueres estaria bé que es pogués permetre. No s'ha contractat a personal que seria necessari, que estaria bé haver pogut contractar, i sobretot gran part d'aquest estalvi ha sigut obligat per llei no ens podem permetre endeutar i això condiciona moltíssim les polítiques que, que porta a terme aquest govern. Tot i així, ja li dic, els resultats són, són millors dels anys anteriors. La lectura que hem de fer per això no ens ha de fer perdre de vista que hi ha coses que continuen sent negatives. Vostè ha parlat molt dels ingressos inflats i volem-nos dir que els ingressos no havien estat inflats. Al final, han aconseguit més ingressos dels previstos, dels pressupostats, però si mirem els ingressos corrents, s'han quedat a un milió i mig d'arribar en els tributs que vostès havien previst. Per tant, sí que estan inflats els ingressos, o sí que estaven inflats els, les previsions de, de tributs. Vostè ha esmentat. Es paga proveïdors a una mitjana de dos mesos i mig, quan la llei ens obliga a fer-ho en 30 dies. Per tant, doncs en 60 dies, perdonin. Per tant, ens queda camí per recórrer encara. Ha esmentat el romaner de tesoritat negatiu, més de 3 milions d'euros. Deute municipal al 76 i escaig per cent. Són números que estan millor del que estàvem fa un temps, però hem de continuar treballant. I, les, i, i el problema d'això és que per arribar aquí hem hagut de retallar molt. És la situació en, en, la, que ens, en la que ens trobem. Res, només tenint en compte que la situació continua sent, sent molt complicada i que el, els números que ens presenten ja deixen desfasat el pressupost del, dos, del 2014. Vostè ha fet esment que el 2015 la situació seria millor, esperem que sí, però per començar aquest 2014 en el pressupost no contemplen els, els, els incobrables que amb la, no, amb la nova llei haurem de, haurem de n, n, doncs, eh, pel que tenim entès, no en la mesura del, del, del que ho hauria de fer. Sí, senyora Mata. Gràcies senyora alcaldessa. Uh, bé, m'importa doncs, afegir-me doncs, als comentaris doncs, que fan sobre la gestió del senyor Toro, que és evident que és una gestió, una bona gestió del pressupost, en, en tant que doncs, que, que s'aconsegueix és anar, anar aixugant aquest dèficit, malgrat, uh, malgrat els malgrats doncs, que s'han anat a comentant, malgrat que no paguem els proveïdors en els terminis que, que podem. A mi aquesta dada dels del 70 i pocs dies m'assembla una dada molt bona, més que res, perquè fins encara fa 4 dies doncs no era la informació que rebien que rebíem dels proveïdors i de les empreses de Figueres. Per tant, si estem a 74 dies ja estarem molt molt molt millor del que estem fins, hem estat fins fa molt poc i si a sobre doncs, podem rebaixar els 60 dies de termini legal doncs ja serà una cosa poc vista en els últims temps a l'Ajuntament de, de, de Figueres. En tot, ens sembla que el més d'un milió d'euros doncs, que no s'han pogut encara d'ingressos doncs, previstos que no s'han pogut cobrar a hores d'ara. Eh, ens sembla que sí que fan amb bo aquell nostre comentari de que és massa optimista en calcular els ingressos en el pressupost, que en el seu moment doncs, ja, ja en varen parlar. Eh, tampoc no podem estar-nos doncs, de, de, de tenir en compte eh, l'informe del senyor Interventor, on, te, on te parla d'incompliments doncs, a, a normatives. I llavors també un tema de formes, senyor regidor. Vostè diu que per vostè aquest tema és molt, és molt important o sigui, és tan important per vostè que no ens va explicar explicat ni a comissions informatives eh, i ens anem hagut de sabentar perquè el punt sha inclòs a 48 hores com marca el termini estrictament legal de que aquest punt nava a l'ordre del dia eh, evidentment jo 400 euros d'informe econòmic no he sigut capaç de llegir-m'ho amb un cap de setmana però és que ni tan sols té la bondat que en altres temps tenia doncs, de passar-nos aquestes diapositives que vostè té que són molt explicatives i que diria que la premsa sí que em gaudeix almenys jo avui me n'he sabentat al diari ja ha sigut però interessant. Per tant, eh, la bona gestió, sí, però clar, és que és la bona gestió del desastre. Quan el senyor Xavi Bonfort o ja mateixa arribem a l'alcaldia, potser ens trobarem zero euros eh, a, a caixa. Uh, clar, que són molt millor que els 9, euro, que els 9 milions de, de dèficit que va fer el senyor Santivila, però és que clar, comparat amb els 10 milions que hi havia a Caixa quan ell es va incorporar a l'Ajuntament, caram, diguéssim, sí, sí, d'estar de, de fatal no estar tan malament és un pas important, però és que havíem estat bé aquest Ajuntament. Senyor Caselles. Sí, gràcies senyora alcaldesa, senyor Toro bé, el veig en forma, avui el veig crec que serà convenient, eh? perquè acabar la intervenció dient que l'oposició fa la cooperació doncs és un bon començament per un debat Miri, eh, primer de tot afegim el que diuen els meus companys eh, afegir-me el que diuen els meus companys el fet de que eh, mirin bons anys que sóc regidors la primera vegada que no se'ns entrega liquidació del pressupost en un termini un paper i allò, aquelles 60 pàgines que habitualment s'entregaven I, i, i no entenc massa perquè perquè finalment la liquidació del pressupost és una fotografia de com ha acabat el pressupost poca cosa s'hi pot fer, ni poca cosa s'hi pot discutir ni tan sols es vota eh? senyor Toro, però esclar vostè mateix acaba de dir aquí la carpeta grossa parlem de 400 pàgines, home, doncs perquè no ens ho fan arribar i així es podrem, podrem, podrem, podrem, definir, podrem decidir eh, sobre aquesta fotografia i podrem pensar, en fi és un dèficit democràtic més, jo crec que ja de que no ens fem pesats, l'oposició demanant-los demanant constantment això. Miri, jo no comparteixo la seva visió optimista, no la comparteixo, i li explicaré perquè. i és ben senzill, miri, en els darrers dos anys i mig, vostè ha pujat els impostos més d'un 20% en aquesta ciutat a la vora del 25%, Sí, si sí, fa l'evolució els darrers dos anys i mig. Sí, sí, sí, sí. sí. 15% l'anterior, 1,9% aquest any. Al voltant d'aquí, d'aquesta ha sigut la pujada. Ens diu, la de pagament és de 74 dies, és correcta? Home, sí, però és que quan vostè calcula la ràtio de pagament, aquí sí que calcula que inclou el pagament de les dels funcionaris, que es paguen a 30 dies, senyor Toro. Vull dir que la interpretació és la que és, no? Uh, 72 uh, dia, el 2011 el 2010, perdona, eren 72 dies de termini pagament a proveïdors, jo dic perquè el que hem d'analitzar aquí, amb el seu pressupost no són tant aquests números freds, sinó el que noten els ciutadans, és a dir, el 2010 cobraven a 70 dies, i avui continuen cobrant a 70 dies, aquesta és la realitat de la fotografia, i entremig els hi hem apujat els impostos al voltant del 20%, i sí que hem aconseguit un èxit, però si ens diu no teníem un romanent de tresoreria negatiu de 9 milions. Bé, en això sí que el felicito perquè començo a sentir i digo que què sentit, hi havia anys que hi havia factures sense consignació per un milló i 600.000 €, carai. Estava estava sentir-ho, eh? perquè això es negava sistemàticament per al Govern de Convergència i Unió, de Convergència i Unió, i fos vostè o no hi fos, eh? aquesta, és, aquesta és la situació. I hem aconseguit baixar 3 milions 200 de romanent de tresoreria, bé, no? Com va ser el pressupost de l'altre any? Sense inversions. Sens inversions Com està la ciutat? Cau a trossos. Cau a trossos. Què fem? Simplement atrapar dèficit. Res més que això. I ho ha de fer vostè. Ho ha de fer. I per això el felicito. Per això el felicito. I perquè aquest millor 700 de superàvit. Miri d'aquella manera. Perquè es tracta d'haver pujat els impostos als ciutadans. Una altra qüestió que ens diu l'interventor tot que paguem fem servir com que és caixa única, el fons de tresoreria doncs el del patrimoni i del sol, si no, no podríem pagar, perquè anem atrapant dèficit, senyor Toro i dels 9 milions sí, estem a 3,5, però és que anem a 4 o 5 a través del pla Montoro simplement, quan un té romanent de tresoreria negatiu perquè la gent ens entengui, això és descobert, són números vermells, i llavors quan un va al banc i li fan una poliçó un presta que aquells números passen a ser negres, però cada mes trinco, trinco què és el que vostè està fent? és el que vostè està fent. Per tant, miri, endavant, segueixi fent-ho com pugui, segueixi doncs, atrapant aquest dèficit, però jo el que li demano és que tinguin en compte el que els ciutadans necessiten, que retalli de llocs essencials, que no ens torni a pujar els impostos, i en definitiva, doncs, que, que cadascú carregui amb les seves culpes i les seves maneres de fer, però no ens pengem medalles, no ens pengem medalles de fer les coses ben fetes per arreglar enormes gràcies que venen de darrere, perquè, fixi's, el que vostè bonament està intentant arreglar, a apujant impostos, i recordo, amb una ciutat en la que el 30% de la gent entre el 20 i 40 anys està d'atur, i vostè si els impostos no ho oblidi, no ho oblidi, doncs, abans dels 9 milions d'euros negatius, com va arribar aquí el govern de Convergència i Unió n'hi havia set de superàvit, i avui ens estem ventant de que, mira, només tenim 3 milions 200 de descobert, no, romanent de tresoreria es fa difícil d'entendre, de descobert, senyor Toro. En fi, jo l'encoratjo que segueixi, però segueixi retallant despeses no essencials i no pujant els impostos als ciutadans. I a partir d'aquí, doncs, miri, molt bé, està millor que l'any passat, jo crec que li digui, però no és per sortir aquí a ventar-se'n, senyor Toro, de cap de les maneres. Gràcies. Senyor Almedo, sí, sí. Bé, des del Bord del Burdu, Partit Popular tampoc veu doncs, amb aquest gran optimisme que vostè ha sortit aquí, no? Pensem que no és el gran model a seguir aquest Ajuntament. Bé, sí que m'agradaria també doncs, fer un parell de preguntes o primer de tot, eh, doncs nosaltres sí que ens els amerem senyor Esteve, els, els informes del, del senyor Interventor i realment eh, no deixa desperdici, eh? Llavors sí que també, primer li preguntaria qui és que fa la liquidació d'aquest doncs, pressupost perquè si llavors el senyor Interventor diu que no la fa, m'agradaria doncs, que m'aclarís qui és que ha fet la, la liquidació d'aquest pressupost. I jo crec que també hagués sigut interessant bueno, el que deia la Mireia Mata, no? que amb una, que la comissió informativa doncs, haguéssim pogut parlar i fins i tot algun dia s'hagués pogut convidar el senyor interventor i llavors entre tots, entre vostè i nosaltres interventor, poder, haguéssim aclarit alguna cosa més. No? Uh, sí que bueno, nosaltres continuem bueno, aquest romanent de tesoreria negatiu tal com deia el senyor Pere bueno, s'ha baixat gràcies al pla Montoro al pla proveïdors, no? s'ha pogut pagar més de 4 milions aquests proveïdors que si no res d'ara jo crec que encara no es s'haguessin pagat aquí. i nosaltres bueno, pensem que en aquests tres últims exercicis l'Ajuntament supera el 75% del ràdio legal del TET de viu sobre els ingressos corrents Llavores com ho pensa fer per solucionar doncs, aquest problema no? clar porta 3 anys consecutius Sí, m'he això, ho diu aquí el senyor interventor. No se li deu de fer molta gràcia A llavors doncs, també què pensa fer al respecte doncs, amb aquest pla providor si pensa fer-ho, si creu que aconseguirà rebaixar-lo doncs, a 60 dies no? perquè hi ha molts ajuntaments que ho fan a 30 dies fins i tot, ja ni a 60 sinó a 30 i nosaltres doncs, bueno, si hem acotat també a 75 és gràcies també a aquestes pòlisses perquè de fet de tresoreria no n'hi ha de diners, no? sinó que és pòlisses i que suposo que quan acabin aquestes doncs, en faran unes altres, gràcies Sí, senyor Toró, si vol respondre a les successives intervencions. Sí, moltes gràcies, alcaldessa. A veure, potser per anar eh, agrupant respostes, aquesta eh, que fa referència novament en el tema dels ingressos. Home, li podem donar totes les voltes que vulguin. Podem fer equilibris, podem explicar d'això. A veure, s'han liquidat i eh, tenim liquidats 48.685.000 euros amb tot el que això comporta podrien haver estat 43 però no, són 48.685 això significa que hem complert amb escreix les previsions que teníem no sé donar-li més voltes si vostès no podem donar-li totes les que vulguin però hi ha una dada incontestable els números al final són els que canten hi ha uns ingressos liquidats de 48.685.000 i les despeses de 45. Això significa que hem fet un estalvi. Són números. No? I a qualsevol casa, a qualsevol empresa, si fas més ingressos que despeses, significa que tens superàvit i si ho fas a l'enrevés, significa que tens dèficit. Estem atrapant una situació anterior. El senyor Caselles ens en feia esment, sí, és cert, fruit d'uns eh, successius pactes de govern, d'unes inversions de més de 52 milions que es van realitzar al llarg del període eh, aquell en el que es genera aquest romanent de tresoria negatiu i eh, que responen en uns moments en els que, evidentment, l'economia no tenia res a veure amb la situació que tenim en aquests moments. Era una economia que anava per la via dels de, eh, increments d'ingressos anuals sense eh, fer cap tipus de maniobra ni de eh, qüestionament sinó que senzillament s'incrementaven perquè hi havia una enorme activitat econòmica molt bé aquella situació dona pas en aquesta nova i hem d'assumir i hem de eh, retallar i hem de eh, fer front en aquelles, eh, aquell romanent de tresoreria que efectivament anem reduint el 2012 el passem a 4.700.000 des dels 9 milions. I en aquí té una certa intervenció, el que vostè em deia, del pla Montoro. Eh? No li he negat mai. Però en aquest any 2013, el pla Montoro, el senyor Montoro no ens ha donat ni un duro. Al contrari, ens n'ha tret. I el 2013, en lloc de tindre un estaurinet de 3 milions, el tenim de 5. Això deu ser significatiu, senyora Olmedo. Eh, les xifres canten no hem tingut pla Montoro i hem reduït i aquest any que veu ho tornarem a fer perquè és la línia que anem seguint per tant permeti'm que els digui que crec que anem amb la via adequada els hi agraeixo el fet de que hi ha aquesta gestió que intentem que sigui la més acurada possible la informació que els hi facilitem l'entrega dels estats d'execució mensuals i eh, una precisió eh, en la senyora Mireia Mata eh, el romanent de tresoreria eh, no significa que eh, quan diguem que quan el senyor Montfort o vostè mateixa sigui alcaldessa sigui zero eh, la caixa estigui a zero en aquests moments eh, l'estadillo que tinc en aquí ens diu que tenim més de 5 milions d'euros amb existència en caixa. El romanent de tresoreria és un concepte teòric entre el que tenim de... que anem arrastrant i que s'ha d'anar assumint. Però en caixa tenim, tenim diners. Eh? I això es va mantenint al llarg de cada mes i tenim unes previsions de tresoreria són les que es permeten anar pensant en rebaixar des dels 74 dies que estem pagant en aquests moments en el 60 amb les previsions que treballem amb el senyor tresorer i que ens diuen que fent l'operativa com la tenim prevista, a mitjans d'anys estarem pagant en aquests 60 dies les ràtios de pagament amb nòmines, home clar s'han de calcular amb tot qualsevol ajuntament li farà tot vostè no em vulgui treure a l'ajuntament de Figueres de qualsevol mena de càlcul que es fa arreu Bueno, els fem exactament igual que qualsevol altre ajuntament. I l'Ajuntament de Figueres mai va negar, perquè no li correspon i la liquidació no la fa a l'equip de govern que hi haguessin en el seu moment 1.600.000 euros amb eh, despeses sense consignació. Els hem anat repetint cada any i el que sí que hem fet és reduir-les fins a zero. A zero ni una, i repeteixo jo és que crec que no, no m'ho acabo de creure l'any que ve tindrem alguna perquè no pot ser alguna cosa hem de passar en l'exercici següents ni que sigui perquè el proveïdor te la envia amb retard per tant, bé, eh, la via és aquesta la nostra intenció és mantenir aquesta línia i eh, que per tant Uh, aquest Ajuntament està amb una senda que um, no tirem coets, uh, el que volem fer és una bona gestió econòmica i que tots els recursos es destinin a activitats productives, que generin uh, activitat econòmica o que siguin destinats a activitat social, que és per el que vam fer aquest any el pressupost amb aquests dos grans objectius. Sí, farien un altre torn d'intervencions. Sí, bé, hem am segueixen caen alguns dubtes. Estem dient que de 47 milions 406.000 € previstos d'ingressos, n'hem recaptat 48 milions 685. Jo vol dir que d'aquests 1.8 o potser 1.750.000 €, 1.275.000 aproximadament, s'han fet per un increment d'ingressos. Sorten aquests números. És així, és Val, a Val. però en canvi tinc un informe d'interventor que m'hi diu el resultat pressupostari per operacions corrents corresponent a l'exercici 2013 s'ha produït principalment per una minoració, minoració de despeses respecte a les previsions pressupostàries aleshores no sé si és que jo en aquí tinc un, un encreuament per no dir un cruce aquí tinc un encreuament de dades dir, no, no sé si jo entenc malament la frase aquesta que vol dir una altra cosa o realment eh, o, o, o l'informe de l'interventor no està bé o les dades que ens donen vostès no són del tot correctes però m'agradaria saber eh, exactament qui és, on està, està l'error o on està la meva confusió I després m'agradaria saber d'aquest millor 750.000 que n'hi ha uns 500.000 euros que s'han estalviat de despesa dintre d'aquests 500.000 euros que ens hem estalviat podríem afegir-hi aquests 300.000 euros que no van gastar per la compra de pisos Uh, no, aquests, aquests no hi entren aquí no? o Si sigui, ja teníem pressupostats 300.000 euros en el pressupost del 2013 que eren per l'adquisició d'habitatge que no s'han acabat gastant dins d'aquests 500.000 euros no hi ha aquests 300.000 euros és així? Val no, no va, sí. <laughs> va, d'acord Uh, bueno, em queden aquests dubtes respecte als ingressos de fes que m'agradaria que me'ls poguessin resoldre I, i torno a repetir, m'hauria agradat poder tenir uns números per poder-me mirar amb deteniment i no haver de fer tota aquesta bateria de preguntes en aquí la veritat és que encara no entenc perquè això no se'ns ha enviat la veritat, no, suposo que vostès comptaven que ja aniria amb aquestes 48 hores a, a, a mirar-me els, 40, els 400 folis de l'expedient un moment que tingués al matí abans de fer el cafè però vaja, eh, si això és el que vostès entenen per, per transparència, doncs la veritat és que deixa molt que desitjar. Senyor Senyor Font. Mata, sí. no, és, és evident, senyor Toro, que no dono pressuposat que l'Ajuntament no tingui 0 euros a caixa, perquè, entre altres coses, en consta que, que els funcionaris municipals aquest mes passat han cobrat i, a més a més, que tenen la sala intenció de cobrar també aquest mes. Eh, en tot cas, el, el sentit del meu comentari, que penso que que, que, no, que ha quedat clar, però en tot cas, per si no ho és prou, eh, veníem d'un inici de, de mandat que tenia un dèficit molt important i el que acabarem tinguent és un final de mandat en què amb sort no hi haurà dèficit de l'Ajuntament. Per qualsevol cas jo no vull obviar que aquest Ajuntament havia partit d'una economia més sanejada que lo natural és que l'Ajuntament tingui una economia sanejada i que en qualsevol cas doncs, aquest forat econòmic que es va fer abismal en molt poc temps eh, forma part de la mateixa tradició política de la gent que ara esteu a l'equip de govern. Vull dir, no estem parlant de, de la prehistòria ni estem parlant d'algú que, no, que és alien a aquest Ajuntament, estem parlant de la persona que fins fa uns quants mesos eh, era l'alcalde d'aquesta ciutat. Per tant, això crec que és un tema que no podem obviar. És evident que tenim diners a, a caixa, només, només faltaria. El que passa és que ara més de diners tenim un deute bastant important. Senyor Casellas. Sí, gràcies i Jo només per precisar, la, fixa, la posició de grup socialista doncs, crec que és, és evident. Eh? La nostra crítica principal va, va ser i la nostra constatació és l'increment de, de pressió fiscal en els darrers temps cosa que vostè acostuma a no rebatre'm o fer-ho amb poca convicció perquè no ho pot fer d'altra manera, senyor Toró però miri sí que li voldria precisar un parell de coses i especialment com contestava els meus companys és clar que estem escaldats pels ingressos i venim d'on venim perquè la tradició política el govern anterior va arribar a consignar com a previsió d'ingressos li vull situar perquè no, no es tracta de que baixessin els ingressos de conseqüència de la crisi, és que el 2010 per supost anterior a l'11, que va ser el de les eleccions, aquí es va arribar a consignar una pretensió de cobrament divisa d'Ibis endarrerits de 2.610.000 euros. I sap quants se'n van fer d'aquests euros? L'hi recordo? Zero. I després l'anterior alcalde i el senyor regidor de les Hores Ullé van sortir a dir es que en realitat ho volíem cobrar a l'autopista. Volíem cobrar a l'autopista 2.610.000 euros d'Ibi. Bé, és igual. En tot cas, se n'han fetes moltes jo insisteixo en felicitar-lo a que vagi recuperant però no a que tregui pit a costa dels ciutadans que com li he dit n'hi doncs ha molts a l'atur i si hi ha 5 milions d'existència en caixa doncs encara em preocupo més perquè n'hi hauria d'haver estat que és l'equivalent al, al romanent del patrimoni del sol senyor Toro Prové mm, sí, no, no entrarem a discutir ja per 2 milions al voltant dels, dels 10 que ha recuperat al llarg d'aquest temps, o els 17, segons es mirria, eh, perquè el govern va, venir, va rebre aquest ajuntament amb 7 milions de superàbit. En fi, senyor Tor Simó ha caiu dels impostos vells, i si no, doncs ja serà un moment un altre moment. gràcies Sí, senyor Olmedo, si plau Ti del pressupost i sí que m'agradaria que no m'ha resposta més. Qui fa la liquidació del, del pressupost? Ho pot contestar el senyor interventor, si es plau? Si pot contestar qui fa la, la liquidació del pressupost? I amb la liquidació del pressupost és el resultat de tota la comptabilitat de l'exercici. No la fa l'interventor. L'interventor es limita a confucionar-la d'acord, o sigui, a la normativa que hi ha, o sigui, de eh, la instrucció de comptabilitat i la llei de ajendes locals. El que si fa l'interventor obligatòriament i forçosament és la compta general. Però suposem per cas, si aquí hi hagués un ajuntament que hi hagués un departament de pressupost, qui fa la liquidació és el departament de pressupostos. I l'interventor només ha de fer l'informe, diguem si s'ajusta o no s'ajusta la legalitat. El que passa que en aquest, de, aquí, aquest ajuntament, com que no hi ha cap departament de pressupostos, l'interventor recull totes les dades de la comptabilitat que s'han produït durant l'exercici i el, el, el recollir aquestes dades és el que don aquests eh, diguem-ne, o sigui eh, resultats, o sigui eh, pressupostaris, però no la fa l'interventor l'interventor obligatòriament ha de fer la compte general, no la liquidació només l'ha d'informar jo eh, els últims 7-8 anys informo't, o sigui, de la forma o sigui que desconeixia l'Esteve Gratacós de Molt bé Algun altre torn d'intervencions? Sí, ah, jo tenia bueno, el senyor Toro tenia coses pendents per contestar Si sí, vol contestar, senyor Toro Sí, senyor Caselles. Ja veuen que avui ja som benèvols. Eh? Avui té màniga ampla, senyora no. alcaldessa. Bueno, ja està bé. Ja està. Bé. Senyor Toro, m'he oblidat abans perquè a vegades tinc tendència a apuntar les coses desordenadament, però, miri, les factures, les factures, jo li he dit ho de les nòmines, eh, una mica perquè ens posem a, a, en sofa i perquè veiem on te pateixen els ciutadans, els impostos, l'atur de més, però que els proveïdors, la cosa és ben senzilla. La llei diu 60 dies. 60 dies vol dir pagar una factura i aviam quin dia vostè ens apareix i ens fa i si voleu per fer una roda de premsa perquè escrivin res i jo podeu dir la roda de premsa i no ens ho digui abans a nosaltres per no perdre l'acostum. Escolti, aviam quin dia paguem els proveïdors com presenten una factura a 60 dies. Només en els proveïdors, els proveïdors els que ens venen una ampolla d'aigua. Això és el que jo li estic dient. i per això li explicava que m'hi està comptant el pagament de les nòmines. No, tregui les nòmines deixi estar en aquest punt no es tracta d'incompliment al que diu la llei d'isendes locals i digui'ns a quan paguem els proveïdors que li han venut aquesta ampolla d'aigua que té aquí sobre o aquest micròfon aquesta és la pregunta perquè això incideix directament a l'activitat econòmica això incideix en els preus que l'Ajuntament paga per les coses en definitiva això incideix a la butxaca dels ciutadans i dels contribuents que són els que acaben finançant totes les despeses de l'Ajuntament senyor Toro, és això que jo estic preguntant Doncs sí, ara, senyor Toro, si vol contestar les intervencions anteriors. Sí, moltes gràcies, alcaldessa. A veure, comencem amb la qüestió aquesta de la diferència entre els ingressos i les despeses. Efectivament, 48.685.000 euros de drets liquidats, 45.053 són les despeses, per tant, ja hi ha una diferència de 3 milions amb eh, resultat positiu, només seria per aquest concepte d'aquí. Eh, i d'altra banda, el, els càlculs que han fet que són complexos, són els que li donen a vostè el resultat final de l'estalvinet positiu de més de 5 milions. Eh, jo és que no acabo de, eh, vostè ha fet un comentari sobre 1.700.000 i eh, que li reduïa, no sé quina altra quantitat, però el fet és que eh, el resultat pressupostari, eh, o es referia a vostè, al millor 700.000 que surt del resultat pressupostari, que és en l'informe de l'interventor. És que m'he perdut una mica en les dades aquestes, i repeteixo, eh, hi han uns ingressos liquidats i unes despeses, i eh, el resultat pressupostari és la diferència entre els uns i els altres. I tornaré. Es preveien uns ingressos de 47 milions 406 mil 982, uh -huh. dels quals s'han ingressat 48 milions 685. Uh -huh. Això sí.' A em dona un resultat positiu d'un milió 278 mil 606 euros. Uh -huh. És que hi ha una, un càlcul que a veure, no és el exactament correcte vostè està treballant sobre el pressupost i sobre la realitat <coughs> és a dir, el pressupost era un, la realitat és que ha estat 48,685 i les despeses de 45 a la realitat, la liquidació del pressupost per tant, la diferència és més de 3 milions i mig. Però aquí no estic comparant ingressos amb despeses, estic comparant ingressos amb ingressos una previsió amb una realitat estic comparant D'acord, doncs la previsió ha quedat molt per sota de la realitat S'han fet sí. més ingressos que no pas s'havien previst Exacte. inicialment. En, en quin tant per cent s'obre aquest 1.700.000 euros positiu? Uh, un tant per cent? Uh, Bé, bueno, és un 1.700.000, com vostè dir, diu. Al final, no? al final la pregunta és, ja ho he fet al principi, uh, aquest, aquest resultat positiu es deu al major, als majors ingressos o a la menor de despesa? Comparada amb, comparada amb la prevista. En quin, totes dues coses, en quin tant per cent cada una? Bé, bueno. Bueno, jo li estic preguntant tot això, sí. perquè si vostès ens haguessin enviat un resum de liquidació o ens haguéssin fet 5 cèntims de liquidació del pressupost potser no estaríem parlant això aquí, perquè vostè encara no ens ha explicat perquè en els portadors dels grups municipals encara no s'hagi fet arribar un, la liquidació del pressupost o un resum de la liquidació perquè la puguem estudiar. I vostè encara no ens ha explicat tot això. Vull dir, vostè potser de fer números ens sap molt, però el tracte amb el grup de tracte amb els grups de l'oposició veig que està perdent facultats, perquè fins ara semblava que estava prou bé, però aquesta vegada no. Aleshores m'agradaria que m'expliqués Uh, els números bé i no m'ho vull anar d'aquí sense com m'ho expliqui bé i ho entenguem, perquè com a mínim si hem de fer si vostès han d'anar a compte d'una liquidació d'un pressupost imagini's que el, el mínim que farem els portadors dels municipals que siguem informats de quin és el concepte d'aquesta liquidació i de per què aquest resultat i el puguem analitzar i ho puguem discutir aquí per tant, si sisplau cosa, o se'n va el seu correu electrònic i ens, fa envi i ens envia el que ens ha d'enviar o, o ho comentem aquí la, la jugada perquè evidentment ja entenc que és complicat parlar de números, jo he sentat aquí, vostè sentat aquí clar que és complicat, A potser si tinguéssim el mateix paper vostè i jo, aquí sobre la taula no seria tan complicat i si em diu per què no ens ho ha enviat doncs bueno, doncs, aleshores una, una cosa més resolta que tindrem Molt bé, bé, aclarit aquest punt, li ha de dir que la liquidació del pressupost és que el com que ha estat signat per la senyora alcaldessa de que li ha fet arribar al departament que corresponia. Crec que fa escassos, molt pocs dies, i ha estat a la seva disposició, com algun dels membres em va demanar, tot el dossier ha estat a disposició, com tots els altres expedients, en la disposició eh, d'això com qualsevol altre dels expedients que vostès poden examinar eh, de cares en el pressupost en quant a la senyora Mireia Mata que ens deia que tenim un deute important en l'Ajuntament eh, l'Ajuntament ha rebaixat d'una manera molt important el deute que té és a dir, d'un eh, percentatge molt elevat per sobre de més del 100 per, eh, que ja tenia, en aquests moments estem en el 76% a fregar ja el límit del 75% que és el que estableix la llei com eh, eh, aquell en què hi ha per sota del que l'Ajuntament és lliure per optar en el crèdit d'una manera totalment lliure no necessita ni que demanar autoritzacions per tant és un reconeixement per part de la pròpia normativa de que l'Ajuntament està fregant aquest límit de bondat en aquest aspecte també sobre la qüestió d'incrementos d'impostos i pagaments a proveïdors, senyor Caselles, vostè fa unes afirmacions que no, no comentaré en aquest moment si ha parlat d'un 20 o 25% d'increment d'impostos em consta que no són reals algun dia farem un càlcul ajustat de l'increment que aquest ajuntament ha acordat que pràcticament frega el que ha estat la inflació el càlcul de l'IPC durant els quatre exercicis i el que no tindré en compte aquí en qualsevol cas va ser un increment que ens ha va vindre imposat per part del govern de Madrid i que continua en aquests moments aprovat per al govern de l'estat de Madrid no és l'Ajuntament de Figueres el que va establir aquest increment amb un impost molt concret que tots tenim perfectament presents. sobre els pagaments a proveïdors bé, és que són coses que resulten una miqueta de jove a veure, el càlcul o vostè, vostè no pagarà el mes de gener el seu impost de la renta. Per què? Per ajudar a l'Estat? No. A l'Ajuntament paguen els proveïdors a dins dels terminis que té els i fa els càlculs d'acord a com marca la normativa. No ens en sortim d'aquí. I el fer elocubracions, i perdoni la paraula, però sobre, que treu l'esnom i això, ens deixarien inferioritat de condicions o amb molta desavantatge, en respecte a qualsevol altre ajuntament que fan els càlculs de la manera que els marca la normativa per tant farem i arribarem en els 60 dies que ens diu la normativa que hem de pagar a dins d'aquest exercici en estem segurs i convençuts la pregunta de la senyora Almedo jo crec que ha quedat resposta anteriorment i res més alcaldessa uh, un altre torn Jo volia insistir que, si, que entenc que no se'ns ha passat perquè vostès en, tenien que ja en tot cas ja aniríem consultar l'expedient en aquests dos dies. No? El, és això, eh? ah, sí, la resposta sí. del nou govern. Vale. Senyora Mata. Gràcies, senyor Alcaldessa. És un petit comentari al marge que ha suscitat un comentari que feia el senyor Toro i que a mi m'agradaria que no quedés sense que, que, que hi fes un apunt. Vostè li preguntava al senyor Casellas si ell pagaria la declaració de la renda els primers d'any per, per finançar l'Estat. Jo, si vostès es creuen, jo m'ho crec que basen l'inversió pública de l'Ajuntament de Figueres en promoure l'activitat econòmica, hauria de ser conscient de que un petit subministrador, un petit empresari, si li pagues a 30 dies, no li estàs fent tant de mal com si li pagues a 60 o a 90 per tant, jo crec que aquesta filosofia si és que existeix, que voldria pensar que no la, la reformulin totalment eh, no és el mateix l'estat espanyol que li ha de pagar la, la renda amb el termini màxim que ell, man, que ell mana que un petit proveïdor de l'Ajuntament de Figueres que si li poden pagar a 20 dies no li paguin sisplau a 30 no exaureixin el termini legal perquè estan fent mal els nostres, nostres empresaris, els nostres proveïdors. Potser, que jo crec que, potser és que ho he entès malament, perquè aquest comentari penso que, va, és, és, necessita sumament un aclariment. Sí, sí, fer, sí, no, eh, el comentari és que estem pagant a 74 i, com he repetit diverses vegades, anem a pagar a 60 dies dins d'aquest exercici. Sí, sí, aquesta serà la, fa, la següent fase, evidentment. Senyora Almedo, sí. Sí, només un punt. Vostè ha dit que bueno, que els benèvols. Tot això, el que deien, no? ens haguéssim estalviat si això haguéssim fet una prèvia amb una comissió informativa o haguéssim parlat de tot aquest tema, a llavors aquí doncs ja no estarien que portem mitja hora o una hora. Vull dir que no, no tenim nosaltres la culpa. I després una apunt, també el senyor Toro, que bueno, que hi ha algun grup que té, suposo que ha parlat per mi, que suposo que és l'única que tinc la liquidació. Però bé, bueno, no ha sigut Bueno, seré una mica dura, no ha sigut gràcies a vostè sinó que jo he espavilat tota sola he pidulat o he, no? he, he, he, he, he, i llavors m'ho han donat no? però vull dir que no gràcies a vostè que el vaig telefonar i que si no sé què no sé llavores llavors bueno, jo m'he anat espavilant per mi mateixa i al final jo ho he tingut per correu electrònic evidentment, també sóc sincera 400 fulles, això és un... A veure, no, ara jo no voldria dir que ho hagués tingut dos dies abans de que jo ho hagués fet ni pitjor ni millor, perquè és que això és feixut i ja has d'entendre, eh? sí que t'havés ser sincera, però no digui que altre grup, sí, per propi, bueno, mitjançant meu de, de pidular, que es diu, no? i llavors m'ho han enviat. Eh? Gràcies. Molt bé. Alguna altra intervenció? Entenem, doncs, que el ser d'anar compte no cal procedir a votació i passaríem al punt següent, que és la proposta relativa a de determinar la composició de la comissió de seguiment del programa de transformació del barri de Sant Joan i de reallotjament de les famílies. Té la paraula el regidor delegat del barri de Sant Joan, el senyor Jordi Masquet. Gràcies, senyora presidenta. Com jo ja els hi vaig comentar, en pla de l'Ajuntament de data 2 de març de 2006, es va crear un òrgan mix anomenat comissió de seguiment del programa de transformació del barri de Sant Joan i de reallotjament de les famílies. També com els hi vaig comentar, la, la, la voluntat d'aquest govern és la reactivar aquesta comissió i per tant es considera dient modificar la composició d'aquest òrgan perquè òbviament hi ha persones que, bueno, que, que, que ja no hi són en aquest Ajuntament. Per tot això l'alcaldia presidència proposa que s'adoptin els acords següents. 1. Determinar que la composició de la comissió esmentada sigui la següent. Presidenta Marta Felip Torres, vocal Jordi Macef Creus, regidor delegat per a la transformació del sector oest de la ciutat. Un representant de cada grup municipal sense que calgui tenir la condició de membre electe de l'Ajuntament. Esteve Gratacós, com a regidor no adscrit. El president de la Federació d'Associacions de Veïns. I tres representants de la comunitat gitana de Figueres, nomenats per l'alcaldia a proposta del regidor delegat per a la transformació del sector oest de la ciutat. En segon lloc, designar com a representants dels grups municipals els següents. Uh, Joaquim Felip Gaiolà en representació del grup municipal de Convergència i Unió Digue Borrego Torres en representació del grup municipal del Partit Popular de Catalunya Pere Caselles Borrell en representació del grup municipal socialista uh, Jordi Giró Ribas en representació del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya David Pérez Acuña en representació del grup municipal candidatura d'unitat popular i Xavier Montfort Peligero en representació del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya i en tercer lloc autoritzar l'alcaldia de presidència perquè realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució dels acords anteriors a més, eh, bueno, volíem fer una esmena de veu li he comentat al senyor secretari que per, eh, perquè aquesta comissió sigui el més representativa possible en el 2006 només hi havia eh, el, diguem, el, la Federació d'Associació de Veïns però en aquest 2014 eh, i per assenyar-nos a la realitat existent hauríem d'anyedir senyor secretari també hauríem d'incluir un membre de la Federació d'Associació de Veïns del Sistema Urbà de, de Figueres. Sí, ha d'acabar la seva intervenció. Sí, llavors, intervencions, senyora Mata. Bé, gràcies, senyor alcaldessa. No, em toca eh, agrair eh, l'atenció que es va fer al PREC que van fer els municipals, de que els nostres representants no haguessin de ser necessàriament persones que graduïssin de la condició de regidor o regidora. Jo penso que la política municipal la pot fer altra gent que els que tenim la, la, la fortuna de ser aquí, aquí al voltant d'aquesta taula. I l'altre agraïment era perquè s'atén també a una, una proposta doncs, que, que, que jo també volia fer, la proposta de veu, que era incloure la segona de les associacions, que el que entenc que el que fem és rectificar un error històric en el sentit que en el moment de que es creï aquesta comissió no existien les dues associacions, però que ara no tindria sentit que on en quedés fora, per tant, senzillament doncs, fer aquestes dues apreciacions. Alguna altra intervenció al respecte? Senyor Caselles? Sí, senyora alcaldessa. A veure, nosaltres donarem suport a la... La comissió, de fet, està creada de fa temps, temps de fa temps de fa temps, de temps que segurament ja era jo al principi. Uh, va trucar el senyor Maskev i ens ho va demanar, ens va reunir. La veritat és que vam pensar doncs, que, que no siguem pessimistes, i que sí, endavant. Però allà passen coses molt greus, coses que s'han anat estrenent a la ciutat. Tenim el quart món aquí. Constituïm aquesta comissió, fem a treballar, però sovint ens hem escodat en que no tot és, ens han excusat en que quasi tot és competència de la Generalitat o del govern de l'Estat o de qui sigui, que no és nostra. Quan hem parlat de, mireu, hem de dignificar l'accés a l'estació, que estem no, no sé, el que toqui, hem de aquell accés millor no és que és competència de nosaltres sé aquí busquem com podem fer aquesta reco·locació, aquesta reubicació, aquesta dignificació del barri, sí, però no, és que no tenim diners. En definitiva, on te anar a parar? I això ha sigut un mal endèmic, és que el barri de Sant Joan, si una cosa necessita és inversió, i si no la pot posar, qui li ha de posar de fora ho ha de fer l'Ajuntament, perquè no hi ha altra manera de fer-ho, perquè el problema el tenim nosaltres i el tenen ells, que són els primers perjudicats i els primers damnificats. Llavors jo senyor Masquef, senyora alcaldessa estarem a la comissió, aportarem intentarem recuperar informes que es havien encarregat i que figuren en algun cagaix. però ja els hi varen proposar en el pressupost d'aquest any ens van dir que no, no, pressupost de l'any que ve ja no ve de mitjany cosa però crec que hauríem de començar a pensar en aportar diners per poder arreglar això perquè si no ho fem nosaltres no ens ho farà ningú, per tant miri, vindrem a la comissió i proposarem però jo li demano a senyora alcaldessa que en proper pressupost per poc que sigui, s'incolguin partides per dignificar el barri i per trobar solucions. Partides que poden servir per fer algun informe ad hoc, partides que poden servir per arreglar carrers, partides que poden servir perquè hi hagi una inversió, una major inversió policial, partides que poden servir doncs, perquè hi hagi més neteja al barri o partides perquè poden servir perquè hi hagi formació doncs, per a totes les persones que ho necessitin, que no renunciem a fer passar autobús per allò, sinó que adoptem les mesures que siguin pertinents i que ho fem de la mà de la comunitat només així ens en sortirem, creant una comissió avui i reunint-nos cada tres mesos no farem absolutament res, perquè això ja ho hem fet ja, ja ho hem fet, no, jo no hi vull trencar el plat bonic, vull estar amb vostè i estarem i treballarem eh? però, eh, miri està molt bé que acceptin persones que no siguin regidors, nosaltres hem volgut que la persona que vindrà sigui el portaveu del, del grup, que sigui jo mateix per intentar donar-hi el màxim de del que nosaltres podem fer, però hem de posar diners i hem de trobar solucions, si no, res de res. Sí, senyora Almeda. Bé, gràcies. Nosaltres també agraï el senyor Monfort, crec... Ai, el senyor Monfort, el senyor Maskev. <laughs> doncs bé, crec que sí que és, és prou interessant doncs, aquesta comissió. Nosaltres també bueno, vam aportar una sèrie de persones que pensem que pot ser positiu, no? Sí que bueno, no, no se satrana ben bé així en un plenari, però penso que no, es podria arribar a algun acord. Fins i tot havíem proposat algú que no és del nostre partit, com va ser el senyor bueno, com és el senyor Jesús Quiroga, que és un coneixedor i és una, de, de tot aquella, aquell barri i aquella problemàtica, i que crec que pot aportar. No? I després eh, també nosaltres pensem que sí, que les comissions estan bé, que es facin doncs, cada dos o tres mesos o cada tres però que sí que ja s'ha de fer un pas més enllà. No? I que jo crec que l'Ajuntament sol no, no pot anar-hi, no? sinó que ha d'anar demà, en aquest cas doncs, seria de la Generalitat. No? I ara tenim ara doncs, justament el senyor Santivila, que és el, el, el conseller de Territori i Sostenibilitat, i que bueno, si ara no ho fem, no ho sé, ara tenim ben bé algú que és molt coneixedor d'aquesta problemàtica i que val, i val la pena d'insistir doncs, i jo crec que fins i tot, no sé, podrien també fer una reunió amb ell a veure que, com estan, o si vostè ens vol dir com està al respecte, no? Però sobretot eh, necessitem ajuda, jo dit, jo crec que l'Ajuntament sol no pot fer-ho no? sinó que una mica més amunt i bueno, o sigui, buscar inversió, buscar diners però bueno, a veure, el senyor Santi Vila s'hi doncs, si agafa un compromís ferm de que bueno, a veure què, què es pot fer i després també, com nosaltres també des del Partit Popular sempre estem reivindicant doncs bueno, allà també hi ha unes ordenances i evidentment nosaltres pensem que les ordenances ni tan sols es compleixen no? sí que allà, sí que aquell dia doncs bueno, a bon i Plateret va estar bé, tota varen venir doncs els Mossos d'Esquadra i tota aquella moguda que va bé doncs, tot aquell tema de, de la llum però bueno, s'ha continuat fent alguna cosa sí que es va fer una cosa que va cridar molt i molt atenció però ara què? Jo crec que és és mantenir doncs, aquest control més, no, més sovint no? i, sobretot, fer complir les ordenances municipals perquè hi ha ciutats, quan aconseguit, que no és fàcil, però almenys se n'estan sortint. Gràcies. Senyor Masqueb, si vol respondre... No, únicament agrair el senyor Casageix la seva aportació i, i, òbviament, li agraeixo molt la seva participació i, sobretot, la seva excondició de regidor del, del barri de Sant Joan. En quant a la, senyor, la senyora Almedo, ja sap que vaig intentar ser lo, lo més constructiu possible i atendre les seves eh, propostes. Jo també vaig anar a parlar, a parlar amb aquestes dues persones que vostè... El comenta l'exregidor de l'Ajuntament de Figueres i, i, una, i una persona que regenta un bar, i com vostè sap, és un, aquest és un tema que no és eh, molt agradable de parlar en públic, i la gent sempre pues, bueno, té les seves reticències, mentre sigui una cosa extraoficial sí, mentre sigui una cosa oficial ja tenen les seves, a vegades les seves reserves, però vull dir que, que tinguin en compte que jo, jo vaig tenir en compte les seves, les seves propostes. Bé, en relació, si me deixen afegir eh, el que comentava el senyor Pere Caselles, les inversions al barri de Sant Joan no se n'hi han deixat de fer cap any. Inversions de tipus social són milers d'euros els que s'hi destinen cada any. Inversió de tipus urbanístic, podríem dir més d'obres, de petites intervencions, que més de, de, de tipus urbanístic és el que realment caldria en aquell barri. Una transformació urbanística que permeti dignificar a la vegada que es dignifiquen els accessos a l'estació d'alta velocitat, que permetés dignificar tota aquella zona. Inversions no se n'hi han deixat de fer en cap d'aquests pressupostos i en tot cas aquesta comissió crec que serà el fòrum idoni per conèixer tant el que ja s'està fent en el barri de Sant Joan que en aquest cas sí que en el moment en què es varen produir els lamentables fets de, al voltant de la mort que va haver-hi el cementiri pel dia, dia de, de Tots Sants, com els que s'han derivat a de posteriori de diferents intervencions policials en el barri, sí que eh, varen denotar alguna mica de desconeixement per part d'algun regidor, d'algun grup municipal respecte quines intervencions s'estaven fent en el, en el barri, sobretot les de, les de tipus social. Aquesta comissió serà el fòrum idoni per conèixer tant el que s'està fent com el que realment allò que seria abarcable des del punt de vista municipal per aconseguir una transformació del barri sense prejudici que no deixem de demanar i de seguir allò que s'està fent en altres administracions com seria el cas de, de l'Incasol, en, en la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i fins i tot si, el si algun ministeri a nivell de l'administració de l'Estat ens hi volgués ajudar, també seria molt benvinguda aquesta col·laboració. Passaríem a votació. A aquest punt, hauríem de votar primer aquesta esmena en el sentit d'incorporar una representació per part de l'Associació de Federacions del Sistema Urbà de Figueres. Entenc que s'aprova aquesta esmena. I ara sí, passaríem a, a la votació del, del, que és aquest, del, del que és el punt de l'ordre del dia. Vots a favor? unanimitat Unanimitat, doncs no caldria votació, s'aprovaria per, per unanimitat. Passaríem al punt número 9 de l'ordre del dia, que és el dictament relatiu a modificar la composició... Perdó, el número 8. Dictament relatiu a aprovar el document titulat Plans de gestió 2014, ordinaris, ampliacions 2008, 9, 10, 12 actualitzades a 2014 i l'ampliació nova 2014 del manteniment soterrats plaça Isabel II. Té la paraula el regidor de Medi Ambient i conseller delegat de Figueres Ecoserveis, el senyor Pere Giró. Moltes gràcies, presidenta. La societat d'economia mixta FICERS Ecoserveis va presentar el document abans citat per la presidenta. Aquest document refereix als serveis municipals de manteniment de l'enllumenat públic, de xatlleria, de manteniment integral de jardineria, de neteja viària i de recollida d'escombraries que l'Ajuntament presta a través de l'esmentada societat d'economia mixta. En aquest cas, la diferència entre el pla de gestió 2013 i 2014 són sis punts que es diferencien d'un pla de gestió a l'altre, que és tres que ja he explicat amb comissió informativa i ja he tingut ocasió d'estudiar-los, de, de, de que són de conveni, eh, segons conveni vigent, l'increment del 0,5% del mà d'obra de tots els serveis, l'aplicació de l'IPC del 2,6% de les despeses d'explotació, la regularització de l'Euríbor del 1,582% en les despeses de finançament de les amortitzacions respecte al 2013, i tres punts que són eh, regularitzacions i actualitzacions dels plans de gestió 2014. Un és l'enquadrament del període d'amortització de les illes de contenidors soterrats de forma que finalitzi l'acord al final de la concessió s'havia ampliat abans i l'hem reduït al final de la concessió el 2016 inclusió del manteniment anual de l'ella de contenidors soterrats de la plaça Isabel II que són els soterrats que han passat el període de garantia i ara són, són a fixar-se serveis que se'n se cuidarà i la l'alimentació de la inversió de l'obra de contenidors soterrats del carrer Pep Ventura fins a nova ordre per part de l'Ajuntament en aquest cas, eh, la Comissió Informativa del Territori i Serveis de les Persones proposa que s'opti els acords següents, aprovar el document titulat Plans de Gestió 2014, ordinaris, ampliacions 2018, 2009, 2010, 2012, actualitzacions 2014, ampliació nova 2014, manteniments soterrats pla, plaça Isabel II i autoritzar l'alcaldia i presidència perquè realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució de l'acord anterior. Molt bé, senyor Girós, si intervencions... Senyor Monfort. Evidentment, el vot d'iniciativa serà contrari a l'aprovació d'aquests plans de gestió. Evident, no volem formar part d'aquesta cangrena que té l'Ajuntament de Figueres amb aquesta, amb aquesta societat mixta. I la veritat és que no... no o sigui, molta, agrair al senyor Giró que ens enviés quines eren, quines eren les diferències entre els plans de gestió de l'any 2013 i quin, i quines hem comparat amb el 2014... Però clar, el que no puc entendre de cap de les maneres que després dels greuges que està patint l'Ajuntament de Figueres amb la, amb la gestió d'aquests serveis, on l'Ajuntament de Figueres no fa, no fa res més que sortint a perjudicar per totes bandes des de l'any 2002 fins al dia d'avui, ara ens haguem de posar a regularitzar, a regularitzar a favor de l'empresa un increment del 0,5% de la mà d'obra, un increment de l'IPC, una regularització de l'Euríbor un enquadrament del període d'amortització i inclusió del manteniment de d'ailles de contenidors mm. nous. És a dir, l'Ajuntament de Figueres porta eh, 12 anys eh, pagant i uns diners que no li pertoquen en perjudici de la seva economia i ara ens hem de posar a regularitzar, a més a més. Eh, no hi hauria cap problema en fer-ho en el cas que la, de que la gestió fos una gestió transparent i una gestió favorable eh, per les dues bandes, però en aquest cas... Eh, és simplement només favorable a l'empresa i per tant no, no, no compartim de cap de les maneres de que a sobre, de que ja estem pagant diners que no ens pertoquen haguem de començar a regularitzar coses que, que vaja que, que no són de, de ple dret ni, de, ni, ni molt menys per tant el vot serà negatiu Senyor Font Gràcies, el vot de la CUP també serà negatiu aquests expedients els expedients de la dels plans de gestió d'ecoserveis són els que any rere any eh, recollen uns informes extensos tant d'intervenció com de secretaria ha comentat el senyor Montfort, que és un, una cangrena, dit és un forat negre tots ho sabem de l'economia municipal o està sent des del principi es va fer una, un, una contractació que acaba sent molt perjudicial per l'economia de la ciutat, ho reconeix tothom eh, l'anterior alcalde havia dit moltes vegades Um, les condicions d'aquest contracte són extremadament beneficioses per, per la part privada i són molt dolentes per la part, per la part pública però a més a més aquí si es facés una cosa que és que any rere any um, aprovem uns plans de gestió que no elaborem nosaltres com hauríem de fer per demanar a l'empresa que és el que veurem que faci el següent any sinó que l'empresa ens diu a nosaltres que és el que hem d'aprovar és una de les coses que, ens, que cada any ens recorden en els informes la, la nostra petició, és, és evident que això ara s'aprovarà, la nostra petició és hem, demanar al, al govern que, que facin el possible perquè la, el, el nou gerent de l'empresa es dediqui únicament a, a preparar la seva, la, la seva liquidació, anar, anar tancant el xiringuito, i que des de l'Ajuntament es preparin per, per, per tenir tot a punt perquè quan s'acabi aquesta, aquesta consultació es comenci a gestionar directament des de des de l'Ajuntament o des de l'empresa municipal, tots aquests serveis que ara tenim externalitzats i d'una manera tan, tan dolenta per la ciutat. Senyora Mata. Jo no els No insistirem els arguments que deien els companys que, que em presedien, però que, que és evident que, que comparteixo Uh, la relació entre l'Ajuntament i ja Ecoserveix jo penso que és una relació que no només no, no s'ha anat millorant amb els anys sinó que s'ha anat mantenint o deteriorant aquí nosaltres la veiem empitjorada per la manca de, de transparència i per la, per la manca de bona relació entre l'empresa entre l'empresa participada de l'Ajuntament i el propi Ajuntament i crec que d'exemples ens en sobrarien i segurament ara no es tracta no és moment de tensetat debats que hi ja hem tingut al voltant d'aquesta taula, però hi ha un motiu molt important pel qual nosaltres don't no votarem a favor de, del pla de gestió 2014. Uh, l'altre dia la setmana passada que el Sr. Pere Giró don't ens va sentar per primer cop amb uh, una taula per presentar-nos el senyor Jordi Cabot, el president de el gerent de, de, de l'empresa, don't eh uh, que, se li vam, que li vam fer de dir eh, en quina mesura aquest pla de gestió doncs, estava fent una previsió d'inversió o de desinversió o de regularització a efectes doncs, de, de la liquidació d'aquesta empresa doncs no ens doncs va respondre no ens va respondre, no, no tenia res. va dir que ell es, es dedicaria doncs, a arreglar uns problemes, que, uns problemes que hi havia, parlava d'una manera molt genèrica, li vam preguntar si eren problemes doncs, de, de maquinària, de persones, de plantilles, problemes econòmics, ens va dir que no, un, poco, un poco de todo, però vaja, resulta que tenim una ciutat on les màquines, els camions que van per la ciutat fan por. Són vells, estan amortitats, estan atrotinats. Eh, són... Els contenidors, jo, quasi, quasi d'una part d'importants contenidors de la ciutat, prefereixo no mirar se perquè fan vergonya. I si resulta que el 2014 no sabem com acabarem, el 2016, i en el moment en què se aquest contracte, doncs a mi me preocupa, a mi no me dona motivació per votar-hi favor. Per tant, el vot del nostre grup serà contrari. Senyor Caselles. Gràcies senyora alcaldessa, no m'estalviu part de la meva intervenció escoltant a la senyora Mata i els companys, però miri, nosaltres votarem que no, primer de tot perquè un informe negatiu com n'hi havia als altres anys, però és que ha entrat en vigor l'Arçal i mentre el Tribunal Constitucional no solucioni, doncs crec que és responsabilitat de tots els regidors saber què estem votant i a on ens pot portar reconèixer que les coses no es varen fer bé i que anem pecat les conseqüències i que aquest pecat ne neix l'any 2002 amb el Parc Bosch i la Rambla no, no, no seré jo aquí. qui digui una cosa per altra i per tant i jo sempre em fet responsable del que les meves sigles han fet sempre no, no canvio mai de, de persones eh? per tant ve d'on bé però també el nostre vot contrari és molt cap per un altre tema l'any passat vam tenir diverses reunions eh, per arreglar això Eh, Vam fer tot un llistat, que el senyor Vinyes anava fent unes anotacions sobre els informes de l'interventor perquè és estàvem, estàvem cansats de tot això. I Després del propòsit d'esmena resulta que tornem a fer el mateix. Jo, senyora Alcaldessa no sabem on ha acabat la voluntat d'esmenar tot això és que diguem, va tirant pel dret i estem dos anys més fent el mateix. No ho entenem i això pensàvem que hi hauria aquesta voluntat de solucionar-ho però no ha estat així. i Intuïm, veiem, creiem que des de la sortida dels grups de l'oposició de d'ecoserveis la cosa encara s'ha tornat molt més fosca i ens fa por que veient la voluntat d'esmena que hi havia per part del govern que aquestes coses que s'han anat fent malament, repeteixo des del 2002, eh, assumint el que em toca, ara es fessin bé, el fet que tot això desaparegui, i que l'oposició no hi sigui, no sé fins a quin punt el poder d'influència dels privats, que tenen molta majoria en el capitat social, tot sigui dit perquè tenim un 27%, nosaltres, si no m'equivoco, aquest poder d'influència dels privats tal, influeixi de tal manera en què no solucionem aquestes coses que ens resulten gravoses i que, com diu a part, per forma, el senyor Font, doncs resulta que són ells els que ens fan els plans perquè nosaltres els acceptem, quan haurien de ser al revés, i sobretot Oriol no pogués solucionar, per exemple, que hi hagi moltes zones de la ciutat que l'enllumenat sigui tan deficient, perquè si almenys ho fessin bé i ens costés diners, mirés i us, què hi farem? Però és que, és que podem anar a mirar els fanals i no sé si n'hi ha gaires d'iguals a la ciutat. No sé, en definitiva, senyora alcaldessa, jo m'agradaria saber què on t'ha quedat el propósit d'esmenar tot això, perquè no el veig en lloc. sincerament, i m'agradaria saber què, el per què hi ha hagut aquest canvi de posició, de voler-ho fer a qui dies passa ens empeny. Gràcies. Senyora Olmedo. Sí, el grup del Partit Popular TVE votarà en contra, per suposat, vull dir, no cal que en faci extensiu tots aquests informes, tant de l'interventor i del senyor secretari. Sí que en aquí, l'altre dia que ens vàrem presentar doncs, el senyor gerent, que encara no, no el coneixíem, i llavors jo sí que vaig demanant allà, al doncs, Consell d'Administració, justament perquè no hi ha ningú de l'oposició, eso eh sempre havia hagut algú, no? va dir que ell no, bueno, ens va dir que ell no podia fer res, que era doncs l'alcaldesa que tenia que decidir-ho. Doncs, bueno, des d'aquí doncs faem la petició del doncs, grup popular, doncs ara que hi ha un gerent nou, doncs si també es pogués incorporar algú de l'oposició doncs, en aquest consell d'administració. Bueno, si vostès parlen doncs, de, de transparència, de codi tètic doncs, ara fagin una demostració de lo que és realment la transparència. Doncs, miri, aquí va fer un compromís dic, "Sí, doncs que qui vagi algú, és igual, el que sigui de l'oposició, doncs, que sigui membre d'aquest Consell d'Administració. Gràcies. Sí, senyor Giró, si vol anar responent les intervencions. Molt bé. Senyor Monfort, a veure, el, el, el que fem, els tres punts, el primer, són els que, per conveni assignats i estatuts, són el, el, el, el mínim que s'ha de fer segons, segons estatuts i és lo que marca, que marca eh, aquests estatuts que es van formar al 2002 senyor Font recollim la seva petició mirarem a veure si en aquest sentit eh, vull dir que podem anar i això responc també a la senyora Mireia Amat i al senyor Pere Casellas tots aquests informes tots, eh, tots aquests sabeu que el gerent va començar a l'octubre i sobre la taula tenia tots aquests informes i totes aquestes sèrie de peticions que hi havia des de l'Ajuntament i el que anem fent és punt per punt i es van intentant aclarir primer de tot, evidentment, és un gerent nou i ho van i intentant solucionar temes un puntual que teníem ara aquí que hem fet per exemple és amb el tema de les amortitzacions que s'havien ampliat a fora de concessió i el que s'han reduït és fins a la de concessió vull dir que això és un procés que no és, no és curt evidentment són molts anys, és, és un procés llarg i és un procés que s'anirà que s'anirà es, que arreglant i amb el tema d'això de, de, de, de tenir una participació evidentment com vostè sap el Consell d'Administració té una participació, és una empresa que és, és, és una empresa privada eh? perquè com que és empresa mixta i té la privada un 72% es, es pot considerar com si fos una empresa privada, evidentment això s'ha d'elevar al el Consell d'Administració a la Junta General i això evidentment nosaltres en principi jo com a conseller delegat, no sé si la presidenta pot decidir si ara comprometem-nos perquè ho hem d'elevar-ho en el Consell d'Administració i en el, la Junta General si no sé cas llavors ella és la presidenta pot sí. decidir-ho En relació a, a aquesta petició eh, de, de com regidor de l'oposició forma i part del Consell d'Administració d'Ecoserveis com ha dit el Consell Delegat, Ecoserveis en aquest Consell d'Administració té una eh, representació minoritària l'Ajuntament de Figueres i no és, no és l'Ajuntament de Figueres, és FICERSA qui està representat en aquesta societat d'economia mixta. Per tant, vostè i el senyor Caselles com a membres del Consell d'Administració de FICERSA tenen accés a tota la informació que pugui derivar d'aquesta societat d'ecoserveis, de, és a dir, el rendiment de comptes es fa de el, el, el, el, de l'empresa participada cap al soci, que és en aquest cas ficerça Per tant, l'accés a la informació poden tenir des d'aquest Consell d'Administració de, de, de FICERSA. En, en un altre sentit, entenem que amb en una societat participada minoritàriament per, per l'Ajuntament. Les capacitats d'incidència són, són les que són i en aquest cas hi estem representants, eh, jo mateixa com a presidenta d'aquest Consell d'Administració, el conseller delegat i el regidor de serveis, el senyor Quim Felip i queda pendent d'anomenament el que seria el gerent de Fissar-se però de totes maneres entenc que la, la, la possibilitat d'accedir a aquesta informació en relació a l'empresa que serveix la tenen a la seva disposició com a consellers del consell d'administració de, de Fissar-se que n'és el, el soci. De tota manera crec... Ai, Gràcies, senyor, sí, gràcies, senyora alcaldessa. Doncs, mirin, al proper Consell d'Administració li demanaré que fem una proposta per modificar representants de l'Ajuntament a la Junta General d'Ecoserveis i que dels que li pertoquen a l'Ajuntament sigui un dels dos. I llavors realment tindrem accés a la informació a les reunions de Junta General i tindrem accés a les reunions de Consell d'Administració d'Ecoserveis, que era com era fins ara. Convergència i Unió no va modificar els estatuts de fixar-se a Ecoserveis. Convergència i Unió el que va fer va ser substituir el dia que es van canviar els membres del Consell d'Administració se n'hi van posar un o dos o tres, no recordo ara la xifra que hi ha, de regidors o de representants designats per competència. Per tant, es que nosaltres en el Consell d'Administració de fixar-se i demanem que ens donguin els comptes anuals, que no crec que puguem demanar gaire res més, Miri, el podem fer directament en el registre mercantil, no cal si vostè realment vol fer honor a les paraules que està dient i té ganes que l'oposició tingui accés a fiscalitzar aquests comptes, faci renunciar. No sé, per exemple, què és vostè, senyor Felip, que hi va? Miri, la Maria Àngels Almedo jo ja el substituirem a la Junta General d'Ecoserveis i no passa res i asseguro que defensarem els interessos de l'Ajuntament sense cap mena, sense cap mena de, de problema. Farem exactament el mateix que ell i tindrem accés a la informació. Segur que sí, que ho farem. Bé, gràcies. En ratifico totalment el que ha dit el senyor Pere Casellas perquè jo crec que del grup d'Esquerra doncs, no, hi havia tenia un membre no? en el Consell d'Administració. Vull dir que... que bueno. Val, gràcies. Molt bé. Doncs passaríem a votació el que són els plans de gestió d'ecoserveis. De, Vots a favor. Vots en contra. Resultats, senyor secretari. S'han emès 20 vots, 12 afirmatius, 8 negatius i capa d'extensió. En relació punt 9 de l'ordre del dia seria el dictamen relatiu a modificar la composició de la comissió tècnico i social d'atenció als afectats per als desnonaments. En aquest sentit es tracta d'un acte de, de tràmit atès que la creació de la, de la comissió tècnico i social d'atenció als afectats pels als desnonaments preveia a la seva creació de 4 de desembre de 2012 una, una composició que es regula per allò acordat pel ple de l'Ajuntament del 3 de setembre de, de 2013. La senyora Maria Dolores García Romero, en 17 de gener de 2014, i en representació de la plataforma d'Afectats per la Pobresa, sol·licita que es doni de baixa la referida plataforma a la comissió. Vist el que disposa l'article 114 del Reglament Orgànic Municipal, la Comissió Informativa de Territori i Serveis a les Persones, proposa en aquest ple que s'adopti els acords següents. Donar-se per assabentat de la instància presentada per la senyora Maria Dolores García Romero. Modificar la composició de la Comissió Tècnico-Política Social d'Atenció als Afectats pels Desnonaments de tal forma que sigui la següent. Presidenta Marta Felip Torres. Vocal Sònia Trilla-Bavià, regidora competent en matèria d'habitatge Dolors Pujol i Mates regidora competent en matèria de benestar social, un representant de cada grup municipal, tret del grup municipal de Convergència i Unió sense que calgui tenir la condició de membre electe de l'Ajuntament, Esteve Gratecos Andrade, regidor Nolscrit, conseller del Consell Comarcal de l'Empordà, competent en matèria d'habitatge, un representant de la Creu Roja, un representant de la Fundació Sergi, dos representants de Càritas, un representant del Col·legi d'Advocats, un representant de la Federació d'Associacions de Veïns de Figueres, un representant de la Federació d'Associacions Veïnals del Sistema Urbà de Figueres i un representant de l'organització no governamental Tallers, dos vocals empleats públics, dos vocals personal eventual i secretària de la comissió, la senyora la TAC, la Laura Vilanova Muñoz, per delegació del secretari general de l'Ajuntament. Respecte als components de l'esmentada comissió, el nomenament dels quals és competència de l'Ajuntament i que no estan especificats al punt 2 d'aquest dictamen, mantenies que consten a l'acord de ple de l'Ajuntament de 3 de setembre de 2013. Per tant, eh, s'autoritzaria finalment a l'alcaldia a presidència perquè realitzés els actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors. Per tant, entenem que després de l'admissió a tràmit d'aquesta incertesa instància cal donar-se per assabentant de la renúncia de la representant de la, de la, de la plataforma d'afectats de, de per la hipoteca i quedaria la composició en, en, de, la, de la comissió a les mateixes condicions que es va crear en el seu dia excepte aquesta representació de, de la plataforma d'afectats de per la hipoteca. Sí, senyor Monfort. Sí, senyor Monfort. No, bé, disculpar-me per no haver entrat nosaltres encara la, la instància, que ja mirem d'entrar-la en la major brevetat possible, però, vaja, no ens ha costat coincidir amb el nostre representant, però en breu, en breu, en breu presentarem aquesta renúncia també per instància a la comissió. Sí, senyor Font. Sí, el mateix, encara han presentat el paper, intentarem presentar-ho al mateix ple, perquè no, no torni passant dos plens diferents a haver de tornar a el mateix dictamen. Senyora Mata. Bé, per nosaltres és una mala notícia doncs que la plataforma d'afectats per la pobresa hagi abandonat aquesta, aquesta comissió i, i ho serà també doncs, que, que facin efectiva la seva baixa als dos grups municipals doncs, que, que tot just ara ho comentaven és evident que són temes que tenen moltes arestes, que són temes que desperten molta sociabilitat, que són temes molt dramàtics i per tant els nervis sempre estan a flor de pell quan, quan, es, tracten, quan es tracten de situacions personals com la que tracta aquesta comissió, però sí que demanaríem un esforç per part de totes les parts i aquí crec que com a màxima autoritat doncs, la, la màxima responsabilitat i la màxima generositat també hauria de ser per part de, de la persona que presideix, que és vostè mateixa alcaldessa, per intentar, doncs, reconduir aquestes baixes i, i jo penso que si la plataforma es pogués reincorporar crec que seria una cosa bona. Evidentment, voldria dir canvis d'actituds però pensem que val, que val la pena perquè aquesta baixa no és una baixa, més, és una baixa important. No hi, no hi ha més intervencions? Totalment d'acord eh, amb les afirmacions de, de la senyora Mireia Mata, una baixa realment important. I treballarem, treballarem en el sentit d'aconseguir aquesta reincorporació de la plataforma d'affectats per la hipoteca que donc que col·labori també en tot allò que vagi sortint de, que, que es vagi parlant i, i que vagi sortint d'aquesta comissió. Entenc sí senyor Font. Sí eh, no, estic, estic molt d'acord amb el comentari que ha fet la senyora Mata i m'agradaria creure'm les seves paraules però... Eh, Tenia intenció de parlar d'això després, però ja que surt el tema, no crec que ajudi a crear aquests, aquests bons ambients que, que, que de forma pública vostè denunciï actituds de la representant d'aquesta plataforma, que després les persones que assisteixen a aquestes reunions ens comuniquen que no són certes. Eh, vostè parlava d'insults de, i desqualificacions, i les persones, el representant de la CUP i els altres representants que estan en aquestes comissions, ens diuen que no ho han viscut mai en el, en el marc d'aquesta comissió, com vostè ha manifestat públicament. No entenc que això sigui la manera per recuperar confiances i que puguem tornar a treballar junts en el, en el tema. Bé, en relació a aquestes afirmacions meves eh, són totalment certes i si no, no, no les hauria dit entenent que aquests insults i desqualificacions no es produeixen en el si de, de, de, de la comissió d'afectats per la hipoteca sinó que són públiques i notòries i s'han produït a través de les xarxes socials I això no cal que, que... això és conegut per tothom vull dir evidentment que no es dona al el si de, de, de la comissió Entenc que s'aprovaria per, per, per unanimitat aquest punt, acceptant aquesta baixa de la plataforma de fets per l'hipoteca i passèriam al punt número, oh, número 10, relatiu a aprovar la denda de subrogació amb sumar empresa d'acció social S.L. del conveni d'encàrrec de gestió al Consorci d'Acció Social de Catalunya per al servei d'acollida. Té la paraula la regidora de Serveis Socials, la senyora Dolors Pujol. Gràcies, senyora Caldesa. Per acord de la Junta General de sumar Empresa d'Acció Social, S.L., de data 18 de desembre del 2013, sumar Empresa d'Acció Social accepta la sublogació amb efectes a 1 de gener del 2014 amb tots els drets i obligacions del CASC dels convenis d'encàrrec de gestió subscrits entre el CASC i els governs locals que són adherits, substituint un diu Consorci d'Acció Social de Catalunya o CASC per sumar Empresa d'Acció Social, S.L. I, per tant, es proposa al ple l'adopció dels acords següents aprovar la denda de subrogació entre Sumar i l'Ajuntament de Figueres, del conveni d'encàrrec de gestió al Consorci d'Acció Social de Catalunya pel servei d'acollida, segons el text que s'adjunta aquests acords. El servei d'acollida dona suport als serveis d'atenció ciutadana del municipi, a nivell específic els processos de recepció i d'acollida de les persones nouvingudes. vingudes, aten informa els ciutadans sobre els temes de competència municipal els deriva els diferents serveis i recursos existents. Organitza sessions de benvinguda i cursos de coneixement de l'entorn i participa en altres programes locals que faciliten l'acollida de les persones nouvingudes. El segon és aprovar el pressupost per un import total de 27.735 euros amb 37 cèntims a càrrec de la partida pressupostària 14.205.23.101.22.699 notificar la present resolució a l'interessat i facultar a l'alcaldessa presidenta la realització de tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors. Sí, senyor Font. Gràcies. El vot de la CUP serà negatiu no perquè tinguem cap problema amb, amb l'empresa en concret ni amb la persona que està exercint el servei, sinó més a dir, al contrari, ja ho va comentar la senyora Mata en Comissió Informativa, eh, és un servei que vostès trien ex externalitzar i no gestionar directament. Nosaltres entenem que no té sentit tenir contractada durant anys i menys la mateixa persona fent el mateix servei per l'Ajuntament, ens consta que tothom eh, està content de, de la feina que està fent i, i entenem que és una decisió política seva de... Eh, Vostres són molt amics d'externalitzar de, serveis en ocasions quan no és necessari i, i creiem que en aquest sentit eh, eh, és un, gest, un servei que l'Ajuntament la, podria gestionar perfectament per si mateix i no haver de contractar una altra empresa encara que sigui una, una empresa participada per l'Ajuntament doncs per fer aquest servei. A veure, una de les causes principals que s'ha d'agafar aquesta persona és perquè parla un altre idioma que el cap treballador de l'Ajuntament el parla. No, entenc que la intervenció del, del senyor Font referia que podríem incorporar en plantilla a l'Ajuntament una persona en aquest sentit. Jo el que vostè nomena externalitzar, jo diria que nosaltres som partidaris d'aprofitar economies d'escala, és a dir, allò que ja està eh, prestat. Allò, allò que et pot prestar tingué en compte que es tracta d'un consorci, d'una empresa pública que està formada íntegrament per ens locals i per, i, per, i per consorcis de serveis socials, per tant de base totalment pública i d'iniciativa in, pública. Entenem que allò que pugui ser ja prestat per algú que té l'expertesa, que té el coneixement i amb unes condicions econòmiques favorables en el servei municipal, entenem que és molt aprofitable i molt més recomanable que no incorporar amb caràcter fixe dins la plantilla municipal a un lloc de treball que eh, sí que es, es manté en el temps perquè realment el fenomen immigratori i per tant el servei d'acollida de l'Ajuntament de Figueres ja perduren els anys, ja fa anys que va des del moment en què eh, fou, fou necessari però que realment algun dia pot deixar de ser necessari. Tenim moltes experiències al llarg de, de la vida d'aquest Ajuntament de llocs de, de treball que s'han anat incorporant però justament no són partidaris d'externalitzar sinó d'aprofitar lloc que ja s'està prestant de forma absolutament pública i amb tota l'expertesa i, i el coneixement per part d'aquests consorcis o, o d'aquestes empreses públiques i amb totes les garanties laborals per part de, de, la, de la persona que està prestant aquest servei. Per tant, sempre que, que sigui possible aprofitar economies d'escala, nosaltres des d'aquest govern municipal hi serem, hi serem totalment partidaris. Senyor Borrego, sí. Gràcies, senyor president. Només s'ha d'informatiu, eh, per la regió de quin, quin idioma estem dient? En cas és, és àrab. Bé, i per quin motiu? Perquè també podrien agafar altres idiomes, no? Romanès, vull dir, tu que cas, aquest cas és, és aquest idioma que hi ha una majoria, una, una, una, eh, hi ha una gran quantitat de, de gent d'aquest país i, per tant, a nosaltres ens ajuda tant a nivell social, a serveis socials, com, com per ajudar-los amb ells quan arriben. Evidentment, hi ha altres gent que també ens ajuden en altres idiomes. Eh? Cal passar votació a l'assumpte. S'aprova per unanimitat. Ai, perdó, ho s'ha dit qui votava en contra. Doncs, eh, vots a favor de la proposta... Pots en contra? Resultat, senyor secretari? S'han de més 20 vots, eh, 19, 19 afirmatius, un negatiu i cap abstenció. Sí, en aquest moment de man... el senyor Quim Ferrer s'hauria d'absentar i per tant excusaríem a partir d'aquest punt de l'ordre del dia la seva assistència. Passaríem al punt següent de l'ordre del dia. Dictament relatiu a aprovar la constitució d'un òrgan participatiu anomenat Consell Municipal de Salut de Figueres i aprovar inicialment el seu reglament. Té la paraula la senyora, la senyora Dolors Pujol, regidora de Sanitat. Gràcies, senyora alcaldessa. L'Ajuntament de Figueres, conscient de la necessitat d'aprofundir en el coneixement de les situacions i de les problemàtiques que afecten el complex i ampli món de la salut, així com de la necessitat d'establir espais de debat i de coordinació amb les diverses institucions, associacions i entitats públiques i privades de la ciutat que treballen per la prevenció, sensibilització i promoció de la salut als ciutadans, crea un òrgan consultiu de participació, de promoció i de supervisió que s'anomena Consell Municipal de Salut de Figueres, en endavant el Consell, en el qual hi podran estar representats membres d'aquelles institucions i organismes que tinguin relació amb l'àmbit de la salut. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents. La constitució de l'òrgan de participació anomenat Consell Municipal de Salut de Figueres. Aprovar inicialment el reglament del Consell Municipal de Salut de Figueres segons el text que s'adjunta a aquests acords. Sommetre informació pública els presents acords i el text del reglament per un termini de 30 dies a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions mitjançant la inserció dels anuncis corresponents el bolletí oficial de la província, el diari oficial de la Generalitat de Catalunya, un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació. Disposar que si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública, el reglament que ara s'aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior i es procedirà directament a la publicació. Facultar l'alcaldessa presidenta la realització de tants actes i gestions com calguin per l'execució dels acords anteriors. Això és un, un, un reglament que, que, que volem fer per, la, per crear aquesta comissió, perquè entenem que a Figueres els, la salut a, els ens de la salut estan dispersos i, per tant, doncs, si els ajuntem tots podem treure'n millor profit. Aprofito per dir que el, el regidor, el senyor Joan Font, vol fer una esmena en aquí amb un punt del, del reglament. No sé, sí. sí, senyor Font. Gràcies. Ja en comissió informativa vam demanar si era possible que els representants dels grups municipals no tinguessin per què ser regidors. Es va Cada consultaria hem fet les consultes legals i sembla que no hi ha cap problema. Per tant, en l'article 4, en el punt 1A, en on es parla dels representants de la corporació, hauria de dir-hi un membre designat pel ple a proposta de cada grup municipal i regidors no escrits sense necessitat que siguin membres electes de l'Ajuntament. Molt bé. Alguna intervenció en relació al contingut del, del dictamen? Doncs entenc que hauríem de votar aquesta esmena, senyor secretari. Seria aprovada per unanimitat l'esmena? Doncs quedaria aprovada l'esmena i entenc que també s'aprovaria per unanimitat el dictamen. Per tant, quedaria aprovat per unanimitat. Inversaríem al punt número 12 de l'ordre del dia, que és el dictamen relatiu aprovar el text reforç de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana, la número 28, a l'àmbit de les cases dels americans, habitatges dels militars. Una mica d'aigua, senyor interventor. Bé, doncs, en relació al dictamen, remuntar-nos als antecedents a la sessió plenària de 3 de febrer de 2011, en què l'Ajuntament va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de l'Àrea de Figueres número 28, en l'àmbit de les anomenades cases dels americans o habitatges del, dels militars. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en arrel d'aquesta aprovació provisional, la maté informe en data 6 d'abril de 2011 requerint la, la necessitat d'incorporar in, una sèrie de determinacions que des dels serveis d'urbanisme d'aquest Ajuntament han estat estudiades, han estat pactades amb els, eh, amb els actuals arrendataris d'aquestes aquest, cases d'aquest àmbit i eh, d'acord amb, amb aquestes eh, negociacions els serveis tècnics municipals han redactat el text reforç que se relaciona en el propi dictamen i que incorpora una sèrie d'elements d'efectes que es pugui procedir a l'aprovació definitiva d'aquest text reforç i a la seva tramesa preceptiva a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona. Per tot això posat en el dictamen, aquesta Comissió Informativa de Territori i Serveis a les Persones proposa al ple d'aquest Ajuntament l'adopció dels acords següents. Primer, Aprovar el text reforç adjunt de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de l'Àrea de Figueres número 28 en l'àmbit de les cases dels americans, habitatges dels militars, que dona compliment a l'acord adoptat per la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió de 6 d'abril de 2011. Segon, donar trasllat de tot l'anterior i el text reforç a la Comissió Territorial d'Urbanisme, instant la seva aprovació definitiva i la seva publicació i tercer facultar l'alcaldia presidència per l'adopció de tants actes i gestions com calguin per l'execució dels acords anteriors. Tal com he explicat en el dictamen, es tractaria d'una modificació puntual que té per finalitat regularitzar urbanísticament tot allò que hi ha al planejament general existent atorgava quant a potencialitat de creixement urbanístic d'aquesta zona. De manera que els actuals arrendataris d'aquests pisos eh, poguessin procedir eh, el que des del Ministeri i propietari d'aquestes edificacions és una voluntat de futura en el sentit de procedir a fer una opció de compra en els mateixos arrendataris d'aquestes vivendes. Intervencions, senyor Font? Gràcies. Um, entenem que és un, és un expedient que ve de fa molts anys i que s'ha anat arrossegant, i des de la CUP doncs, estaríem encantats que, els, que les persones que estan de lloguer en aquests pisos en poguessin ser propietàries si s'ho desitgen, però entenem que no és aquest el moment de, de fer aquesta, aquesta modificació puntual del pla general quan estem en plena, eh, o estem a punt de començar el procés de redacció del nou pla general. Creiem que és en aquest marc on s'hauria de debatre això, principalment perquè ara que s'ha acabat la primera fase sembla que hi ha un consens absolut o així recollien les... Les, o si reculli el, el document que es va fer des, del, des de l'equip redactor en què no es vol més creixement a la ciutat i encara menys a les zones que estan més aïllades que limiten amb l'entorn de la ciutat. Per tant, si hi ha un consens en què no hem de fomentar més creixement entenem que el, el que no hauríem de fer és a, a, a fer una modificació de pla general que permet duplicar upli, els habitatges de la zona dels militars i doncs, que, que s'hauria de debatre en el, en, el, en el nou pla general. Recordem que el pla general és l'únic moment en el qual es pot reduir o treure, o, o, o, o la defiquibilitat o treure-la del tot sense haver de pagar cap compensació en els, en els propietaris. Per tant, no hauríem de compensar en el Ministeri de Defensa per tallar-los la possibilitat de construir més en aquells, en aquells terrenys. Entenem que l'exèrcit o el Ministeri de Defensa tingui pressa en, en, en tirar això endavant i en, en, en poder saber d'aquests terrenys algú qui vulgui construir, Eh, més pressa tenim nosaltres i portem molts anys esperant al eh, castell per la ciutat i, i ens continuem esperant, doncs entenem que ells també es poden esperar fins que s'acabi de, de redactar el pla general i que ho puguem debatre en aquest marc que, que és on pertoca. Sí, alguna altra intervenció al respecte? Bé, en relació a aquestes afirmacions havíem dit que nosaltres, unes persones que estiguin visquent a Vivenda a Figueres, que siguin habitants de Figueres des de fa molts anys que tenen la possibilitat de poder adquirir i tenir amb tranquil·litat per ells i pels seus fills les, les vivendes on estan visquent actualment de lloguer, doncs sempre que puguem doncs, facilitarem aquesta gestió. En relació amb aquesta pèrdua possible d'edificabilitat que vostè afirma que és possible en un, en un pla general nou com el que s'està redactant, Uh, no, és, no és que a través dels, dels plans generals es pugui reduir d'eficabilitat, sinó que es pot modificar o desplaçar aquesta edificabilitat. De és a dir, uh, allò que està permès per un planejament vigent no pot ser reduït dràsticament i sense cap tipus de compensació, ja que seria una, una vinculació singular totalment expropiatori, sinó que s'hauria d'ubicar en una altra zona de Figueres. Per tant, no entenem que es pugui deixar en un dret de propietat consolidat una, una possibilitat de que, de que hi puguis edificar en un futur, sinó que aquesta zona residencial ha de ser desplaçada o compensada en alguna altra zona de la ciutat. Per tant, eh, aquesta aspiració de que mitjançant pla general es puguin reduir habitatges no, no és, no és, no és del, del, del tot cert. Eh? En, en un lloc on hi és sòl urbà, bàsicament. No, no ho entenem igual, doncs. Per tant, sí, senyor Font. No és, que no, no, és, no és així. El, el, el pla general és quan ens permet passar d'urbà a no urbà o de no urbà a urbà eh, els, els sols i, per tant, permet que unes zones on, on, on ara el pla general actual és cert que permet construir més encara del que vostès estan proposant. Si el pla general propó, eh, declara que allà no s'hi construís res més i que, aquell, i que aquell sector, quan es debat, no s'hi fan més cases, no cal compensar econòmicament a ningú és el pla general, és l'única ocasió en què podem fer això per tant, nosaltres entenem que és el moment de parlar-ne no hi ha cap problema, evidentment, que la gent aquesta tingui la tranquil·litat de deixar les cases dels seus fills però en... estic convençut que aquesta pobra gent es pot esperar el, el parell d'anys que tardarem en acabar de redactar el... el pla general i que no ens ve d'aquí el fet de deixar construir 130 nous habitatges que ara la, la... la ciutat no necessita Bé, el que vostè anomena que no cal compensar econòmicament, sí que cal compensar preveient el, el desplaçament d'aquesta zona residencial. No es pot reduir sense cap dret quan, quan està ja en un sol urbà. Bé, tindríem una discussió tècnica en aquest sentit, que en tot cas eh, nosaltres creiem oportú, realment cre, creiem oportú que en aquest moment en què ja s'ha pogut arribar a l'acord entre el Ministeri i Propietari de les Vivendes Reubicant, o aquests metres quadrats que encara quedaven pendent d'edificació en aquesta zona, quedem que és un bon moment un bon moment per deixar-ho endreçat i per poder dedicar-nos en el futur de fer el pla general incidint en, en, en altres sectors de, de la ciutat. Passaríem, per tant, a votació d'aquest punt. Entenc que s'ha de passar a votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra. Resultat, senyor secretari. S'han de, més... <coughs> de més 19 vots, 17 afirmatius, 2 negatius i que va abstenció. Sí, senyor Monfort. Sí, fins que van començar els treballs de redacció del nou pla general, la postura del grup municipal d'iniciativa era d'abstenir-nos en els punts de modificació puntual del pla general i evidentment creiem que ara, un cop començat ja els treballs de, els treballs de redacció, una mesura d'aquestes eh, no, no és el més convenient. És a dir, en, en plens treballs de redacció del pla general no fa falta fer aquest tipus de modificacions puntuals i no sé que sigui estrictament necessari i per tant, el vot d'iniciativa és, és contrari a aquesta modificació. Farem una pausa de... Amb el punt número 13, dictamen relau a aproar l'estructura de tarifes relatives al serveei urbà de taxixi per l'any 2014. Té la paraula el regidor responsable del servei, el senyor Yecora. Gràcies, senyora presidenta. Eh, el ple municipal, en sessió del dia 5 de març de l'any passat, va adoptar, entre altres acords, l'aprovació de les tarifes del servei urbà del taxi per l'any 2013. Enguany, l'Associació de Taxis Figueres, en persona del seu president, presenta sol·licitud d'actualització d'aquestes tarifes com ja és tradicional per l'any 2014 mitjançant el mètode simplificat. Vist l'edicte del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat en el que indica que aquestes tarifes poden ser ajornades en el sentit de que es pot incrementar el seu cost amb la condició de que globalment no ultrapassin el 2%, i vist que l'Associació de Taxis, a diferència d'altres anys, afegeix la sol·licitud de la implantació d'un suplement pels vehicles amb capacitat per a més de quatre viatgers, hi ha un informe del tècnic en què ens diu que s'hauria de, al dictamen que ja es va presentar a la Comissió Informativa, s'hauria d'afegir una esmena de veu que si el senyor secretari no té inconvenient Podria, podria ser la següent. A la pàgina 2, on diu suplements, diu vehicles amb capacitat per a més de 4 viatgers, dos amb 10 euros. Però, com que la interpretació pot ser eh, errònea, caldria afegir, aquesta seria l'esmena, caldria afegir sempre que siguin ocupades per 5 o més usuaris. És a dir, vehicles de més de 4 viatgers podrien cobrar un suplement de dos euros amb deu cèntims sempre i quan l'ocupació fos per cinc o més viatgers. La resta de, de capítols vist que no eh, incrementen en més d'un cent d'una manera global, serien les que es presenten a la consideració del Ple i que són les següents. Eh, el, el concepte que eh, diferencia tres eh, apartats, la tarifa 1, que és aquella aplicable als dies laborables de les 20 hores a les 8 hores del dia següent, dissabtes, diumenges i festius. I aquesta tarifa seria baixada de bandera 6.73, mínim de percepció 7.63, quilòmetre recorregut 1.71, hora d'espera 24.15. La tarifa 2, que seria la aplicable als dies laborables de 8 a 20 hores, seria baixada de bandera 5.54, amb un mínim de percepció de 7.63, quilòmetre recorregut 1.59, hora d'espera 23 euros. el suplement seria en sortida d'estació U25, avist telefònic U84, maleta superiors a 55 x 35 x 35 U15. Animals domèstics, 3.83, festes locals, s'entenen com tals el 30 de maig i el 29 de juny, 2.18 i els vehicles més, eh, amb, amb capacitat per més de 4 viatgers tindrien un suplement de 2.10, repeteixo, aquestes 6 les menes, sempre que fossin ocupades per cinc o més usuaris. Aquesta és la proposta que es fa al ple. Eh, es proposa també que, si s'accepta, se comunicaria aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya i fa a facultaria a l'alcaldia de presidència per a l'adopció de tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors. Perdó, se me fa veure, i és cert, que hi ha una altra mena que s'hauria d'introduir, que és la baixada de bandera, que jo he dit que eren 6,73, realment seria 6,86. Sí, intervencions, el senyor us plau. Gràcies, alcaldessa. Nosaltres a la Comissió formativa vam dir que no per uns motius, bueno, ens hi ens abstindrem, però jo vull insistir en el que habitualment hem vingut exposant que és que la manera de funcionar del sector del taxi Figueres no ens agrada, no vull dir que no funcioni eh? bé veu en guarda, no ens agrada però no està prou liberalitzat, vivim en un món amb moltes coses mou molt al pesar nostre molt liberalitzat, però això de que Figueres els taxis no puguin tenir més de quatre places no ens entra al cap, insistim una i altra vegada hauríem de sentar els representants del taxi hauríem de parlar-ne i hauria de ser possible doncs, que quan arriba una família o dues, doncs, puguin viatjar tots en el mateix cotxe, al final resulta més car anar amb taxi a Roses a una família estàndard europea amb dos o tres fills Tres, més aviat el que veiem, gent que ve de, de Centre Europa que s'hi han aconseguit una oferta de tren de gran velocitat i això no pot seguir d'aquesta manera. Jo ja sé, senyor Llegora, que hi ha diverses normatives que emparen aquesta manera de funcionar, que els del taxi tenen raó, que tenen el Consell, que ets d'altra pàgina 20. però jo entre tots, ens hauríem de juramentar que, perquè és la imatge de la nostra ciutat. Insisteixo, busquem la manera. Miri, avui nosaltres ens abstindrem, podríem votar que sí, però ens abstindrem perquè es vegi, perquè se sàpiga, que considerem que hi ha un problema a la ciutat al voltant del taxi. Com a petita consideració final, i no m'hi poso, entenc que tot és molt difícil avui en dia, però als preus dels que estem parlant em sembla que sovint fan que el taxi només el facin servir gent per, diguem-ne, viatjar a altres municipis però no per utilitzar el taxi dintre de la ciutat i al final és també un element de transport públic que pot servir a descongestionar el trànsit que és una de les coses que sempre estem debatent i de la que no parlem mai o paper que hi podrien jugar els taxis clar. una baixada de bandera quan han dit 680 o 670, no, no, no recordo segurament no serà massa popular entre el sector del taxi i la meva intervenció però escoltin, és que és molt car i potser ens ajudaria a descongestionar i que s'utilitzés més el, el taxi de la ciutat. Gràcies. Senyor Almedo, vol dir... No? Senyor Llecora, si vol replicar. Sí, eh, la reitero, però ho faig molt de gust, sobretot perquè la resta de companys eh, tinguin la mateixa informació les reitero que eh, des de que tenim el consorci del servei del taxi amb l'Ajuntament de Vilafant és una cosa que no depèn de nosaltres, tot i així. I reconeixo que té com usuari, com usuari potencial, que té la seva part de raó i no tinc cap inconvenient si l'alcaldesa m'autoritza eh, la propera reunió, inclús es pot provocar una riure d'aquest tipus, de consultar-lo amb l'Ajuntament de Vilafant a veure com veuen les coses i sentar-nos al treball una vegada més en una taula amb els taxistes a veure quina és la seva posició. Senyora Mata. Gràcies, senyora alcaldessa, concedir-me la paraula sobrevingudament. Doncs miri, senyor Iacora, jo recollint una mica doncs, l'idea que vostè llança sobre la taula, per posar de manifest doncs, que no tot l'Ajuntament de Figueres, o, o que una part important de l'Ajuntament de Figueres doncs, veu aquestes tarifes doncs, clarament excessives, eh, doncs, el sentit del nostre vot doncs, també serà d'abstenció, acompanyarem el, el PCC per posar de manifest, que ens sembla una exageració. Jo crec que aquí és potser és una mica agosarat eh, comprar nos amb les tarifes del, del sector del taxi a Barcelona, però és que la realitat pura i dura és que la gent, la gent que arriba a Figueres i agafa un taxi, gent que ve de la ciutat de Barcelona, i llavors, clar, que una baixada de bandera et costi el mateix que qualsevol itinerari urbà a dintre de la ciutat de Barcelona, clar, la gent es queda agreativada. Si és que han d'anar més lluny ja no et dic res. Per tant, serveixi la nostra abstenció per fer força o per posar un argument més a sobre la taula de que veiem aquestes tarifes clarament fora de lloc. Senyor Iecoràcia. Um, um... Com usuari, repeteixo, jo puc arribar a pensar diferent de com a regidor. És una petita paranoia. Però eh, li recordo alguna que segurament és una obviedat per a vostè, i és que aquestes tarifes no se les inventa l'Ajuntament de Figueres. Són unes tarifes que tenen l'autorització, el vistiplau, la benedició de la Comissió de Preus de Catalunya del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Entenc que caldria passar votació al punt. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Resultats, senyor secretari, si us plau. Son uns eh dinos afirmatius que amb negatius i abstencions. Passem per al punt número 14 de l'ordre del dia, dictamen relatiu a definitivament el reglament de guàrdia urbana. Té la paraula el regidor senyor Lecora, responsable del servei de guàrdia urbana. Gràcies, senyora presidenta. El ple municipal en sessió de 5 de novembre passat, va acordar aprovar inicialment el reglament de la Guàrdia Urbana del municipi senyor... de... Sí, perdó. perdó. És que per un error meu, s'hem oblidat de fer l'advertiment que s'hagien de votar les esmenes. És en el punt anterior, sí, té no? raó. Sí. Doncs tornaríem a fer la votació del, del punt anterior, sí i després tornar a votar amb les esmenes incorporades. La votació de, de les esmenes proposades en relació a, al preu de la, de la baixada de bandera... I en relació a l'altra tresmena incorporada i esmentada pel senyor Jécora, entenc que les esmenes s'aproven per unanimitat i reproduiríem la votació sobre el contingut de, complet del dictamen amb les, amb, amb les esmenes incorporades. Vots a favor? Abstencions? Resultat, senyor secretari. S'han de més 19 vots, 3 afirmatius, amb negatius i s'intensius. Ara sí, passaríem al punt número 14, dictament relatiu a aprovar definitivament el reglament de Guàrdia Urbana. Té la paraula el regidor responsable del servei de Guàrdia Urbana, el senyor Iécora. Gràcies, senyora presidenta. Eh, com us deia el ple municipal de sessió del 5 de novembre del passat any va acordar aprovar inicialment el reglament de la Guàrdia Urbana del municipi de Figueres vist que els representants sindicals de la Guàrdia Urbana han presentat una sèrie de delegacions vist que el Departament d'Interior comunica que no cal que emeti eh, l'informe que se li demana sobre el reglament de la Guàrdia Urbana i vistos també els informes que emeten l'inspector de Guàrdia Urbana, que emet la cap de recursos, el cap de recursos humans i el que emet igualment la tècnica d'administració general descrita a l'àrea de Seguretat Ciutadana, és per tot això que es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels seqüents acords. Primer, desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament el reglament de la Guàrdia Urbana del municipi de Figueres i disposar-ne la seva publicació al butllet oficial de la província al tauler d'anuncis de la Corporació, així com anunciar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a la referència del butlletí oficial de la província en què s'hagi publicat. 2, trametre a l'administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de 15 dies, l'acord d'aprovació definitiva de l'esmentat reglament. I tres, facultar l'alcaldia a presidència per l'adopció de tants actes i gestions com calguin per l'execució dels acords anteriors. Senyor Monfort, si vol intervenir, si us plau? Sí, el vot d'iniciativa serà contrari en aquest reglament. Entenem que ara mateix a, dintre, a dintre de la Guàrdia Urbana hi ha ja bastant malestar perquè no estan, hi ha molta gent que no està d'acord amb, amb com s'ha desenvolupat la redacció d'aquest reglament. Eh, la gran majoria de les al·legacions que s'han presentat no han, sigut, no han sigut acceptades i creiem que eh, realment... Eh, surten bastant perjudicats els treballadors d'aquest cos de, de policia per totes les atribucions que, que acaben tinguent els comandaments per sobre de la conciliació de la vida familiar i, i privada de cada un dels, dels agents. Per tant, el vot d'iniciativa serà contrari a l'aprovació d'aquest reglament. Senyor Font. Gràcies. El vot de la CUP serà una abstenció. No és que tinguem cap problema amb el, amb el reglament en si, però sí com es ha esmentat el senyor Monfort, ja ha bastant mal, mal ambient ara mateix en el, en el cos de la Guàrdia Urbana i voldríem demanar doncs, que s'esperés una miqueta més i es un esforç de renegociar amb l'escala bàsica, doncs, perquè és un acord que ara mateix no hi és. Ens agradaria que s'aprovés amb el de totes les escales del cos. Senyora mata. En el mateix sentit del, dels companys que han precedien, el nostre vot també s'ha d'abstenció. Sí, El vot del Partit Popular també votarem en contra. Pensem ques doncs que aquest reglament no ha hagut un, prou, no ha hagut un consens, no? tant amb la plantilla com amb l'escala bàsica ni com els sindicats. No? i bueno, doncs, tal com deia, nosaltres, bueno, jo soc membre del Consell de, de la Guàrdia Urbana, també de la Mesa de, de Negociació, bueno, d'altres comissions, i verdaderament doncs, hi ha un mal ambient i que crec que valdria la pena també d'anar intentant reconduir doncs, aquesta, aquesta situació. Gràcies. Senyor Llécora, si vols respondre. Sí, molt breu. Eh, començant, començant per al final, eh, evidentment no hi ha hagut consens, però no ha faltat l'interès en què hi hagués consens hi ha hagut negociació i eh, a la resta de, de companys eh, que s'han manifestat en el sentit del de, mal ambient que, que hi ha a Guàrdia Urbana és una opinió personal que admeto que pugui ser errònia admeto fins i tot que la de vostès pugui ser encertada pensem que precisament aquesta pot ser una eina per anar col·locant les coses al seu lloc i que les coses que puguin passar dins del cil de Guàrdia Urbana es vagin serenant i es vagin situant allà on han de ser -hi. Passaríem, per tant, a la votació d'aquest punt de l'ordre del dia, del dictamen. Vots a favor de l'aprovació del reglament. Vots en contra. Abstencions. Resultat, senyor secretari, si us plau. S'ha demis Dino God, Orsavi de tres negatius i cinc abstencions. Passèrem al punt número 15, el dictamen relatiu a atorgar el títol de ciutadà d'honor a Albert Comte Freixenet. Té la paraula el segon tenent d'alcalde, el senyor Joan Maria Godoi. Moltes gràcies, alcaldessa. Uh, si se'n permetes uh, explicaré com ha anat uh, tota, tota aquesta això, perquè lamentem i estic segur que parlo un nom de, de tots. Uh, lamentem profundament la mort del senyor Vercomte en la comissió del, del Nomen Clator uh, el dia 11 de febrer donc es va proposar uh, donar fer un homenatge i proposar com a ciutadà del nord el senyor Verconte però en aquell moment no, no coneixíem eh, la gravetat eh, de, de la seva malaltia, del seu estat de salut. Eh, fins i tot hi va haver la, la proposta del senyor Diego Borrego, doncs, aprofitant el seu aniversari el 19 de febrer, eh, doncs, aprofitar aquest dia de fer un, de, un decret d'alcaldia per poder atortar-li aquesta, aquesta distinció el mateix dia del seu aniversari. El, parlar amb la família eh, ens van dir que realment estava molt greu, per tant van veure que no calia precipitar la cosa perquè tampoc se li podia donar aquell en persona i per tant, malauradament sí que hem tingut la mort aquesta setmana passada del senyor Albert per tant s'haurà de canviar el dictamen eh, afegint que és eh, que, que es nomena el senyor Albert Comte sí? a títol pòstum eh? Bé, per tant Exacte. que El, el títol s'atorgarà el títol de Ciutadà d'Honor Albert Comte Freixenet, que està allò en podies 1919, en la celebració del seu 95è aniversari, com a reconeixement de la seva trajectòria com a docent investigador i estudiador i a la seva vinculació amb la ciutat de Figueres, a través de l'Institut Ramon Montaner i l'Institut d'Estudis Emportonesos, per tant, atorgar el títol de Ciutadà d'Honor a títol pòstum al senyor Albert Comte. Uh... Bé, doncs, eh, la proposta del dictamen. Jo crec que sí que seria interessant doncs, llegir eh, el text del dictamen eh, que diu, textualment, la comissió del nomenclà torna en sessió 11 de febrer del 2013, va proposar que l'Ajuntament de Figueres, de 2014, va proposar que l'Ajuntament de Figueres homenatge el senyor Berconte Freixenet, Castelló Empúries, 19 de febrer del 1919, aprofitar l'amidentesa de la celebració del seu 95è aniversari en reconeixement a la seva trajectòria com a docent investigador i estudiador. El senyor Albert Comte va exercir com a professor d'Història, Geografia i Art a l'Institut Ramon Montaner Figueres entre 1957 i 1987, des d'on va promoure la recerca històrica i social, tot proposant treballs de recerca als estudiants de secundària i iniciant-los en la metodologia de la investigació. Per a ell, la docència i la recerca són indissociables en el bagatge intel·lectual i la funció d'un professor d'institut. L'any 1963 es va doctorar a Madrid amb l'estudi El Alto Empordant, una obra que encara avui és de referència obligada per l'estudi de l'Empordà. Com a vicepresident de l'Institut d'Estudis Empordanesos entre 1964 i 1992, n'ha estat una peça clau tant en la gestió d'aquesta institució com en fer-se càrrec de la seva principal publicació als anals. Havem publicat els mateixos anals bona part dels seus treballs sobre temàtica empordanesa que han deixat palesa la seva manera de traslladar la història general a l'àmbit local. Atès que segons el reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Figueres es podrà atorgar la distinció de ciutadana o ciutadà d'honor de Figueres a les persones que en el desenvolupament del seu treball a la ciutat sobresurtin per l'especial repercussió social de la seva tasca, atesa la biografia d'Albert Comte Freixenet que s'adjunta a l'expedient i que demostra bastament que és mereixedor d'aquesta distinció és per tot això que aquesta comissió informativa de serveis generals i promoció econòmica proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents atorgar el títol de ciutadà d'honor a títol pòstum a Albert Comte Freixenet en la celebració del seu 95 è aniversari i facultar la l'alcaldessa presidenta per dictar i fer tants actes i gestions com calguin per dur a terme aquest acord d'adoptat Hi ha alguna intervenció al respecte? Doncs enteníem que eh, per unanimitat s'adoptaria aquest acord de poder concedir, encara que sigui títol pòstum, malgrat que la voluntat va ser realment en vida del senyor Albert Conta, un títol mereixedíssim per la seva trajectòria, tant acadèmica, tant professional com científica, i atorgar-li el títol de ciutadà d'honor d'aquesta ciutat. Passaríem al punt següent... Aprovaríem l'esmena, sí, a incorporar-hi a títol pòstum. Passaríem al punt següent, el 16 dictamen relatiu a aprovar conveni de col·laboració amb l'Associació per la Formació Professional de l'Alt Empordà pels cursos 2013-14 i curs 2014-15. Té la paraula el primer tenent d'alcalde i regidor de promoció econòmica, el senyor Manel Toro. Moltes gràcies, caldessa. Bé, efectivament és un dictament per establir aquest conveni. Eh, dient que aquesta associació formació professional a l'Alt l'Empordà està formada per la Càmera de Comerç de Girona, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, l'Ajuntament de Figueres, la Fundació Privada Miquel, l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, el Gremi de Pastissers i el Gremi de Flaquers de les Comarques Gironines i la Denominació d'Origen Empordà és l'associació per la formació professional de l'Alt Empordà la que gestiona aquesta escola d'hostaleria, que està ubicada a l'Avinguda Maria Àngels Anglada 11, i entre les activitats docents del centre destaca l'organització de cursos de formació arreglada, formació ocupacional, formació contínua, vegin com d'altres cursos específics i complementaris i de reciclatge de professionals. Des de l'àrea de promoció econòmica es considera interessant col·laborar estretament en el, el desamplomament de la formació en aquest centre, ja que es valora que la formació és fonamental i un dels sectors capdalts de l'economia de la ciutat, com és l'hostaleria. Per tant, es considera adequat fer una aportació anual de 60.000 euros durant els cursos 2013-2014, 2014-2015, 30.000 euros en concepte d'aportació ordinària i 30.000 euros en conceptes d'aportació extraordinària. Les partides es detallen i eh, passem directament en, en el... els punts eh, que s'haurien d'aprovar que seria el primer a aprovar aquest conveni de col·laboració amb l'Associació per la Formació Professional de l'Alel-Empordà i l'Ajuntament de Figueres per aquests cursos 2013-14 i 2014-15. Efectuar els pagaments, sempre prèvia presentació per part de l'Associació de la Corresponent Justificació Econòmica, 30.000 euros en data 15 de març del 2014, i altres 30.000, amb data 15 de juny del 2014. Facultant a l'alcaldessa presidenta per dictar tants actes i gestions com calguin per dur a terme els acords adoptats. Fer un esment sobre les dades de l'Escola d'Hostaleria, més de 480 alumnes en aquests moments, en aquest curs, amb 20 treballadors, amb, eh, treballadors de servei 8, una plantilla fixa, per tant, de 28 persones, i alumnes que hi treballen, 200. Es fan més d'una desena de cursos entre l'Ajuntament i eh, de Figueres i Roses, el SOC, cursos privats, estudis de grau mitjà de la Generalitat de Catalunya i també d'integració social, entre d'altres. Per tant, recolzar l'activitat d'aquesta escola és quelcom bàsic, fonamental, per eh, poder continuar amb l'activitat, la generació d'activitat econòmica en la nostra ciutat i especialment amb un sector tan clau com és l'hostaleria. Per tant, demanaríem l'aprovació d'aquest dictamen. Senyor Font, sisplau. Gràcies. Sense qüestionar la, la importància de l'escola d'hostaleria, Nos entenem que és important per la ciutat, sí que és, és evident que la seva construcció ha estat envoltada des del principi d'un de, de, món d'informes tant de de secretaria com, com d'intervenció on s'anava avisant de que el, el, el conveni definitiu beneficiava la part privada i la ciutat en sortia perjudicada el, el model que han acabat sortint ara es demostra doncs, que no acaba de, no de rotllar no acaba de ser viable econòmicament i es demana que la ciutat torni a fer un esforç per, per garantir-ne la continuïtat entenent nosaltres que la continuïtat de l'escola és important no entenem que sigui l'Ajuntament la, qui hagi de fer aquest, aquest esforç i vam demanar dilluns passat, i tornem a demanar si ens poden facilitar quines són les aportacions extraordinàries que faran les altres administracions i que farà la part privada doncs per, per, per possibilitar la, la continuïtat de l'escola. Senyora Mata. Gràcies senyora alcaldessa. El sentit del nostre vot també serà contrari perquè si bé doncs ens sembla del tot encertat doncs, donar el suport a aquest tipus d'iniciativa que d'altra banda sempre hem lamentat molt que no pogués ser una iniciativa de l'àmbit doncs, estrictament públic i nosaltres sempre ens haurem de lamentar de que... De que... Figueres com a ciutat no tingui com a Girona uns, uns estudis públics en matèria d'hostaleria i, i turisme i aquesta és una assignatura que ens queda pendent a la ciutat. Doncs bé, Com deia, aquesta col·laboració pública-privada ens sembla interessant, el que ja no ens sembla interessant és que aquest model, en, en lloc de cada, desdevenir cada cop més sostenible, sembla que cada cop és més insostenible perquè cada cop anem posant més diners, més diners. Per tant, a nosaltres ens sembla que 30.000 euros anuals és ja una xifra molt considerable duplicar-lo fins a 60.000 no ens sembla una cosa enraonada. Alguna altra intervenció, senyor Caselles? Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres... Bé, nosaltres votarem que no. Votarem que no i explicaré per què. I... És important. Miri, senyor Toro, jo trobo que el que ens acaba d'explicar està bé. Comparteixo amb vostè, doncs, que aquest augment d'alumnes, el que vostè ens ha explicat, però malauradament aquest és el primer dictamen que es presenta avui aquí que prové de la seva àrea i de la que vostè és el regidor de promoció econòmica. Estem estorats, en parlarem després, amb totes les notícies que estan sortint a la premsa i en la seva condició d'impotat. El, no el que jo no puc fer, senyor Toro, el que no pot fer el grup socialista de cap de les maneres és que és fer una nota de premsa demanant explicacions. Si després, en el torn de premsa i preguntes, si són les explicacions, el dia que torna a haver-hi un dictamen, doncs modificarem el vot... Però que les explicacions arribaran arribaran més tard del que és aquest dictamen. Llavors com que vist el que llegim al diari, vist la manca del que ens estan de masses explicacions que hi entrarem després en els elspreccs i preguntes. De moment, en aquest dictamen, com que considerem que vostè no li discutim o no li discutirem que ha de seguir com a regidor, això no ho hem, no ho hem qüestionat mai, però sí que les atribucions que té, sigui com a conseller d'Algat de, de Fiserce sigui com a regidor de promoció econòmica sigui com a tinent d'alcalde en haurem de parlar d'això en aquest moment doncs seria molt poc coherent que nosaltres donguéssim suport en aquest dictamen que ens està proposant i insisteixo i espero que se solucionen les coses el més aviat possible i eh, per mi li confesso que és francament desagradable aquesta intervenció i les que suposo que vindran després però és que no seria coherent no seria coherent si ara dongué suport en això per la forma senyora Toro li prego que ho comprenqui Bé, el vot del Partit Popular, per suposar que serà també un vot contrari. Nosaltres bueno, ja sap que tot el tema del conveni de l'escola d'hostaleria està doncs, en mans de, de fiscalia. Eh? Doncs no, no hi donarem el nostre suport perquè és això, hi ha ja 30.000 euros, ara ja estem dient 60.000 euros, perquè 2014 o 2015 bueno, no, no, no, no hi podem donar suport de cap de les maneres. Gràcies. Senyor Toro, si vols si vol respondre fer una petita apreciació el tema del conveni de l'escola d'hostaleria no està en mans de Fiscalia està en mans de l'oficina Antifrau que es va que és un òrgan absolutament eh, fora del, del poder judicial no està Fiscalia ni està a cap jutjat està a l'oficina Antifrau des de fa més d'un any i l'únic han demanat és canviar enviem l'expedient no hi ha hagut ni una resposta més senyor Toro si vol respondre Sí, moltes gràcies veu una precisió eh, La qüestió aquesta de l'antifrau no té res a veure amb mi eh? no, la, deixa, no, Per aquí no va Bé eh, Estic d'acord amb una cosa que ha dit vostè eh, I estava pensant Quan eh, Pensava ja que Teníem avui la sessió El fet és que és una situació desagradable Per a qualsevol de nosaltres Tindrà que parlar d'un company amb una situació que dius Què, què és això? De què va? Bé, aquí no, no és el lloc per a fer-ne ara això després eh, entrarem en matèria perquè suposo que aquest serà un tema que sortirà eh, jo he enviat una nota de premsa amb l'explicació de la qüestió que hi ha això ho que, eh, determinar una senyora que està a més de 1000 quilòmetres d'aquí i que s'obre la base dos converses molt concretes que apareixen en el sumari pren una decisió i diu aquest senyor necessita unes garanties processals perquè li vull preguntar algunes coses i eh, això és el que es produeix i, i això és exactament el que és una imputació amb aquests termes. Bé, eh, aquest és un procés que té un final eh, i que eh, tinc molt clar que aquest és un procés que té un final i que eh, bé estem seguint els tràmits eh, processalment adequats per que aquesta senyora pugui prendre una decisió sobre aquest tema i desimputar quan abans bé en quant a la manera o les formes o com gestionem aquesta situació en el moment inicial que es va produir tota aquesta situació vaig posar tots els càrrecs a disposició de la senyora alcaldessa i en aquell moment doncs bé, vaig estar un temps amb el que ella va considerar oportú que les competències aquestes deixés d'exercir-les i al cap del temps, eh, no es viam produir més fets, vaig, eh, la senyora Caldès va considerar oportú el retorn d'aquestes competències. Amb aquell temps els he explicat sempre la mateixa situació. Hi havien unes converses molt concretes amb aquest senyor, dos i eh, els fets eren els que eh, no ha canviat en absolut i eh, quan hem tingut eh, els papers en la mà, efectivament s'ha confirmat que aquesta era la situació que hi havia. Bé. Jutjar tot això jo crec que ho tanco aquí, però em sembla que és formular un prejudici. I, per tant, en tant que garanties processals són garanties processals. El que cada un vulgui fer i com a grups polítics tindre una actitud envers de els casos aquests concrets és una que és lliure. Ja he dit el que sentiria jo en quant a un tema personal, si afectés a qualsevol dels que estan aquí, em sentiria violent, violent,dolgut. Eh, és una situació que no, no és agradable. Bé ens coneixem tots en qui eh, les actituds i les maneres de fer són les que són i no n'hi han d'altres. Passem a el que és la qüestió del dictamen com a tal.a i que hi ha informes negatius, però separem el que va ser la construcció de l'Escola d'hostellarari, que és la gestió en aquests moments actuals la construcció de l'escola d'hostaleria no té res a veure amb aquest dictamen concret en aquests moments estem parlant d'una escola que està gestionant d'una manera magnífica uns cursos i una formació que es necessiten en el sector de l'hostaleria i tenen un problema concret que s'està abordant en aquests moments que és que la situació financera que acumulen els impedeix funcionar d'una manera correcta tret i solucionada la situació financera que es resolen amb aquests dos exercicis, a partir d'aquí són perfectament viables en quant és lo que és la mecànica de funcionament anual. Els seus pressupostos són i els que són i poden funcionar una vegada resolt aquest tema puntual en què necessiten aquesta tresoreria per poder fer front i tancar la part financera. Per tant, entenem l'equip de govern que és necessària aquesta formació, que és necessari tancar aquest problema concret que hi ha i per tant des de l'Ajuntament que veiem que eh, surten d'aquí persones formades, que és el que necessitem per eh, rebaixar aquesta xifra important que tenim d'aturats, per tant és una aposta que entenem que és la que precisament estem defensant constantment. Alguna intervenció? Passaríem a votació. El dictamen... Sí, senyor Caselles? Sí, gràcies. Senyor Torres, no vull seguir embrutant el debat d'aquest punt de guarda del dia, i en parlarem després, però evidentment jo crec que sí que requereix un debat, això és el carrer, i si avui no parlem el que és el carrer malament, parlarem més tard, educadament i com puguem, però anem de parlar, no s'entendria que no ho fessim. Senyor senyor Font si no, no m'han contestat la pregunta sobre les aportacions econòmiques que fan. Passaríem a votació. Aquest punt 17 de l'ordre del dia. Vots a favor del dictamen, de l'aprovació del dictamen. Vots en contra. Abstencions. Resultats, senyor secretari. S'han de més 19 vots, 11 afirmatius, 7 negatius i una abstenció. Parceríem al punt número 17. Dictament relatiu a aprovar provisionalment l'expedient de modificació d'ordenança fiscal número 8 tela paraula el primer tren d'alcalde i regidor dissident del senyor Manel Toro. Moltes gràcies alcaldessa. Bé, efectivament es tracta de dos temes molt concrets que s'han de modificar en aquesta ordenança fiscal, eh, és aprovar provisionalment aquest expedient de modificació de la ordenança fiscal número 8 reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament i aprofitament especial del domini públic, també de prestació de serveis o de realització d'activitats administratives de competència local exposar al públic i autoritzar l'alcaldessa a presidència perquè faci tants actes i gestions com calgui. Concretament es tracta de, en l'apartat d'estacionaments regulats, el SARE, aquesta és una ordenança que regula un munt de situacions, però hi ha en un parell de temes concrets. Concretament aquesta, que és el que es paga a la zona verda, estava establert amb una quantitat i la rebaixem a 0,20 euros per dia o per setmana un euro. És a dir, els usuaris de la zona verda pagaran un euro per setmana en lloc d'aquells dos inicialment previstos. I un altre detall que es retoca és els serveis que es presten per taxa de despedició de documents de secretaria i altres serveis que són fotocòpies de documents municipals que es regulen a 0,45 euros. I, al tanto, que aquesta és una quantitat que pot portar engany perquè fer una fotocòpia, eh, tots sabem lo que costa en un lloc eh, qualsevol, però no es tracta de portar un document i que te faci una fotocòpia, sinó és que hi ha una, ta, una, una recerca del document, perquè el que s'està demanant és algun document que està en els arxius municipals, que s'ha de buscar, s'ha de recollir, s'ha de fer la fotocòpia i entregar-la al ministre. Per tant, és una quantitat molt moderada que des de l'algun no cobreix el cost del servei però que s'estableix en aquest 0,45 euros. Senyor Font, plau. Gràcies. Cada vegada que hem anat, passat per ple algun tràmit referent a, les, a la implantació de les zones verdes des de la CUP ja hem votat afirmativament i una de les coses que reclamàvem era una, una baixa en el preu dels, dels veïns i per tant doncs ara molt alegrement doncs, votarem a favor d'aquest punt. Alguna altra intervenció al respecte? Senyora Almedo Si sí, nosaltres no hi donarem suport perquè com vostès ben saben nosaltres no som partidaris doncs, a les zones verdes tot i que bueno, s'ha baixat bé ens en alegrem i és que això s'ha de votar doncs, tot conjuntament però nosaltres sí que estaríem a favor doncs, de la tatxa, de les taules cadires i de la realització d'activitats administratives de competència local amb això estaríem d'acord però si ha d'anar conjunt ha d'anar conjunt doncs, bueno continuarem que no. nosaltres, ja tal com havíem manifestat no estem d'acord doncs, de, de la implantació de, de les zones verdes Senyor Casellas votarem que no nosaltres, ja és ben coneguda la nostra posició en relació a tots els, els preus públics les taxes i els impostos de les darreres ordenances per tant, doncs, no hi votarem en contra molt bé, doncs passarem a votació aquest punt de l'ordre del dia, el punt número 17, vots a favor. Vots en contra. <coughs> resultats, senyor secretari, sisplau. S'han de més 19 vots, 15 afirmatius, 4 negatius i cap abstenció. Passaríem al punt número 18 de l'ordre del dia, que és el dictamen relatiu a iniciar la tramitació per la formalització d'un conflicte en defensa de l'autonomia local contra diversos articles de la llei 27 2013 de 27 de desembre de 2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Aquest punt és el relatiu a eh, la proposta o l'aprovació definitiva que hi ha hagut i l'entrada en vigor de la llei 27 2013, coneguda com a arsal. Aquest arsal, que va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013, vulnera clarament l'autonomia local i les competències exclusives en matèria de règim local i d'organització territorial de la Generalitat de Catalunya, que estan reconegudes en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006. L'arsal no respecta els principis que formen tampoc la Carta Europea d'Autonomia Local ni tampoc l'autonomia local que està constitucionalment garantida. Elimina el principi de subsidiarietat i de màxima proximitat de la prestació de serveis en els ciutadans imposa mecanismes de control que porten a una dependència jeràrquica. Són tres blocs de continguts els d'aquest Arçal que limiten l'autonomia local local, que lesionen aquesta garantia constitucional de l'autonomia local el, desapoderament, el des, desapoderament competencial dels municipis en vulneració de la garantia constitucional de l'autonomia local, reconeguda en els articles 137 i 140 de la Constitució espanyola, la inclusió de mecanismes de tutela, condicionants i controls d'oportunitat en vulneració de la garantia constitucional de l'autonomia local i la vulneració del principi democràtic de, eh, en, en, en l'àmbit local. Així mateix, aquesta llei és totalment prejudicial per al conjunt de la ciutadania i per al bon funcionament de l'administració local, ja que posa en perill el sistema de prestació de serveis municipals i, concretament, el sistema de serveis socials de proximitat, allunant-nos de la ciutadania. No porta millores a l'administració local, sinó que la castiga, quan la seva gestió s'ha demostrat molt més eficaç que la de l'administració de l'Estat, sent aquesta la més endeutada respecte al global i respecte a la despesa pública que realitza. El mes de maig d'enguany es compliran 35 anys de la Constitució dels ajuntaments democràtics. Els ajuntaments han estat capaços des d'aquest de, any 1979 d'afrontar els reptes i els canvis culturals de finals del segle XX, forjant un model de convivència, benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de vida. 35 anys es pren un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir serveis locals bàsics perquè ara amb aquesta llei es torni a un model de fa 40 anys enrere amb un marc competencial requític i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat i també allunya les decisions i, con i el control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l'actuació per garantir un mínim de cohesió i de convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya. Atès que el conflicte en defensa de l'autonomia local, d'acord amb l'article 79 bis de la llei orgànica del Tribunal Constitucional, es pot plantejar quan les normes de l'Estat amb rang de llei lesionin l'autonomia local constitucionalment garantida i d'acord amb l'article 75 ter, segon i tercer de la, de la mateixa llei orgànica, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de l'autonomia local és necessari l'acord del ple de les corporacions locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d'aquesta, havent-se de sol·licitar de manera prèvia a la formalització del conflicte, dictament amb caràcter preceptiu, però no vinculant del Consell d'Estat. Per tot allò exposat, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Promoció Econòmica proposa a l'Ajuntament en ple l'adopció dels acords següents, Primer, iniciar la tramitació per la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra els articles primer i segon i de més disposicions afectades de la llei 27 2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, d'acord amb el text que s'adjunta, i segons el que s'estableix als articles 75 bis i següents de la llei orgànica 2 79 del Tribunal Constitucional. Segon, a tal efecte, sol·licitar... Dictament del Consejo d'Estat conforme està establert el 75.3 de la llei orgànica del Tribunal Constitucional per conducta del Ministeri de Hacienda i Administracions Públiques a petició de l'entitat local de major població, així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. I tercer, facultar i encomanar l'alcaldessa per la realització de tots els tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per atorgar escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la procuradora doña Virgínia Aragón Segura, col·legià número 1040 de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid, per tal que en nom i representació de l'Ajuntament de Figueres, de forma solidària i indistinta, interposi conflicte en defensa de l'autonomia local contra la llei de, ra de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins on tenia una sentència ferma i la seva execució. Jo, en relació a aquest punt, i atesa la gran transcendència que té, de, la, de, la, de manera que es tracta de la primera vegada que des del món local, des de Catalunya, des de aquest Ajuntament de Figueres s'exerceix aquesta via d'accés a plantejar un conflicte de defensa de l'autonomia local, demanaria el consell de tots els grups municipals en relació a aquesta petició per la transcendència que té i per la greu limitació que suposa de serveis municipals. Aquesta arsal, no només de serveis socials, com esmentava el dictamen, sinó d'altres serveis, com serien els de sanitat i els d'educació, impossibilitant la seva prestació per part de molts ajuntaments, sobretot dels més petits. Pensen que amb aquesta, amb aquesta llei els municipis de menys de 5.000 habitants pràcticament veurien limitades les seves competències bàsiques al manteniment del servei de cementiri municipal obligant-se a passar la resta de serveis municipals bàsics i complementaris a la seva prestació mitjançant òrgans supramunicipals com podrien ser la Diputació, la, la Diputació Provincial. Demano, en garantir d'aquesta autonomia local i d'aquesta proximitat absolutament essencial de que es prestin els serveis en el territori més pròxim al ciutadà, un vot a favor d'aquest conflicte en defensa de l'autonomia local per a requerir... El màxim de consens en aquesta actuació que és de màxim interès per al nostre ajuntament i per a la nostra ciutat de Figueres de manera que es poguessin garantir en el futur la prestació de tots els serveis que el plenari d'aquest ajuntament acordés implantar en la ciutat de Figueres. Intervencions. Sny. Olmedo. Sí, per part del Partit Popular doncs crec que no podrà tenir tot el consens. Nosaltres no hi votarem a favor. I llavors, si em permet, doncs, també un parell de punts. Uh, se trata de una ley necesaria para garantizar y asegurar el correcto funcionamiento de la Administración Pública Local y de sus instituciones, ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells, y consells insulares, instituciones forales, mancomunidades, entes comarcales, entes locales, menores, así como marcar la diferencia a través de la prestación de unos servicios públicos sostenibles y de calidad con independencia de la residencia del ciudadano. Por eso, esta ley persigue como objetivos generales en su implantación que haya una sola Administración para cada competencia, la eliminación de las duplicidades, no se gaste más de lo que se ingrese y se paguen poco tiempo a los proveedores de servicios, que los ayuntamientos tengan garantizada la financiación para los servicios que prestan. Es, necesar, es necesario recalcar que no se suprimen concejales en los ayuntamientos. La gran mayoría de los concejales realizan un trabajo para sus vecinos sin contraprestación retributiva. Se, realiza, se racionaliza y homogeniza su sistema retributivo y de funcionamiento con transparencia, para que los ciudadanos sepan el número de dedicaciones exclusivas de sus representantes públicos, los que cobran y qué equipos están a su disposición en sus labores de servicio público. No se intervienen los ayuntamientos ni desaparecen. Se fomenta su fusión, que en todo caso será voluntaria. No se elimina la prestación de servicios sociales, ni la de educación, ni los servicios sanitarios. Se produce un traspaso competencial a las comunidades autónomas con unos períodos transitorios claros y su financiación garantizada a través del nuevo sistema de financiación autonómica y local, previsto para el año 2014. No se, no se privatizan los servicios públicos, es más, prevalece el derecho administrativo, la ley de contratos de salud público y el estatuto básico del empleado público, sobre otras fórmulas de gestión, por lo que se promueve la máxima transparencia y una gestión más eficiente. Por otro lado, sí que se promueve la máxima transparencia y justificación ante el Pleno de la correspondiente corporación municipal, en aras de acreditar de manera autónoma cuál es la gestión que el Gobierno municipal entiende, demuestra e informa de manera pública que es más eficiente para los ciudadanos. No se condena a las zonas rurales, porque no se quitan competencias a ningún municipio sea del tamaño que sea. Al potenciar a las diputaciones se asegura el mantenimiento de unos servicios obligatorios de calidad con independencia del lugar de residencia del ciudadano. Bueno, crec que poder seguir iria llegint i poder afinar don's compensaria vostès, no? Només eh, de que crec que és una bona llei, no? Només per acabar, con estas medidas el gobierno de Mariano Rajoy cumple con los compromisos adquiridos en su agenda reformista y con la necesidad de superar definitivamente la situación de crisis heredada. Por ello, esta reforma no solo mejora la calidad de la gestión en la Administración local, sino que se potencian los servicios que presta, en beneficio de los verdaderos protagonistas de esta ley, los ciudadanos. Para el Partido Popular es importante resaltar cómo, a pesar de las dificultades, la mayoría de los alcaldes han conseguido cumplir con los criterios de estabilidad, reducir el déficit de sus cuentas públicas y alcanzar incluso el superávit, siendo ahora mismo la única Administración que en su conjunto ha abandonado los números rojos. Bé, bueno, hem de dir que potser aquí, en aquest Ajuntament, potser no, encara no estem, no?, A aquest Ajuntament de Figueres. I per això valora molt positivament la sensibilitat i receptivitat del govern de la nació con les administracions locales al promover una llei que ha sido la més consultada i la més participada de la història de la nostra democràcia. Gràcies. Si algú li interessa li faria arribar tota la, aquesta documentació. Bé, alguna altra intervenció al respecte? Bé, només per, per uh, contestar una miqueta la... És una llàstima, realment, és una llàstima que no pugui aprovar-se per unanimitat una cosa tan important per la nostra autonomia i per la capacitat del, de la nostra ciutat de, de seguir decidint quins serveis municipals volem prestar i que hagin de ser decidits per la comunitat autònoma o per una administració de l'Estat. Vostè feia referència com a gran èxit... Que, eh, o feia referència en aquests escrits que en llegia, que diu una, una sola administració per a cada competència. Sí, sí, però que aquesta sigui l'administració local. Necessitem que hi hagi una sola administració per a cada competència, però si pot ser a la local, millor que no a l'autonòmica o a l'estatal. També feia referència a la garantia de finançament. Això demanem. Garantia de finançament de serveis municipals, però garantia de finançament, i aquesta llei no ha anat acompanyada de cap llei d'hisendes locals nova. De què serveix tenir una llei de recentralització de les competències municipals que digui que es garantirà el seu finançament quan no ha estat acompanyada d'una llei d'hisendes locals ni de cap de llei, llei de finançament de les hisendes locals? Considera un èxit que no se suprimeixin regidors. De què serveis tenir regidors si no poden decidir quines, quines competències s'exerceixen en el seu municipi? De què en farem d'estar sentats aquí 21, 35 o 44 si no podem decidir quins serveis municipals podem establir? S'imagina vostè la prestació de serveis socials que es fan ara actualment a l'Ajuntament de Figueres en mans de la Generalitat de Catalunya en aquests moments actuals? S'imagina que tot el que s'està fent directament des de situacions d'atenció de, de, de situacions d'emergència social l'Ajuntament de Figueres o qualsevol ajuntament més petit hagi d'estar derivada a la seva decisió a la Generalitat de Catalunya o qualsevol altra comunitat autònoma en altres, en altres comunitats. Aquesta voluntat recentralitzadora és justificada segons el Govern central per l'eficàcia i l'eliminació del deute públic a les administracions és totalment injusta, perquè ho fa pagar justament a l'administració local, que és la menys endeutada, està molt més endeutada la de l'Estat, i no parlem ja la dels municipis petits que no tenen cap tipus d'endeutament ni, ni de situació de, de dèficit, sinó que el 70% del deute municipal es concentra en ajuntaments com el de Madrid i en altres ajuntaments d'aquestes característiques. És molt injust fer-ho pagar en els municipis de menys de 5.000 habitants, en els de menys de 20.000, inclús en el nostre, que 3 milions de remunyament de treseròria negatiu és un percentatge ínfim que representa una bona gestió municipal i una capacitat absoluta per decidir els serveis municipals que volem tenir a la ciutat de Figueres. És una oportunitat perduda. i Jo espero que amb els anys vegi, per sort això prosperarà, encara que no tinguem el seu vot, i amb els anys vegi que ha sigut un gran encert plantejar aquest conflicte en defensa de l'autonomia local i que esperem que serveixi per alguna cosa en el seu recorregut i que acabi amb una bona sentència, amb una justa sentència del Tribunal, Constituc... del, del Tribunal Constitucional en defensa d'aquesta autonomia local. Procediriem per tant, a la votació. Sí, senyora Almedo? Uh, crec que bueno, estem amb el nostre dret de votar al contrari, no? O és que t'hem de votar que sí perquè vostè ho digui, no? Vull dir que oh, el sistema no mostra que m'agradaria que, bueno, és que està digent quan em diu que nosaltres hi votarem i que li sap tant de greu, que li sap tant de greu, em i sap que, greu, no bueno, greu. hi ha altres coses que no els aportem i tampoc no li saben tant de greu, que, bueno, nosaltres bueno, pensem que massa aquest... especial greu. Bueno, no. li sap creu, nosaltres tenim aquest funcionament i a més a més estem convençuts eh? o sigui, no perquè ens ho digui el partit, no? sinó que és que a més a més hi voto conscient i crec, eh? Vull dir, verdaderament si hem d'estar, vull dir, si hem d'apostar per un juntament com aquests que estan, que han estat governant doncs, tots aquests anys i el que continuen governant vull dir, anem apanyats eh? perquè si sí, vostè pot aquí fer cap davantera ara d'aquests 3 milions de romanentes de sorreria negativa, bueno, no tornarem a parlar però vull dir, estan endeutats, fins i tot vostès no poden fer ni crèdits no? perquè estan eh, eh, més endeutats del que es pensa no? més de, de, de... el, el, lloc, Medo, el nivell d'endeutament bueno, d'aquest ajuntament 75... un 76% és dels més baixos que ha tingut l'Ajuntament bueno, de Figueres sí, en tota sí. la història, tota història de l'Ajuntament sí, sí. Democràtic Així hem acabat amb de un 76% no? de crèdit Va. Pendent no, no poden, vostè, no poden, no, no poden fer El nivell d'endeutament, senyor Olmedo És de dels passar... més baixos que ha tingut l'Ajuntament de Figueres des d'aquest de de Ajuntament Democràtic Si sí, el pressupost, vostè sabeu que aquest pressupost del 2014 si no es podia ni aprovar vull dir, els informes que hi havia no s'ajusta ni a la llei pressupostària ni a res, bueno, ara no entrarem a valorar però vull dir, estem molt contents de votar-hi en contra d'aquesta llei Gràcies, sí. doncs nosaltres estem contents de que això pugui prosperar independentment del, del seu vot Passaríem a votació, el punt 19 de l'ordre del dia. Perdó, el punt 18. Vots a favor? Vots en contra? Resultat, senyor secretari? S'han de més 19 vots, 17 afirmatius, 3 negatius i cap abstenció. Passaríem al punt número 19 de l'ordre del dia, dictament relatiu a constituir un òrgan mixt intern anomenat Comitè Director per als Plans d'Organització i Dinamització de l'Administració Electrònica i determinar la seva composició. Té la paraula el regidor el senyor Pere Giro. Gràcies, presidenta. La Comissió Informativa de Serveis Generals i Promoció Econòmica proposa que s'adoptin els acords següents. Constituir un òrgan mix intern que s'anomenarà Comitè Director per als Plans d'Organització i Dinamització de l'Administració Electrònica. 2. determinar que la finalitat d'aquest òrgan serà la de direcció, impuls, suport, proposta de priorització i d'aprovació de la gestió de la cartera de projectes derivada dels Plans d'Organització i Dinamització de l'Administració Electrònica. 3. determinar que la convocció sigui la següent. Presidenta, l'alcaldessa, presidenta, vicepresident Pere, Pere Giró Fàbrega, vocals, l'interventor municipal de fons, el secretari general de l'Ajuntament, els gerents de l'Ajuntament, el cap de comunicació, el cap d'informàtica, el cap de l'oficina municipal d'atenció ciutadana, l'arxiver municipal... Un representant per cada àrea de l'administració municipal designats pels gerents. Un representant nomenat per la junta de personal i el comitè d'empresa. Quart, determinar que l'òrgan creat fixarà el seu règim de sessions. Cinc, autoritzar a l'alcaldia presidència perquè realitzi els actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors. Intervenció en senyora Mata. Gràcies senyora alcaldessa. El sentit del nostre vot serà, serà positiu amb, amb, una, amb una esperança i una anotació. L'esperança és que no es compleixi aquella dita que diu si una cosa vols que no, no tirin davant creieu una comissió. I vull recordar que en el ple, de, en el ple que estem ara n'hem creat i ho reformulat quatre, que no són pas poques en manifestar la nostra preocupació important pel lent lentíssim eh, avenç de, de, de l'informatització del nostre ajuntament eh, que era un dels objectius d'aquest de, de mandat municipal de l'equip de, de, de govern. Eh, veiem que això es va lentint i a més a més successivament aquest final d'any hem anat aprovant modificacions de crèdits en, que, en, en els que es minvava partida per, de, per aquest objectiu i es passava a altres necessitats que no poso en dubte que ho fossin però que en qualsevol cas s'hanat anat aquest Shan parlant a nivell de pressupost per tant esperem que com a mínim aquest últim any doncs això arrenqui perquè penso que és notori per qualsevol persona que en sigui usuària en un o altre nivell de que l'administració electrònica a Figueres és una cosa encara molt molt molt testimonial. Alguna altra intervenció? Doncs per en... entenc que s'aprova aquest punt per unanimitat. Quedaria aprovat i passaríem al punt número 20. Hi ha un assumpte urgent en relació a una proposta de eh, nomenament d'un representant de l'Ajuntament a la Comissió de Garanties d'Admissió Primària i de Secundària, que és una necessitat que ha sorgit aquesta, aquesta última setmana i que es plantejaria com a proposta d'urgència en aquest ple. D'acord amb el decret de la Generalitat de Catalunya, 75 2007, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufregats en fons públics i la resolució 2014 de 7 de febrer de 2014, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes al Centre del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius procedeix designar un representant de l'Ajuntament per integrar-se a la Comissió de Garanties d'Admissió de Primària i de Secundària. Per tot això, l'Alcaldia-Presidència proposa que s'adoptin els següents acords, designar el Sr. Josep Maria Godoy Tomàs com a representant de l'Ajuntament de la Comissió de Garanties d'Admissió de Primària i de Secundària i autoritzar l'Alcaldia-Presidència perquè realitzi els actes i les gestions que calguin per l'execució de l'acord anterior. hi alguna intervenció al respecte, doncs passaríem a votar l'urgència. En primer lloc, l'urgència s'aprovaria per unanimitat i entenc que el punt concret, el dictamen d'urgència aprovat, també quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem a les mocions d'urgència. Moció de suport a la campanya de recollida de signatures signa un vot per la independència plantejada pel grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Figueres. Té la paraula la senyora Mireia Mata. Gràcies senyora alcaldessa, procediré a llegir aquesta moció que el nostre grup municipal presenta a petició de l'Assemblea Nacional Catalana i que entenc doncs que també serà assumida per la corporació en tant que som membres de l'Associació de Municipis per la Independència. La moció diu així... Uh, per, a la, per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva. Si a l'any 2009 ara anys i les 544 consultes que se'n derivaren foren el símptoma més clar del principi de la fi de l'autonomisme i, i la manifestació del 10J del 2010, la darrera expressió de l'estratègia resistencialista, la manifestació de l'11 de setembre del 12 i la via catalana de l'11 de setembre del 13 han estat respectivament l'eclusió i la culminació de la voluntat inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en un nou estat d'Europa i de fer-ho democràticament. En, el marc, en, el, en aquest marc de construcció nacional és ben cert la creació i l'actuació de l'Associació de Municipis per la Independència i de l'Assemblea Nacional Catalana han donat cost institucional i social al procés i que les eleccions del 2012, amb totes les seves derivades, declaració de sobirania i del dret a decidir al poble de Catalunya, pacte nacional pel dret a decidir, consell assessor per la transició nacional, n'han fixat l'imprescindible full de ruta institucional Ara mateix, doncs, som el cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans perquè el poble català exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat, el dret a l'autodeterminació. Referimem que el referèndum és l'eina justa i imprescindible per fer-ho i que aquest 2014 ha de ser l'any de la seva celebració, inexcusablement, sense pròrrogues possibles. Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la conjuminació de l'energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l'AMI i l'ANC mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la complementaritat dels objectius fundacionals. Amb la voluntat de d'aprofundir aquesta necessària coordinació, l'AMI i l'ANC han acordat organitzar conjuntament una gran jornada a tots els municipis de Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014. La jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de drets de petició a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del procés, així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica d'aquesta demanda popular. A través d'aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se als seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i reglamentàriament mitjançant el dret a petició a convocar el referèndum d'autodeterminació o bé, en el cas que l'Estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la Declaració Unilateral d'Independència, avalats per les seves signatures. En conseqüència, l'Ajuntament de Figueres, reunit en sessió plenària, recollint la voluntat popular, acorda U Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya «Signa un vot eh, per la independència», que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014. Eh, cedir la, la sala de plens i o oh, altres espais municipals per facilitar la recollida de signatures. Fer una crida tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la campanya «Signa un vot per la independència» i comunicar aquest acord a l'Associació de Municipis per la Independència. Hauria de fer un esment, estava llegint una versió, diguéssim, prèvia a la, a la, a la Junta de Portaveus i el punt 2 eh, es quedaria modificat per dir cedir espais municipals per facilitar la recollida d'assignatures. No, una... sí. Respecte a la fixació de, de les posicions de cada grup, hi ha alguna intervenció? Senyor Caselles? Sí, gràcies, senyora Mata. Li haig de reiterar el que li he demanat a la Junta de Portaveus. Si vostès... Nosaltres ens abstindrem, però si vostès acceptessin una votació separada estaríem d'acord en el punt... en el punt 2 i en el punt 4, òbviament. Eh? Vull dir, nosaltres sempre hem votat a favor de totes les qüestions que han tingut a veure amb la mateixa pertinença a l'Associació de Municipis, fins i tot amb el amb la qüestió de les estel·lades, recordo que les dues varen ser votades en contra per Convergència i Unió, no per nosaltres, però aquesta sí que demana obertament doncs, la independència de Catalunya. És ben sabut que la nostra és una posició que reclama avui molt llunyana, ja ho entenc, però que reclama una reforma federal de la Constitució espanyola i, per tant, doncs, eh, se'ns fa difícil donar suport a una cosa que obertament reclama la independència. No obstant, insisteixo, per nosaltres és molt important que hi hagi debat, la democràcia ho necessita, és important que hi hagi consulta i qualsevol cosa que serveixi perquè hi hagi debat, nosaltres hi voldríem donar suport. Per tant, cedir espais municipals, siguin els que siguin, inclòs a la sala de plens, per fer qualsevol activitat que signifiqui debatre i enriquir la nostra democràcia, i estaríem d'acord. Per això insisteixo, per no fer una abstenció total, li demano que ens permeti votar separadament i que el punt dos hi votarem que sí, el punt 4 també i en els altres dos ens hi abstindrem. Gràcies eh, senyor Caselles, jo agreixo molt aquesta voluntat, com he agraït públicament i avui reitero els agraïments i els esforços que han fet a eh, saltant-se, diguéssim, molts de posicionaments històrics de, del, del partit del qual, del qual vostès provenen. Jo no em sento autoritzada a fer a modificar una moció de la qual no soc la propietària intel·lectual. Jo aquí executo un encàrrec de l'ANC i, per tant, crec que no seria ètic per part meva doncs, negociar-la. Com vostè sap, doncs, que qual és la circunstancia de negociar-la en nom del meu propi partit, doncs sí que, sí que doncs hem tingut la voluntat de fer-ho. Jo, com l'altre dia es va fer també amb una altra amb una altra moció i jo penso que és una bona pràctica fer-les aprovar o no aprovar literalment tal com es tal com es presenten. Senyor Borrego. Sí, gràcies. Sí, president, primer de tot, fer un prec perquè sí que me agradaria ser... M'agradaria que quan es presentessin mocions en aquest plenari eh, diguessin quins són els grups municipals que ho presenten, perquè de moment són els grups municipals que ho presenten no, no associacions, i aquí pues, en, aquesta, en aquesta i una altra que es presenta, no sabem quin grup ho presenta municipal dit això, nosaltres cedem molt més coherents que el grup Partit Socialista i per tant votarem totalment en contra, ja que ja no estem costant parlar d'un debat sinó que parlen vosaltres en termes totalment de trencament i de fractura social, com se diu una declaració militar d'independència. No estem parlant d'una consulta ni de parlar, estàvem parlant del trencament. Eh, recollida de firmes en aquesta ciutat n'hi ha moltes. Hi ha hagut moltes i no s'han cedit als espais municipals. També recordo que aquí hi ha hagut signatures de firmes, com el cas del tren, i les que ara estan molt a favor van... Va aturar el que era una voluntat del poble d'expressar la seva voluntat, d'anar a dir a una qüestió que sí que afectava al poble de Figueres. Per tant, considerem que nosaltres, sí, el diàleg, mai hem no el diàleg, però aquí, en aquests termes de ruptura i de fractura social, mai. En relació a la posició del, del grup de, de Convergència i Unió... A dir que es donarà llibertat de vot en el sí del nostre grup, entenent que hi ha posicions favorables a donar suport en aquesta proposta que surt de l'Associació de Municipis per la Independència, a les quals estem com a municipi adherit i de l'Assemblea. Per tant, donaríem llibertat de vot en el sí del, del grup. Sí, si vol. Senyor Toró. Sí, només un comentari ràpid. Uh, de fet, uh, el diàleg que han tingut els representants de ens és perfectament vàlid, només canviant el federal per confederal, en tant en que entenem que aquesta és la posició en la que ens hi trobem còmodes, des de sempre hem defensat, i per tant, uh, recolzaríem la petició que ha fet de poder votar separadament, tot i que ja hem sentit la resposta, però que sàpiguen que per la nostra part votaríem encantats aquesta eh, llibertat per a poder exercir un dret eh, però que no ens trobem eh, còmodes en tant en que entenem que tenim que fer aquest segon pas eh, eh, que representaria aquest confederalisme eh, que defensem des de fa ja 82 anys per tant, eh, anunciem l'abstenció tècnica eh, d'alguns dels membres en aquest eh, dictamen. Passaríem a la votació de, de la moció. Vots a favor? Abstencions? vots en contra. Resultat, senyor secretari, si us plau. Som només 19 vots, 13 afirmatius, dos negatius i quatre abstencions. Passariem a una segona moció presentada pel eh partit pel grup municipal del Partit Popular demanant la participació de tots els regidors a la Junta de Govern Local. Té la paraula la senyora Mari Àngels Almedo. Bé, com que crec que tothom ja té la moció, doncs només llegiré el text final, si li sembla, eh, per tots aquests motius que ja estan a, a davant. Acordar que els regidors membres del PRE podran participar amb veu i sense vot amb la deliberació dels assumptes de la Junta de Govern Local que hagin estat delegats pel ple establir els mecanismes administratius que serveixin per a convocar aquests regidors a la Junta de Govern Local i garantir-ne la màxima transparència, modificant en, en aquest sentit el reglament orgànic municipal al ROM, si és el cas. No, ja sembla no? que no la llegida, ja tothom la té, no? I ja s'obrenté. Intervencions al respecte? Bé, en primer bueno, fixaríem... La, la, la posició és es que en el punt anterior no s'ha votat l'urgència haurem de tornar a votar la moció bueno, la i la votació, que queda que... convalidada sí, votació a favor de l'urgència totalment justificada des que hi ha un termini bueno, per unanimitat per, un, per unanimitat Vale. ho sento Molt bé. doncs en relació a la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular un cop exposada la moció per part de la, de la ponent, dic que des del grup municipal de Convergència i Unió entenem no, la, la no necessitat de, de la presentació d'aquesta moció i per tant la no necessitat de, de la seva urgència aquesta és una facultat que amb una comissió informativa ja vam afirmar que els regidors de la resta de grups municipals que no estan a la Junta de Govern, tenien, concretament en la Comissió Informativa de Territori i Serveis a les Persones de 13 de gener de 2014, segons consta en acte, en el torn obert de paraules, el senyor Joan Font pregunta si, com a conseqüència d'una sentència del Tribunal Constitucional, els assumptes de la competència del ple delegats a la Junta de Govern s'han de tractar en sessió pública. El senyor Ciurana indica que es pot resoldre fent pública una part de la sessió per tractar els assumptes que per delegació del ple són tractats a la Junta de Govern Local. I la senyora alcaldessa indica que no planteja cap problema de fer-ho així. Per tant, nosaltres entenem que estan facultats per assistir eh, públicament com a convidats en aquelles sessions, en aquells punts de l'ordre del dia de les sessions de la Junta de Govern que comprenguin eh, acords o resolucions de competències delegades per ple a la Junta de Govern. Semblava que la, la, la, la discussió sobre aquest punt, segons hem parlat, a Junta de Portaveus, es trobava en, en, en quines assistències o quines internitzacions per assistència sessions o en quin import es, es cobraria per part d'aquesta assistència. Per tant, aquest és el punt en què hauríem de... Aquest és el punt, que però facultat, eh, tal i com es va dir des d'aquest 13 de gener de 2014, vostès en tenen per venir en les, als punts de l'ordre del dia de la Junta de Govern que comprengui acords que tinguin a veure amb competències delegades del ple a la Junta de Govern. Sí, senyor, senyor Monfort. Sí, eh, això és cert que es va parlar amb una, una comissió informativa, Uh, però també és veritat que jo entenc que les, les juntes de govern que han fet a partir d'aquell dia no s'han separat en, en dues seccions, una amb competència del ple i l'altra, o sigui, una la que puguem assistir i l'altra que sigui només competència de la Junta de Govern local. I en tot cas el que hem parlat a la, a la Junta de Portaveus era que potser més senzill seria traspassar aquestes competències de la Junta de Govern un altre cop al ple per anar a veure a la Junta de Govern. perquè És això, és això que hem parlat que s'havia donat el cas, el senyor Casellas ha explicat que s'havia donat el cas en una altra legislatura, en què també havien assistit eh, membres del ple a les juntes de govern i que després s'havia plantejat eh, el problema per part del secretari de que també havien de, de cobrar una assistència. És, és, no sé, és, bueno, en, una altra, en una altra legislatura, eh? no sé sí, si... Sí, jo... Bueno, és igual. En tot cas, que, que el, que hem, el que hem parlat en allà és que el més fàcil és tornar les competències al ple i ens estalviam que vostès hagin de separar els punts de l'ordre del dia de la junta de govern local en els aptes i no aptes per a la resta de regidors i així ja està, és tan senzill com això és així, no? Bé, llavors en aquest cas la moció plantejada seria la de retornar les competències al ple i no la d'assistir a la Junta de Govern, vull dir, aquí tenim una moció que planteja que els regidors puguin assistir a la Junta de Govern entenc, llavors estem parlant d'una altra qüestió senyor Font Sí, el, el debat que hi va haver en aquella comissió informativa és, és cert que el vam a nosaltres i, i, i va anar com, com vostè ha llegit però no, no va quedar clara que a partir d'aquell moment a partir de fet del sortir d'aquella comissió ja podíem entrar a la Junta de Govern local sinó que ens emplaçàvem tots a buscar la manera de, de, de trobar-ho això. una de les preocupacions nostres era que el fet d'això no, no compliqués i de cop l'Ajuntament hagués de pagar més retribucions en els regidors nosaltres tenim que, com ha dit el senyor Monfort que, que la manera més senzilla és retornant en el ple els, els, les, les atribucions que se li van treure o les, les competències que se li van treure i el que em plaçaria és intentem, més, més enllà de si la moció aquesta s'aprova o no intentem posar-nos d'acord en una cosa que crec que no és, tan, no és tan estranya perquè el tipus de competències que, te, que es van delegar tampoc en passen 30 a cada, a cada setmana i per tant fem-ho fem de la manera més senzilla possible. més que res que si no el, el, sí que salida dels quadres del pressupost d'aquest any totalment amb les retribucions que haurem de començar a cobrar tots i, i voldrà dir començar a negociar una nova retribucions pels, pels regidors Senyora Mata. Gràcies. No, seguint, seguint amb el que comentaven els companys, eh, jo penso que si sí, bé és cert que va, es va apuntar aquest tema, el que demana explícitament el, el segon punt d'aquesta moció, que diu establir els mecanismes administratius que serveixin per convocar aquests regidors a la Junta de Govern Local, en cap moment s'ha establert, en cap moment, perquè eh, que per convocar fa falta una convocatòria i des del 13 de desembre ai de gener perdoneu, no hem rebut ni una convocatòria en una hora del dia... Ergo, clar, el que no podem fer és ni anar a un lloc on ens han convidat, ni entenc que posar-nos a fer cua a la porta de la, Junta, de la sala de la Junta de Govern local que ens digueu, ahir eh, nens, ja podeu entrar per parlar de no sabem què. No, no, no té ni cap ni peus, en tot cas resolguem-ho ara i ja està. Sí, senyor secretari. Em sembla que hi ha una confusió. Que és que el que diu la sentència del Tribunal Constitucional diu que la Junta de Govern, que, que, que, que el els temes que hais estat delegades, delegats pel ple de la Junta de Govern Local, les sessions de la Junta de Govern són públiques. Pues o sigui, igual que el ple. Exacte. O sigui que no pel fet de ser de regidors, eh, eh, han de rebre la convocatòria ni ser convocat, sino eh o sigui que són com públic, diriam. No, no són com regidors. Eh? Per tant, entendríem que són públiques perquè ho diu el Tribunal Constitucional i pot entrar qui vulgui. Siguin regidors que no estic que no formin part de la Junta de Govern, o sigui la premsa, o sigui, val, doncs, doncs molt bé. Senyor Caselles. Bueno, la pregunta és obvia. Si ja no per de enderrar les, les competències del ple directament suprimim la Junta de Govern en feu un pleca de 15 dies. És, clar, és que no. Sí, ha de ser públic en part, perdoni que ho caricaturitzi però escolti que estan dient els companys no hem rebut cap convocatòria i suposo que la Generalitat dels Ciutadans pel que estic veient tampoc han, han sigut convocats a la Junta de Govern a mi em sembla que avui, ara, és el moment de poder prendre un compromís o de... no, no, i dir que ens doni una solució però que no podem seguir no d'aquesta manera per tant, jo l'emplaço que ho tornem al ple i, i acabem amb aquest problema Bé, en relació... Sí, eh, el fet de que siguin públiques vol dir que no hi ha convocatòria pública, és a dir, no, no hi ha un destinatari concret. No, no, no, o sigui, aquest aclariment que ens ha fet el secretari no vol dir que aquell que vulgui assistir a la Junta hagi de rebre una convocatòria, sinó que són públiques, per tant, en, en, en, en aquells assumptes que són competències delegades del ple, eh, que són competències que normalment són un o dos punts que recordem que surten de, la, de, de les comissions informatives i pas, ho passem directament a la Junta. La voluntat no és treure transparència, sinó que és agilitat. Són temes molt, molt, molt poc transcendents, són de tràmit i realment entenem que delegant a la Junta de Govern et permet una, una, una agilitat eh, quinzenal de, de poder aprovar aquests assumptes en, jun en Junta de Govern. Si realment estan interessats en veure però han passat prèviament per comissió informativa és que tampoc no, no, no li veig què més es podem es, es pot, vull dir donar votació poden fer en el, en el dictamen de la, de, la, de, la, de la Comissió Informativa no, no, no veig quina, quina facultat més els hi pot donar Junta de Govern, però sense prejudicis això poden assistir d'acord amb el criteri que ha dit el secretari poden assistir en aquests punts de les competències de, delegades del, del ple a la Junta de Govern com ho pot fer qualsevol ciutadà de Figueres entenc Senyora Almedo, sí. I per no ser repetit eh, perquè ja ho hem comentat a la Junta de Portaveus, realment eh, no ha estat així com vostè ara va dient, no? perquè que diguin, es va comentar allà a la Comissió Informativa, però és que ningú ens ha convidat. Però bé, bueno, ara diguin, doncs, el pa... no, no, no, que quedi en bacte, vull que costi en bacte, que no es va lligar res, no es va arribar cap acord, no? sinó que es va quedar així com el cint de la taula esperant què. Per això aquesta moció. No? Ara, llavors, diguin, doncs, així... Uh, ara doncs el dilluns que hi haurà la Junta de Govern, llavors què fem? Doncs quan acabem ja podem anar directament ens enviaran la convocatòria o no podem assistir o... i llavors no sé, amb això que deien doncs poder... que ho fem aquí al ple, vull dir que ja no necessàriament ja podem, a continuació ja no ens hem ni d'aixecar, ens quedem aquí vull dir, i per tant no? És a dir, el fet que siguin els punts, públiques no? que siguin. Perdó, hem quedat no? que els fets en què siguin públiques vol dir que vostès poden venir a qualsevol junta de govern en aquells punts que siguin competència del ple. No rebran convocatòries perquè ja saben que són públiques. Per tant, sabran, en tot cas, el que s'hi demanaria, senyor secretari, que quan fem la, la convocatòria fem diferenciada la part dels assumptes delegats que són competència del ple i del, dels assumptes que són competència de, de junta de govern. Ara, ara ja queda clar quins són públics i ens no, perquè... En l'ordre del dia de la Junta de Govern local, eh, els que són públics dictamen de la Comissió Informativa, perquè són dictamens perquè estan delegades pel ple en la Junta de Govern local i obligatòriament han de passar previament per la Comissió Informativa. De totes maneres, eh, ja es farà com diu vostè, cap problema. Posem separadament que quedi clar quins són els delegats. Són públics, per tant, poden venir, assistir com qualsevol ciutadà de, de, de Figueres, poden ser presents a la Junta de Govern en aquests, puntes, en, en aquests punts que siguin competència delegada del ple. Però, de totes maneres, entenc que ja hauran passat abans per comissió informativa. Vull dir que la mateixa oportunitat de, de coneixement tindran. Senyor Monfort. Jo, jo insisteixo, eh? I no és més fàcil retornar aquestes competències al ple... No és més tot retornar aquestes competietències. És, és una qüestió d'agilitat, senyor Monfort és que Us hi farem venir Joan Oliva un dia més a la setmana.. Només... Avui no hi és. Va, va, va. Senyor Font. Jo, eh, el que els hi demans sicaven optant per aquesta opció és encara de que o si sigui, no ens volen convocar, no ens convoquin, però que sí que, es de, sí que facin pública la convocatòria. Perquè, perquè la gent sàpiga si hi ha punts d'aquests o no hi ha punts d'aquests no, perquè si tothom pot venir o no La convocatòria es penja en el web de l'Ajuntament cada, cada dilluns i en el taulell de dictes però bé, bueno, el taulell de dictes entenem que la gent no ve a llegir el taulell de dictes molt sovint però sí que la web de l'Ajuntament es penja a la convocatòria de la Junta de Govern Senyor Caselles. Gràcies, a veure ja que els, aprofitant que tenim el secretari aquí el, el dubte, al final les coses es fan als dictaments de les comissions informatives molt bé, d'acord, però aquí avui estem debatent estem deliberant una junta de govern no és un òrgan que pren decisions en què el que jo entenc és que es poden allà el fet que hi hagi assistència pública i que els regidors que no són membres de la Junta de Govern o que no han estat convidats per l'alcaldessa de la Junta de Govern una cosa és que no puguin votar l'altra és que no puguin deliberar aquesta és la qüestió que jo m'agradaria preguntar-li és a dir, només tenim dret a assistir com qualsevol ciutadà o els regidors que anem allà podem prendre la paraula i que s'inclogui la nostra posició en la decisió que s'ha pres aquesta és la qüestió i aquesta és la qüestió profundament democràtica que hem de voler hem de poder fixar la posició dels grups municipals en qualsevol decisió que pren aquesta casa i a la Junta de Govern es prenen decisions, per tant, és pertinent entenc, en hores de la qualitat democràtica que se'ns envia l'ordre del dia i que es permeti l'assistència en veu és que si no, francament aquesta sentència, molt bé, ens la marquem diguem que està molt bé i que els ciutadans de Figueres poden venir, però part part d'això no hi guanyarem gaire res més en poder-hi poder assistir sincerament, per tant senyora alcaldessa em poso que es modifiqui el ROM en el que sigui pertinent perquè com a mínim es pugui deliberar és que si no, no té cap mena de sentit Senyor Caselles entenc que perquè pugui deliberar alguna la Junta de Govern ha de ser membre de la Junta de Govern encara que els convidem a assistir a les deliberacions i el vot, entenc que no em diu el vot les deliberacions, cal tenir la condició de, de membre de la Junta de Govern i la composició de la Junta de Govern va quedar fixada a principis d'aquest mandat, m'entenc Ara, una altra cosa és que vostès vulguin assistir, que és el que demanen en aquesta moció, que és el que se'ls hi va explicar en aquesta comissió informativa i que entenc que tenen tota la, la possibilitat de fer-ho des del moment en què ens ha aclarit que són públiques i es fan públiques a través de la publicació de la convocatòria en la web i en el taulell de dictes de, de l'Ajuntament. Per deliberar en un òrgan se n'ha de ser membre. És el... Bé, passaríem a, a la votació doncs, de l'urgència. Si algú més vol fixar, fixar la, la posició, tenem que no. Doncs, vots a favor d'aprovar l'urgència. Vots en Vots en contra. Resultat senyor secretari. Sobre l'urgència s'han de més, de més eh, 19 vots, 8 afirmatius, 11 negatius i cap abstenció. Una última moció d'urgència és la plantejada pel grup municipal de la CUP en defensa dels governs locals dels països catalans. Té la paraula el senyor Joan Font. Sí, si m'ho permet abans d'aquesta moció voldria explicar una altra moció que volíem presentar i que a última hora retirem si em permeten explicar-ho ara sí, pot explicar Però, Ràpidament. Em, la CUP havia, havia presentat una moció que feia referència a la, a la reubicació del rocòdrum municipal que havia estat en el, en el pavelló vell i que des de l'última reforma doncs no tenia, no tenia cap lloc on està no tenia ubicació no llegiré tota la moció només fer eh, molt ràpidament el, el que demanàvem a instàncies d'antics de, usuaris de, del, del Rocòdrum era que se li busqués un, un espai. El Rocòdrum és molt important pels pràctics de l'escalada, tant pels dies en què les, les condicions climatològiques no permeten anar a l'exterior com durant tota la, tota la temporada d'hivern. Els rocòdroms que existeixen en, en localitats properes com l'Armentera o l'Ot, que és on actualment on van els escaladors figarencs, demostren que no és, no és un equipament que utilitzi només amb el pinistre experimentat sinó que és utilitzat per, per nens i nenes gent que s'està formant en l'escalada i doncs eh, demanàvem que, que se li busqués una, una ubicació, eh, no demanàvem que se li que, que se li busqués un espai especial només per ells, però sí que en enteníem, com hem demanat moltes vegades que ja que hi ha dèficit d'equipaments a la ciutat s'aprofités doncs per, per, per un espai que a nosaltres ens semblava dient que era el, la sala polivalent del molí de l'Anguila que ha servis doncs, també per aquesta, per, per aquesta utilitat, per tenir el rocòdrom. Hem, hem tingut converses amb, amb el senyor Godoy i ens ha, ens ha confirmat doncs, que hi ha possibilitats de que en, po en poques setmanes una, o concretem on es, on es col·locarà el rocòdrom, no serà en el, a la sala plurament del Molí de l'Anguila, no, no, no, no ens interessa especialment que fos allà i la, la seva proposta també ens sembla bona. I a més a més doncs, també ens ha explicat que... que que conveni actual amb la sala poliolent de la Molina de l'Anguila canviarà properament si no hi ha cap contratemps a l'última hora i que serà més, més senzill per les entitats de la ciutat i per a l'Ajuntament mateix, mateix fer-ne fer ús i per tant hem, creiem que les nostres demandes queden ja doncs, satisfetes i per això retirem la moció guardant-nos la possibilitat de que si passen les setmanes o mesos i la cosa no prospera prospera doncs, tornaria a, a treballar. I ara vaig amb l'altre, no? La de veritat. Molt bé. Sí. Ara l'he de trobar. Sí, no, no és... Un pel llarg, ja ho sé, ja ho sé, però... Però crec que és... A veure, li hem donat molta importància en el, en el tema de la llei de sostenibilitat, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Hem... Com a CUP li hem donat ple suport en el procés que engega l'Ajuntament conjuntament amb, amb tants altres ajuntaments de, del país i de tot l'estat. Però sí que nosaltres creiem que, que s'ha de fer notar doncs que la, la, la llei aquesta que, que ha preparat el, el govern espanyol no està sola en l'intent aquest de, de reorganitzar l'administració local i que la, la Generalitat catalana que està tramitant ara mateix un projecte que li diuen la, la llei de governs locals de Catalunya i que se'ns ha moltes vegades com un escut davant de l'aprovació d'aquesta llei de Madrid em, en molts casos és, és igual o encara pitjor que la que, la que planteja el govern espanyol em, nosaltres entenem que, que totes dues proposen una retallada de competències em, i que tenen una clara voluntat d'externalitzar i privatitzar i tornem al, al, que, al que he esmentat abans de la, de la seva afició externalitzar serveis em, creiem que, que des de l'Ajuntament hem de desobeir la, la, la llei de Madrid i, i a nivell català, com proposa la moció, doncs, aturar la tramitació i construir lo des de baix, des dels ajuntaments, un debat real sobre quina és la llei d'administració local que, que necessita el, el nostre país, sobretot pensant en que serà la llei que tindrà el, el, el futur estat un cop que hem creat i, per tant, em, creiem que això té la màxima importància. Llegeixo només els acords... Diu, eh, punt número 1, rebutja frontalment la llei 27-2013 del 27 de desembre de racionalització i com, co, sostenibilitat de l'administració local, no només amb el recurs davant del Tribunal Constitucional, sinó exercint aquest rebuig frontal amb desobediència, obertura del debat amb la ciutadania i amb una campanya de conscienciació i informació sobre les relacions democràtiques i en drets socials que suposen aquestes reformes al municipi demanar el govern de la Generalitat de Catalunya que aturi el tràmit del projecte de llei de governs locals català acceptant així les esmenes de la totalitat ja presentades pels grups de l'oposició, constatant que una llei de governs locals és del tot necessària, però que cal reconsiderar el projecte de llei ja que no podem, ja que no podem perdre grans oportunitats amb la necessitat de reformular-la i construir-la amb la coherència del moment polític i amb el consens de municipis i comarques treballat conjuntament amb la resta de municipis i el ple del Parlament de la Generalitat de Catalunya per portar el debat sobre la reforma dels, locals, dels governs locals als municipis, obrint un procés participatiu real i debat, debat obert amb la ciutadania, liderat des del territori on la nova realitat de l'administració local catalana es vagi construint a mesura que també avanci el nostre procés de construcció nacional. Per tal d'avançar cap a la construcció nacional dels països catalans, realitzar aquest procés de debat i participació sobre el món local de forma conjunta i coordinada amb tots els territoris, cercant el consens entre ajuntaments, grups polítics, ciutadania organitzada i associacions municip municipalistes i socials. I, per últim, comunicar aquests acords al govern de espanyol, al govern de la Generalitat de Catalunya, al govern de les Illes Balears, al govern de la Generalitat Valenciana, als grups parlamentaris del, del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Parlament de País Valencià i de les Illes Balears i a les diferents associacions municipalistes i ciutadanes dels països catalans. Fixació de, de la posició dels grups. Senyor Borrego. Gràcies, senyor presidenta. Volíem fer una, una proposta. Eh, si es pogués fer una votació per punts separats, votaríem el punt 2 eh, afirmativament. Sí, a, a la Junta de Portaveus ens han demanat a tres municipals i hem dit que, que no tenia sentit eh, votar-la per punt, sinó que, que preferíem que es votés en bloc, perquè, evidentment, si s'aprova el punt 2, que tampoc no passaria, però si s'aprova el punt 2 i no els altres, deixaria tenir el sentit que té aquesta moció. Senyor Casellas. Sí, gràcies. al grup socialista hi votarà a favor, tot i bé demanat en el senyor Font, que canviés desobediència, rebuig frontal amb desobediència, per, eh, rebuig frontal amb contendència i obertura de debat. No obstant, crec que és important el sentit d'aquesta moció i eh, bé és ben conegut que nosaltres no acostumem a cridar a la desobediència civil ni ciutadana. Per tant, posarem unes cometes en aquest desobediència, però hi votarem a favor. Senyora Mata. Bé, nosaltres no, no hi votarem a favor. Perquè nosaltres la llei de governs locals que està fent la Generalitat eh, tampoc no ens agrada del tot, deixa clarament temes molt importants del que haurà de ser l'administració local i l'administració en general a la nova república catalana, el que passa és que malauradament, tot i que falta poc, encara no hi som i que encara no hi som, doncs jo penso que és un important, una, important mostra, mo, una important mostra, si m'ho permeteu aquest petit monstre, que és doncs com que presentem una llei que diguéssim que, que no volem l'arsal, però que llavors ens proposem portar una llei del Parlament Català al Tribunal Constitucional. No? I ja m'ho permetreu... La la paraula, eh? però ja té pebrots que lo que volia portar coses al Tribunal Constitucional. Llavors, l'Arsal no ens agrada no, gens, gens, la llei de governs locals que està promougent principalment eh, Convergència i Unió al Parlament amb el suport és cert d'esquerra republicana ens agrada? No, tampoc perquè l'administració la, de la República Catalana segurament, segurament no serà una administració de cinc nivells d'administració sinó que desitjablement hauria de ser una administració de dos nivells el nivell municipal i el nivell estatal però en qualsevol cas el que no podem fer és dir que no volem la llei espanyola que òbviament no la volem i al mateix temps entregar i posar les mans al Tribunal Constitucional el que ha de ser la nostra llei catalana de governs locals perquè llavors què farem? què farem? Una llei espanyola que no volem i una llei nostra que nosaltres posem en mans del, del Tribunal Constitucional jo penso que això és una cosa que no té sentit en tot cas penso que segurament una opció bona seria negociar al Parlament de Catalunya eh, aquesta llei de governs locals perquè a hora no és altra cosa el que està demanant aquesta, aquesta moció aquesta moció diu consensuar, parlar-ne grups polítics, tal, tal, tal, on t'ho hem, hem de fer això sinó el Parlament de Catalunya? Doncs no cal que la portem al Constitucional i llavors ens hi tornem a posar a negociar. No, fem-ho ara, fem-ho ara al Parlament de Catalunya, fem-ho ara. Per tant, eh, nosaltres votarem en contra perquè pensem que ara és moment de fer les coses d'una altra manera. Sí, senyor Font. Sí, és que em sembla que hi ha hagut una confusió, eh? El, el Tribunal Constitucional s'hi porta l'espanyola, eh? Sí, l'espanyola. La, la catalana no, la catalana el que es demana és que s'aturi i el debat no només es tingui en el Parlament, sinó que es tingui també a nivell dels municipis i que siguin des dels municipis on es pugui obrir un, un debat real de quina és l'administració local que volem nosaltres. És evident que el, que el lloc on s'acabarà provant aquesta llei és el Parlament, però que el, pel camí entenem que hi ha d'haver un procés real de debat en els municipis sobre la llei local que nosaltres volem. No, el, el Constitucional l'ho justi perquè toca, però... Bé, des del grup municipal de Convergència i no, Unió ens agradaria poder donar-hi suport, però no li donarem, no li donarem perquè des d'un punt de vista d'ordre pràctic totalment aprovem aquesta llei de governs locals ja ho sé, que podria aprofundir molt més ja potser sé, que podria ser diferent, però justament perquè és, és, aprofundeix poc Només fixarà un marc que realment serà susceptible de tot l'emplenament i de totes les matitzacions possibles a posteriori, però fem la llei de governs locals de Catalunya i quan es facin els països catalans ja, ja l'ampliarem el seu abast o ja, ja, ja la reformularem. Uh, no volem parar la llei de governs locals de Catalunya, el que ens és que ja estigués aprovada. Hi han matitzacions... No estem d'acord tampoc amb alguna afirmació de, de, de la part expositiva eh? de que suposi una externalització de serveis fonamentals per posar-los en mans d'empreses que en puguin treure en benefici econòmic. Eh? Suposa una distribució de competències, suposa una reducció de, de, de despesa pública en càrrecs electes, el preveure l'eliminació de molts càrrecs representatius en els consells comarcals. Eh? Aprovem-la. Aprovem-la i després ja... Extendrem el seu abast si, si, si és necessari o bé eh, l'acabarem la, la, de reformular o la, la, la modificarem. Per tant, no, no, no podem estar d'acord amb, amb la votació a favor d'aquesta aquest, moció. I amb l'urgència de la moció, per unanimitat, s'aprova l'urgència i passaríem a la votació de la, de la moció en concret. Vots a favor? Vots en contra? S'han eh, eh sanemes de nou vot, 5 afirmatius i 14 negatius. Molt bé, Doncs passaríem a l'últim part del el plenari municipal, preqs i preguntes. Una Sí. Donaria un momentet la, la paraula al senyor Toro en relaciona la resposta que ha formulat abans el senyor Font a les aportacions a l'Associació per la Formació de l'Alt Empordà. Eh, moltes gràcies. Eh, concretament, a l'Ajuntament de Figueres, tal i com hem dit, fa 30.000 euros eh, ordinaris i 30.000 d'extraordinaris. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà en fa 15.000 d'ordinaris, no en fa d'extres, donat a que la seva situació, eh, com sabeu, tots els ingressos que té són finalistes, la Diputació de Girona fa 30.000 d'ordinari i 30.000 d'extraordinaris, la Fundació Miquel 15.000 d'ordinari i 15.000 d'extraordinaris i la Cambra de Comerç 30.000 ordinari més una aportació extra pendent de confirmar. Sí, passaríem a l'apartat de, de precs i preguntes, com hem dit. Per torn d'intervencions, de demanó major, senyor Gratacós. Senyor Monfort. Sí, gràcies. Bé, eh, mal ma empesi l'actitud la, no, de, de, del govern i les informacions aparegudes els darrers dies en els mitjans de comunicació fan que aquest grup municipal i jo mateix eh, hagi de parlar de, de l'actuació d'aquest govern poc que fa a la imputació del regidor Manuel Toro en el, en el cas de la, de la gestora de GRS de multes. Eh, M'extendré una miqueta, espero que no... Em sap greu, aquesta hora, fer-ho, però crec que, que, que s'ho mereix. En el moment en què vam tenir coneixement d'aquest cas, vam fer una junta extraordinària de portaveus, on se'ns va comunicar en gran part el, que, el poc que sabem de, sobre, aquesta, sobre aquest cas. I en aquell moment, des del grup municipal d'iniciativa, ja vam marcar quina era, quin era la nostra posició, se'ns va dir que era una imputació policial no una imputació judicial i la nostra posició va ser que acceptàvem i creiem que era una molt bona postura la del senyor Toro, la de departar-se voluntàriament de les seves competències a l'Ajuntament de Figueres nosaltres ho vam acceptar de bon grat i vam creure que era la manera de procedir i vam dir que que això es mantingués i que en el moment, o sigui, arribava el moment que esperàvem que no arribés de que aquesta imputació passés a ser una imputació judicial, eh, esperàvem que eh, el senyor Toro deixés l'acte la, de regidor. I això, això no, no s'ha produït. No només no s'ha produït, sinó que ha passat el que molt ens temíem que passés, que és que a través dels mitjans de comunicació evidentment fent la feina que els hi pertoca millor o pitjor, això no ho entraré a valorar però fent la feina que els hi pertoca que és intentar informar als ciutadans creiem que s'ha acabat creant una situació doncs, molt incòmoda entenc primer de tot pel senyor Toro però sobretot i per la part que més ens interessa a nosaltres com a partit i no a mi personalment però a nosaltres com a partit que és que la imatge pública de l'Ajuntament de Figueres se'n veu molt perjudicada i la gent en més de parlar dels problemes de l'Ajuntament de Figueres de les coses que es poden millorar de les coses que es poden fer més bé i de parlar de política la gent ara quan parla de Figueres malauradament tothom t'acaba preguntant que, què passa Figueres amb això. Eh, on vull anar a parar amb tot això? Vull anar a parar que nosaltres no podem deixar de fer una crítica eh, immensa a la mala gestió que ha fet l'Ajuntament de Figueres, el govern de l'Ajuntament de Figueres, en aquest sentit. Eh, no només no ha procedit com nosaltres creiem que ha de procedir com a administració, sinó que està permetent el que he dit, que, que, que la ciutat de Figueres només es parli d'això, i eh, està permetent eh, tota mena d'especulacions eh, sobre eh, l'actuació de, del senyor Toro. Des del nostre grup, fins que no ens demostrin el contrari, el senyor Toro no és culpable de res. Però, tal com està la situació política, tal com està la situació social, s'està produint exactament el que no volíem que es produís. I creiem que això... Nosaltres no, no, no volem fer ara cap crítica ni volem jutjar a ningú, el que sí que volem és que algú comenci a assumir culpes de per què està succeint això. És a dir, no me refereixo, senyor Toro, me'n refereixo a la senyora Marta Felip i a la resta del govern municipal. Com pot ser que haguem arribat a aquesta situació on només, es, on, on només es parla de l'Ajuntament de Figueres per, per, per aquest cas. Com pot ser que, que haguem arribat fins aquí? Feia falta feia falta arribar fins aquí? Fa falta que vagin apareguent diàriament informacions, informacions als mitjans de comunicació sense que l'Ajuntament no obri la boca, no faci cap comunicat, no sorti a defensar ningú eh, i tot sigui silenci? Fa falta que aquesta sigui la situació? Des de la nostra postura és aquesta algú ha de començar a assumir per què les coses s'han fet tan malament i crec que aquest algú senyora alcaldessa li pertoca a vostè i m'agradaria que ens expliqués per què vostè no ha fet el que se li va demanar al seu moment i a sobre malauradament el temps ens està donant la raó i aquí és la nostra crítica i esperem, plau, les seves respostes, no han tingut cap més comunicació des de que vostè ens va reunir ara fa no sé exactament l'any, crec que fa un any o un any i poc i ens va explicar els primers, les primers, els primers indicis d'aquest problema, entre cometes i això s'ha quedat aquí i ha acabat explotant i mal en pesi, n'he d'acabar parlant en aquest torn de pregui preguntes. Sí, seor Font? Sí Jo volia fer un prec també bastant en el mateix sentit de no és, no és cap canvi de postura en el, en el, en el grup municipal de la Cúbria és d'un principi van demanar que des que hi havia un emputició judicial creiem que el més, el més senzill i el més encertat era, era que el senyor Toosaosa apartés del, del seu càrrec per, per evitar pardons, doncs, la situació en la que estem, la que estem actualment, eh, els li demanem doncs, que surra de què surra plantegin. Sí. Gràcies senyora alcaldea per continuar en aquest tèmic i també fixar la posició del nostre grup municipal. Eh, nosaltres vam, vam aplaudir en el seu moment la celeritat amb la qual va prendre una decisió respecte de, del senyor Manel Toro. Vam aplaudir aquella primera informació en la qual vostè ens va convocar en els portaveus dels grups municipals eh, per explicar-nos com estava la situació. Vam donar suport al, al, al retorn de les, de les competències del senyor Toro, doncs, eh, volent creure en doncs, les seves paraules i en les seves explicacions sobre el fet. I justament per tot això doncs, ara reprovem doncs, haver-nos assabentat de les novetats de, del cas mitjançant la premsa. Reprovem que l'única comunicació municipal que, que rebem sobre aquest tema en el meu cas i crec que també és extensible als meus companys és aquest matí a eh, quarts de deu de la matí diguent-nos que el senyor Riera eh, volia parlar amb nosaltres i que per tant per part de l'Ajuntament de l'equip de govern perdó, no ha hagut altra comunicació nosaltres per no bondar hi ha coses que s'han dit abans hi ha un tema que sí que veiem amb molta preocupació i és aquesta certa impressió que es deriva de la premsa perquè perquè és l'única informació de la que tenim, és de que ara això serà un camp i pugui i una persona sortirà a defensar-se per un costat i l'altra per un altre i un donarà la seva versió i l'altre l'altra. Això és una institució i hi ha persones que treballen sota una jerarquia com bé ha de ser. Per tant, pensem que vostè com a cap d'aquest Ajuntament doncs ha de ser la persona que ordeni eh, el posicionament municipal, que protegeixi o recrimini i denunciï aquelles persones doncs, que vostè consideri que no s'han fet bé però en qualsevol cas que no doni la sensació de que davant d'una situació crítica que ho és i molt eh, cadascú escampa com pot de, del camp de batalla i també doncs, demanar-li encàridament doncs, que no permeti que noms i cognoms de, de treballadors d'aquest Ajuntament siguin escampats per la premsa i prengui vostè en la mesura que pugui com a alcaldessa les, les accions necessàries. senyor Caselles. gràcies alcaldessa doncs un preg en el mateix sentit que els companys i constatant doncs, Figueres és molt petit entre altres coses i, i és bastant desagradable tot això però però esclar s'hauria d'haver gestionat millor s'hauria d'haver gestionat molt millor i avui hauríem d'estar aquí tots a una i exposaré per què i, i si em permet si em permet fer unes preguntes senyor Toro i unes de vostè senyora Felip perquè això es podria resoldre estant tots a una a mirir. Li hem demanat explicacions convincents, ahir vam fer una nota de premsa nosaltres i algun altre grup, perquè des de divent, dissabte es va publicar això i no, no hi havia cap, cap tipus de reacció del govern, ni, ni una nota de premsa. Escolti, fem notes de premsa per qualsevol cosa i no hi va ser una nota de premsa, jo crec que era, era important. Senyor finalment, ja he de preguntar sobre el que diu la notícia i vostè sí que ha tingut accés al sumari i el seu advocat ha tingut accés al sumari. Clar, de tot el que diu aquí, tot és molt interpretable, jo ja ho entenc. Primer te li haig de preguntar si és veritat que hi ha hagut aquestes converses, però hi ha una qüestió clau, que és el que ens, ens, a preocupa més de tot plegat, és què hi va parlar vostè amb el president de la Diputació. Literalment diu, el diari de Girona, diu, Alex, que el seu tema ja està en mans del president de la Diputació, amb el qual ahir va estar reunit i que portarà personalment el tema clar. Si és veritat o no és veritat? No ho sé. No ens ho expliquen vostès. I si és veritat, uf, perdonim, eh? però sí que llavors voregem, però bueno, vull creure que tot plegat és una mala interpretació. Avui, com deia el senyora mate hem tingut una reunió amb un funcionari de la casa que ens ha explicat doncs, tota la intervenció que va tenir, una reunió que no ha, estat, no ha deixat de ser molt tensa i hem constatat una cosa, que aquesta persona ha de fer front a les despeses que li genera aquestes despeses judicials que li genera tot això sense ajut de l'Ajuntament en una institució com aquesta jerarquitzada en la que se suposa que totes les coses han estat fet bé, s'han fet bé no entenem senyor Toro perquè això és així i vostè senyora Felip el mateix, aquest silenci és clamorós, no hi ha hagut una nota de premsa, no hi ha hagut un malaït no hi ha hagut res d'això i vostè ha afirmat a la premsa que volia conèixer el sumari és ben fàcil això senyora Felip. per què no es persona en nom de l'Ajuntament de Figueres perquè en principi estem parlant de si es podrien haver perjudicat o no els interessos de l'Ajuntament de Figueres no sé si és que no es persona perquè tant se val i es pot llegir el diari de Girona en tot luxe de detalls no ho sé o perquè sap més coses o finalment si realment creiem en, en, en el que jo crec que li deu haver explicat al senyor Toro perquè no ens ho han explicat, per què o ens personem com a acusació o assumim les despeses de la defensa del senyor Toro, però prenem una decisió, perquè si tot s'ha fet a fi de bé, escolta, doncs hem de servir l'advocat també perquè no? M'entenc? Jo m'agradaria saber que si li... sí, el senyor Toro li ha explicat concretament quina és la situació processal i què han fet per sortir d'aquest embolic. I li diré una cosa ho hem dit més d'un cop l'emplaço a personar-se d'una manera o d'una altra, més igual més completament igual, si és com a acusació per part de l'Ajuntament o si és assumint les despeses de la defensa però hem de, hem de fixar una posició si no em fan cap, jo ja li anuncio que serà el grup socialista que té plena legitimació per fer-ho, per personar-se en el jutjat de l'UGO i saber, poder llegir que hi diuen el sumari i finalment sortir de dubte si vostès no ens ho expliquen ho haurem d'anar a buscar finalment la posició nosaltres en cap moment hem demanat que el senyor Toro deixi el seu el seu escó de regidor fins i tot va mostrar-nos relativament crítics com l'any passat hi va haver hi els 4 mesos de, o 2 mesos en què va deixar estar les seves competències perquè realment hi havia un secret de sumari no sabíem què passava però ara aquest mitjà de comunicació treu coses estretes d'un sumari i quan hi ha un sumari i quan algú és imputat està molt bé el que diguem diuen els polítics que és que així es garanteix la meva defensa sí. Bueno, però també hi ha una interlocutòria que diu havent indicis relacionals a la criminalitat cuidado, cuidado. si no et creixen com a testimoni en fi, senyora Felip m'agradaria que s'aclarís ben bé i li posaré un exemple vostè eh? en aquell moment era, era OES i continua sent responsable de Xaloc, en aquell moment era tenent d'Alcalde, responsable d'aquestes coses a l'Ajuntament i el seu nom no surt al lloc. No surt al lloc perquè vostè no en va fer cap de trucada. A eh que matent? Doncs, aquí hi va haver -hi alguna trucada, alguna cosa que no va funcionar. Jo els demano que s'aclareixin, que si es plau ho facin ràpid i que no ens veiem en la tessitura que ens estem veient en aquest moment, i si això no s'aclareix, senyor Felip si vostè no és persona, si no vol, vostè, disculpi, l'Ajuntament si no vol fer res d'això, escolti com a mínim torni a agafar la decisió que va agafar l'any passat i que momentàniament mentre no s'aclareixi el tema el senyor Toro no tingui responsabilitats al voltant de les qüestions que afecten essencialment dinès i contractes d'aquesta casa, perquè quan sortim al carrer, com explicaven els companys, això hi és, el carrer s'ens pregunta i s'ens diu, i és de molt mal entendre. És de mal entendre i situa la casa a un nivell en el que tota la casa, des del primer d'últim funcionari i del primer l'últim polític dels govern, del govern i dels que no són al govern, ho pateix. A mi no m'agrada gens, gens ni mica, haver votat el que hem votat al 16 de borda del dia jo haguéssim volgut votar que sí aquesta situació d'atenció no és bona però es tensiona més perquè vostès no estan fent res facin alguna cosa i tirem endavant perquè si no és que no, no, no hi haurà manera d'aclarir i continuarem perdent credibilitat un dia darrere de l'altre, gràcies senyor Almeda Bé, gràcies. Bé, des del Partit Popular poca cosa més podem afegir, no? A tot el candidat els companys. Nosaltres sí que en el seu moment te eh, varen doncs, dir que una vegada va estar imputat, mmm, ja policialment, ah, judicialment, doncs, que se la pertés a totes les seves competències, no? I, I ens reafirmem doncs, amb el mateix que varen dir en el seu moment, no? I que vostè doncs sigui capaç doncs de liderar doncs tot aquest afer, perquè clar això, tal com deien, ens fa mal, vull dir, que bueno, doncs a l'Ajuntament, a Figueres, i vull dir que soms coneixedors i no ens agrada, no? Sí que val per endavant que la presumpció d'innocència, tal com ho van dir l'anterior vegada, ho continuen dient. Jo no, si, jo no sé aquí fins i tot si hem de debatre aquí què ha dit, què no ha dit. Jo crec que no ho sé, si cal eh, creem en una altra no sé, una altra comissió alguna cosa per esclarir, jo no sé si ara aquí és el moment de, que vostè digui, jo he dit he deixat de dir no sé, però el que sí està clar que alguna cosa hem de fer i no podem continuar doncs, bueno, en fi, tot el, el que ja sabem la premsa, ara demà tornarà a sortir alguna cosa doncs, bueno, vostè ha d'agafar ha de liderar i ha de prendre doncs, alguna decisió. Gràcies En relació a tots la seguit de preguntes que s'han fet sobre aquest mateix tema Realment me demanen que prengui una decisió i jo la, la decisió l'he pres i l'he pres i l'he posat de manifest en els mitjans de comunicació d'avui ho poden llegir o sigui, en l'Empordà mateix aquí tinc una còpia no em plantejo demanar la dimissió de ningú de ningú o sigui, ni del senyor Toro ni de cap empleat municipal per més que siguin càrrecs diferents ni l'he demanat del gerent de Xaloc ni l'he demanat altres càrrecs que no, que no em corresponen. En aquest cas, en relació a la pregunta del Sr. Pere Caselles, per què el senyor Toro va anar a veure el senyor Torramader? Per què jo no apareixo lloc? Per què no faig cap trucada? Perquè jo era tinent d'alcalde i vicepresidenta executiva de Xaloc. Sempre vaig voler que aquest, aquesta recaptació de multes en el moment en què finalitzés el contracte amb GRS passés a Xaloc mitjançant delegació. Xaloc és un organisme autònom, no és cap empresa, per tant no cal contracte i calia un acord de delegació. Era la meva voluntat com a regidora i com a vicepresidenta de Xaloc per unes tarifes molt, molt, molt més baixes per un setet tan senzill com que un organisme autònom no es, no es cobra IVA, són tarifes, per tant, un 21% de reducció del preu i el temps. I perquè crec que en Xaloc, des de que era secretària municipal, n'he sigut usuària i sempre he cregut en el seu funcionament. Ara bé, el president nat de Xaloc era el senyor Torramadé. Jo era vicepresidenta. El president nat dels, dels, dels organismes autònoms de la Diputació és el president. Per tant, hi ha algú que té criteri superior. Val? Aquesta és la meva participació en els fets. I així ho vaig defensar a Xaloc i així ho vaig defensar davant dels tècnics municipals en successives reunions que vam tenir aquí on jo volia una delegació de la recaptació de les multes a Xaloc. I els tècnics municipals, amb bon criteri, amb bon criteri, amb el seu criteri, amb un criteri, defensaven un manteniment de la recaptació de multes a la mateixa empresa amb la que havien vingut a treballar en quatre anys i a la que, si no recordo malament, es va contractar quan vostè era regidor. Per tant, creien en aquesta empresa, estaven contents del seu funcionament, apel·laven o al·legaven que la recaptació de multes a Figueres s'havia fet a mida pràcticament i de qui justificaven el preu del servei i demanaven una continuació d'aquest contracte i van haver successives reunions algunes de tenses, altres de menys tenses i hi ha uns informes tècnics successius que demanen o que manifesten una preocupació per saber si les multes de Figueres, en el cas de es delegués a Xaloc serien igual de recaptades o ben portades o com es pugui dir que com es feia amb GRS això és el que hi ha es va fer finalment una pròrroga de sis mesos per cobrir la transició un cop es va decidir que les multes es delegaven a Xaloc, es va fer una pròrroga de sis mesos per traspassar el servei, perquè aquest servei té unes característiques tecnològiques i unes característiques de, de dades que requerien una continua col·laboració entre els tècnics municipals i els tècnics de Xaloc per posar-lo en funcionament és aquest, el motiu de, de la pròrroga, i això és el que jo em crec, i això ho sí que ho sé, independentment del que me digués o, o, o del, que, del que li hagi preguntat al senyor Toro. Respecte a la petició que em fan de que actui, de que actui perquè hi ha un bum-bum, perquè l'opinió pública no parla de res més, de Figueres. Jo no em crec que l'opinió pública no parli de res més de Figueres, sincerament, que no sigui del cas Manga. No podrem evitar que un diari hagi fet la seva opció en virtut de la llibertat de premsa d'anar traguent capítols d'aquest sumari. Això no podrem evitar-ho, ni que s'aparti el senyor Toro, ni que s'aparti cap funcionari municipal, ni que tots decidim plegar en bloc aquí l'Ajuntament pel bon nom de Figueres. Això no, això no, no podrem, no podrem evitar-ho. Hi ha un diari que té accés al sumari i que decidirà lliurement si vol continuar treguen capítols o no treguen capítols del cas Manga. Nosaltres ens hem manifestat, realment ens hem manifestat, tant ahir com avui en els mitjans de comunicació. No demanaré la dimissió de ningú. I sí que vull tenir accés al sumari, però els fets que s'estan descrivint van acabar un mes de, de desembre de l'any 2019, 12 No hi ha cap risc de cap perjudici per l'Hisenda municipal en relació no hi ha caps riscs de cap prejudici de l'genda municipal amb què es continuïm aquesta situació i en què esperem els esdeveniments i en què el senyor Tooro tingui oportunitat d'anar a declarar com a imputat que imputat no vol dir ni acusat ni condemnat Té oportunitat d'anar a declarar que encara no se li ha donat encara no ha comparegut a cap jutjat per més que ho hagi demanat per tant, no tinguem pressa l'opinió pública per un cantó parla de moltes més coses, de Figueres i nota això i si en parles perquè nosaltres mateixos ho fem sortir als mitjans de comunicació i no hi ha cap risc, de cap prejudici per l'isenda municipal amb què esperem a les de venir d'aquest sumari i d'aquest procés judicial. Fas referència a aquest sumari les actuacions que van parar el desembre de 2012 quan es va decidir portar el contracte a Xaloc, quan es va decidir delegar les multes a Xaloc i prorrogar només sis mesos el contracte amb GRS. La resta ja se descriu en el sumari, la resta s'ha explicat i la resta es veurà en el moment en què vagi seguint aquest procés judicial, en el moment en què el senyor Toro tingui oportunitat d'anar a declarar i en el moment en què en el seu cas realment hi hagi una acusació ferma cap al senyor Toro. Sí, Si vol tornar a intervenir, senyor Monfort. Sí, no, jo estic una mica sorpres de la, de la lectura que vostè em fa, i, i estic una mica sorprès de que, de que posi paraules a la boca de, de, de les nostres intervencions com menys jo no, no he fet la meva crítica la crítica al nostre RU municipal va a la gestió que vostès han fet durant tot aquest any d'aquest problema uh, ni nosaltres estem dient que el senyor Torres ha fet alguna cosa ni volem obrir un debat de què es va fer ni què, ni què no es va fer perquè creiem que no ens pertoca no pertoc als grups polítics fer-ho sinó que li pertoca a, a un jutge li pertoca a, a qui sigui però la lectura que vostè en fa la veritat és que a mi que vostè es pensés eh, per un moment sortís de l'Ajuntament de Figueres i llegis el diari i canvies el nom de Figueres per Santa, per Santa Coloma de Farnet i a lo millor o per Sabadell, és que fa poc tenim un cas de corrupció a Sabadell i quan llegim els diaris doncs pensàvem, hòstia, com pot ser que aquest tio no plegui? Com pot ser que aquest tio no plegui? Doncs és que al final la, la, la societat està tan farta, tan farta, tan farta de que la, molts d'aquests casos acabin sent eh, casos eh, verídics i, i està tan farta de que, que l'estafin que aquesta sensació no, no la podem evitar nosaltres. És una, és una sensació que té el ciutadà i que crec que el, els que estem en, en, en, en òrgans de decisió de les administracions crec que hem de mirar a treure aquesta perspectiva dels ciutadans i crec que com a ajuntament ens pertocaria fer-ho I, i, i, i crec que és la manera de procedir i no s'ha fet, no fet ni s'ha fet ni s'ha donat explicacions de per què no es feia i a més a més s'han fet les dues coses per un cantó si vostè que hagués pres la línia a dir no, no senyor Toro, vostè me presenta, presenta la renúncia als càrrecs però jo no l'accepto perquè jo confio en vostè. Però és que vostè en aquell moment li va acceptar i després ho va tornar a agafar i després ha estat una callada. i ara surt el tema i explota i, tampoc hi ha, i tampoc hi ha, vostè tampoc, tampoc demostra ningú que tingui cap, cap solució ni, ni, ni, ni cap perspectiva diferent de fa un any. És que la veritat és que no, no, no acabem d'entendre quina és la postura. No l'acabem d'entendre. I això és la crítica que fan des del meu grup municipal. I, encara, i vostè encara ara ho, crec que parla i encara no, no, no marxarem convençuts d'aquí i és la crítica que fem però no vulgui posar paraules a la boca que que anem fet i no vulgui fer que la crítica sigui una altra és dir, la crítica és aquesta, creiem que el govern de l'Ajuntament de Figueres no ha procedit correctament en aquest cas i, i no té una postura clara i per tant és el que demanem i bueno, a, part, a part de que continuem demanant que creiem que el senyor Toro, després d'estar imputat, a deixar el seu acte de regidor com dit, en, el seu, en el seu moment. Me l'enspesi i mal creiem que fins que no se'l condemni, jo estic convençut que és innocent. Però creiem que pel bé de la democràcia i pel bé de la societat en general, crec que s'ha de fer. Sí, senyor Font. Senyora Mata. Sí, jo també, senyor alcaldessa, estic una mica sorpresa de la lectura que vostè ha fet de, la, de, la nostra, de les nostres intervencions. Vostè ha dit fins a tres vegades, jo no demanaré cap dimissió. És que nosaltres tampoc no en demanem cap. Nosaltres demanem informació. Informació que vostè mateixa diu, ho he dit a l'Empordà. Clar, fantàstic, però és que que aquests senyors que estan aquí no som l'Empordà a l'hora nova, al punt, al diari de Girona. Nosaltres som, ens sentim portaveus de la ciutadania, portaveus de gent que ens ha votat, portaveus que gent que senten dret de ser informada. I com sempre, ens sap greu doncs que si volem saber alguna cosa de, de l'Ajuntament de Figueres, de l'equip de govern, hem de comprar els diaris que ja d'altra banda els comprem igual. Però clàssica, sí, això no ajuda gens a la comunicació. Nosaltres no volem dimissions, nosaltres volem informació i ens agradaria molt que a més a més poguéssim tenir entre tots confiança, la confiança que vostè la va impulsar un dissabte a la tarda, convocar-nos en aquí que no va faltar ningú per parlar del problema que va haver amb el circ, el castell i va venir tothom i es va crear una complicitat i ens van comprometre amb vostè a intentar doncs, tirar endavant aquest tema i que la ciutat no sortís perjudicada no podíem haver fet el mateix en aquesta ocasió rebre informació, no volem dimissions volem informació Senyor Casella, sí gràcies a l'alcaldessa per reblar el que, el que es posen els companys i, i senyora Galessa jo no, no, no sé em sembla que no ens entenem com parlem a veure, quan jo li he que vostè no apareix jo no m'he preguntat què ho feia vostè, en el jo el que he, dit, he posada com a exemple vostè és responsable de tots aquests negocions i vostè no surt a cap gravació ni a cap lloc vostè deixa clar una posició jo vull xaloc perquè costa un 19% i no hi ha IVA i ho va treballar un 36% i hi ha IVA i aquesta és la seva posició, i és una posició clara, contundent i, i volguda i buscada. I això l'honora, jo no hauria demanat explicacions de què feia, el que sí que a mi me preocupa al voltant de tot això, i vostè ens diu, i jo era la vicepresidenta Nata, doncs per què, al final, i hem d'entrar en matèria i hem de parlar, per què carai el regidor, company seu, ha d'anar parlar directament amb el president de la Diputació, no vull, no vull preguntar-li, qui ho sabia vostè, no ho sabia, aparentment la lectura que em fa periodistes que vostè no ho sabia en definitiva l'he posada com a exemple no per criticar-la en absolut no, vostè no surt en lloc ni sortirà, ja, ja, ja, ja estaria no? i tampoc no he dit que aquí es possin en risc la agenda municipal no, he dit que a de cares de la ciutadania el fet que aquesta persona aparegui al voltant d'aquestes notícies amb les responsabilitats que té ens deixa en una situació molt compromesa i li he demanat que prengués decisions arrel de la informació quines decisions o bé s'acessa de les seves responsabilitats vostè no ho vol fer, molt bé però llavors prengui una altra posició on ens fem càrrec de la defensa perquè creiem sense cap mena de dubte en la innocència i en el mal entès o bé ens personem aquesta és la qüestió, no és cap d'altra jo no, no, no exigeixo res més i sí, ja li dic que em preocupa, i em poso al mateix nivell que vostè, no és la primera vegada i se me va dir, no, és que vostè va ser qui va fer el tracte aquest no. jo vaig posar en marxa, com vaig arribar aquí no hi havia, era deficitari el servei de multes, deficitari eh, has aviat dit es va estudiar si es feia una gestió directa amb els mateixos tècnics que avui estan en tot aquest problema fer els informes, van fer el que convenia i es va acordar fer una, una concessió en el, en el sentit que cada tenia GRS fins i tot. I va haver-hi fins i tot negociacions vegis que a final els problemes poden venir perquè ens demanaven un 70% de la recaptació i va quedar fixat en el 36%. Ara després d'això, aquesta empresa es va ascindir i va haver-hi eh, separacions de societat, la societat inicial va ser un i va acabar tot això a Lloret i entre mig han fet diverses pròrrogues. L'última, el 2010, i l'última concessió, l'últim concurso, el 2010 o 9, no el recordo exactament, cada dos anys. I finalment, quan arribem al canvi que vostè proposa, a fer-ho a Xaloc, Xaloc, l'any 2004 o 2005, encara no estava en condicions d'assumir un ajuntament tan gran com aquest, si és que existia, no ho recordo, no hi era però quan arriben en aquest moment és quan surten els problemes i com per al que sigui, per al que sigui jo no ho sé, un company seu acaba parlant amb el president de la Diputació escolti, expliqui, m'ho sento, m'és molt difícil per tant, prengui les decisions una de la que li demano o defensem o no defensem però fem, siguem clars, res més En relació a les seves afirmacions senyor Monfort, jo la seva opinió no la podré canviar vull dir ja ho intento, però ja... Vull dir... Vostè diu que no li canviaré l'opinió, ja, ja ho veig. Ai, perdona, senyora Olmedo. Ah, bé, no li deu d'interessar gaire. Bé, seré, seré molt breu. Jo només voldria, també, que vostè ens fes un, agla, un aclariment, no? Perquè, eh, per què va prendre vostè? O sigui, jo crec que, que aquesta fer vostè també no l'ha portat bé, no? O crida l'atenció. Perquè llavores quan el senyor Toro estava doncs, imputat policialment, ell li va demanar eh, d'apartar-se? Però per què ho va acceptar vostè? Llavors, és clar, el, el que vostè ha despistat una mica doncs, a, a tota la gent, a tots nosaltres, és perquè va prendre aquella decisió quan si vostè ara està apostant aquí realment, que, que, que confia, que no, no, que m'assembla mal bé perquè nosaltres continuem, diguem, la presumpció d'innocència i serà fins al final, i serà un jutge que dictaminarà i ho acceptarem. Però per què vostè aquestes decisions? Llavors això jo crec que la fan, que, que bueno, doncs dius ara diu una cosa, ara fa l'altra. Jo crec que això és el criticar. Per què va prendre aquella decisió? Jo crec que es va equivocar en aquell moment, perquè si no tindria, o bé no ha sigut consegüent, eh, eh, bueno, eh, pren una, una, una decisió, després la canvia, i ara ens critica, o bueno, ens critica, no li sembla correcte el que nosaltres fem. Doncs és el que vostè va fer en aquell dia. A veure, ens, ens ho expliqui perquè nosaltres ho entenguem, això. Gràcies. Ara sí, senyor Monfort, uh, el que li comentava, uh, jo em sap greu, però ja m'agradaria canviar-li l'opinió, però veig que no, que, no podré, que no li podré canviar. Uh, repeteixo um, um, el que vostè em comentava, de que si actués o de, de, de que prengués alguna acció, jo l'acció... Uh, ja la vaig emprendre en el, en el seu moment quan ho va, quan, com ho ha dit la, la senyora Almeda on pregunta per què en aquell moment perquè hi ha una cosa que se'n diuen actuacions cautelars preventives, com a tot procés faria el, el paral·lelisme amb, amb, amb un procediment hi ha unes, un, unes accions concretes que comencen en un moment i es poden prendre actuacions preventives o cautelars però la mateixa llei preveu que s'aixequin en un moment donat quan poden arribar a ser injustes això és el que vaig fer. Un dissabte s'imputava el senyor Manel Toro i el dilluns em posava el càrrec a disposició sense que haguéssim tingut oportunitat de parlar amb ell ni amb ningú més ni cap advocat. Dissabte, diumenge, dilluns, em posa el càrrec a disposició, li accepto preventivament, com a símptoma, com, com, com a voluntat de transparència, cautelarment. Ara, mantenir això un cop ja vam haver parlat i em vam haver explicat el que justament està sortint ara en el sumari les seves converses un cop sabut més enllà de tres mesos vaig entendre que no estava justificat condicionar o limitar absolutament el seu dret a l'exercici del càrrec, que és el que havia guanyat en unes eleccions municipals, per una qüestió estètica o merament perquè havia mm, adoptat un, una decisió en un moment donat jo crec que canviar les decisions quan toca és de savis, jo crec sincerament, i allò de mantenella i no en mendalla, doncs no senyor al cap de tres mesos no veia cap sentit en seguir mantinguent apartat de les seves atribucions el senyor Manel Torro, Toro i així ho vaig fer, li vaig tornar a les seves atribucions i així estem a dia d'avui, sense que hagi sortit res més que el que me va explicar en el seu moment, sense que se l'hagi acusat sense que hagi tingut oportunitat de declarar què passa? Ara li tinc que treure els càrrecs i si ara se'n va declarar i els desimputen, els hi tornarem? No, no, no. Hi ha un dret a l'exercici del càrrec, en aquest cas jo crec que s'ha de temperar, s'ha de mesurar, amb el dret a la presumpció de, de, de, innocència i amb el dret a la transparència que demanen els ciutadans. I ja li dic, hi ha opinions, n'he sentit de tot tipus, i hi ha gent que... De la, de, la, de la mateixa manera que deuen trobar gent que pregunta pel, pel cas Manga que la gent pregunta per curiositat perquè, perquè evidentment una cosa que surt en un diari d'aquest tipus doncs evidentment que pregunten però absoluta, aquest absolut aquest absolut desprestigi de l'Ajuntament de Figueres aquesta necessitat de que fem alguna cosa perquè es pari de parlar de Figueres primer que no ho evitarem perquè el diari de Girona seguirà traient capítols d'aquest sumari el senyor Rieren, els ja ha dit avui a la reunió que ha tingut que els volíem formar que demanaria el dret de rectificació. Està totalment legitimat a demanar-lo i nosaltres li donem suport, evidentment, però és una cosa que ha de demanar a títol personal. Pel que fa a per què no ens personem o per què no exercim el dret de defensa del senyor Toro, i en el seu moment que van passar els fets es va demanar un informe al secretari municipal sobre quina possibilitat tenia l'Ajuntament de, de, de, de, de sofregar de la defensa d'un càrrec electe de l'Ajuntament, qualsevol alcalde o regidor que pogués estar, estar imputat amb, el, amb algun procés penal, i el tinc, aquest informe el tinc. I, evidentment, és voluntat del ple acordar amb un Ajuntament quan es vol decidir exercir la defensa d'un regidor. Així li vaig manifestar al senyor Toro en el seu moment i em va dir que m'esperés, que quan ell veiés realment com anava, realment serà el primer que vindrà a demanar a l'Ajuntament que els rescabalin de les despeses que està tinguent a la seva defensa. Ho podia haver fet el mes de febrer, tinc l'informe de secretaria que ens deia que és voluntat del ple que l'Ajuntament pot decidir o pot no decidir exercir una defensa i en aquest cas li vaig plantejar al senyor Toro i em va dir que esperem que en el, quan sigui el moment ja vindrà a demanar el rescavalament de les despeses que ha tingut. Senyor Toro, si vol intervenir. Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Eh, bé, hem arribat en aquest punt, estem tractant d'aquest tema. Eh, no ha estat un any senzill, ni fàcil, ni, ni agradable. i ha hagut dies... A de eh? descendre a la boca a veure, jo he participat en força judicis coincidim amb la professió eh? Eh, com a lletrat i en els judicis el que fas és eh, sobre la base de eh, proves de testimonis de eh, quelcom sòlid eh, fas les, eh, una persona és el defensor l'altre és l'acusador el Ministeri Fiscal en els o cas aquí no estem tractant d'ixò. no es tracta de jutjar eh, res, sinó de bueno, una sèrie d'això i bé agraïixo les actituds que s'han mostrat en tant que respecte i eh, la presumpció de innocència. I eh, entenc que la defensa la hem de exercir en el lloc on s'està fent, que és en el jutjat un jutjat que ja, com he dit, està a més de mil quilòmetres i que per uns motius molt concrets que a mi em semblen absolutament mancats de qualsevol raó eh, se m'imputa amb aquestes garanties processals i es decideix que eh, es mantinguin aquí. Hem presentat Els meus advocats han presentat un escrit en aquest jutjat, demanant eh, la declaració i aportant la documentació que justifica que, per exemple, la pregunta que feia el senyor Casellas, que eh, el diari de Girona el que deia que havíem establert negociacions amb el senyor Àlex Ros i vostè pregunta perquè què me'n vaig anar a, a, a parlar amb el president de la Diputació. Jo, el president de la Diputació, hi, puc, hi tinc accés, i puc anar, i puc preguntar-li, hi puc, preguntar eh, puc demanar-li la seva opinió sobre determinats temes. Establir negociacions amb el senyor Alec Ros? No. No és cert, no és veritat, no existeix, no surt en lloc. No hi ha cap tipus de negociació amb el senyor Alec Ros. Em permeto comentar també que avui l'Empordà publica íntegrament la nota de premsa que vaig enviar i que altres mitjans també en fan ressò. No us la llegiré, és llarga i fa menció a uns punts molt concrets. Dos, bàsicament. Un és que a l'empresa GRS, quan es produeix tota aquesta situació, li quedaven dos anys de contracte amb l'Ajuntament. Es podia prorrogar per dos períodes un any cada un per tant l'Ajuntament la eh, postura més fàcil en l'hipotètic cas d'haver volgut eh, afavorir en aquesta empresa era dir pues, es prorroga el contracte d'aquesta empresa i aquí pogués allà glòria està, i no hi hauria cap motiu d'imputació ni de res perquè era un dret que existia que es podia posar en marxa que es podia acordar sense entrar en cap mena de disquisició ara bé la posició era molt clara, es vol delegar a Chaloc. I en aquí, tal com ha fet fesment la hi havia la preocupació molt fermament defensada per part de diferents tècnics municipals que tenien una sèrie de dubtes, en tant en què la gestió que s'estava portant en aquells moments era molt bona els hi semblava per part de l'empresa GRS i el regidor responsable de la hisenda municipal en aquells moments que sóc jo rebo aquestes opinions que es manifesten públicament en diferents reunions i que aquest dematí encara una persona de ficer se m'ho contava però si jo també hi era en aquelles reunions i es deia clarament i, això, i què es fa? Pues es defensa que aquí s'està fent una gestió i que tot i que es vol fer aquest traspàs que es vagi amb tota la cura necessària i possible perquè no ens surti perjudicat els serveis de l'Ajuntament. Aquests són els dos grans eixos i la resta no existeix, no hi ha absolutament res. Jo vaig fer unes accions molt concretes, que és una reunió en la Diputació per parlar d'aquest tema i eh, una conversa que tinc a posteriori després, eh, prèvia a haver explicat aquesta primera en el responsable de l'empresa sí. i una segona en el que li comento que eh, miri que això ja s'ha eh, pres una decisió definitiva eh, es fa la adjudicació Estxeloc, i això estem parlant del 8 de novembre de l'any 2012 i a partir d'aquell moment no tinc absolutament cap altra intervenció en tot aquest procés ni en tot aquest procediment, ni tinc altre contacte amb aquesta empresa, mai més Bé, això és el que aclarirem, o estem en allà, mil quilòmetres o més de mil quilòmetres sembla que són una gran distància i no he tingut l'oportunitat encara d'anar-hi. Jo pressiono els meus advocats per perquè me'n vaig a l'Ugo i farem en allà una estada a l'Ugo i farem la declaració i el que estem absolutament convençuts és que sobre la base d'aquesta nova informació que ja li ha arribat a la jutgessa Eh, pues el que eh, determinarà és que no hi ha motius per a mantindre aquesta imputació. Mtres, pues bé, eh, l'alcaldessa és la que té eh, les atribucions i eh, jo ja vaig fer en el seu moment l'oferiment aquest. Eh, crec que eh, per la meva part, eh, la feina que es fa en aquí l'Ajuntament per a mi és... m'ho passo molt bé, eh, és una feina que és entusiasmant en la mesura en què és una feina que et permet aquesta sensació de servei públic i, eh, però bé, el fet de que en un moment determinat eh, t'apartes i te'n vas a fer altres coses eh, tampoc és absolutament rellevant ni és significatiu però, eh, repeteixo, aquesta no és una decisió que em correspongui a mi. Per tant, mm, bueno, agraeixo, repeteixo eh, la voluntat que hi heu posat tots Uh, és un debat que s'ha mantingut en el context que s'ha de mantindre i confio i espero que en un termini curt uh, aquesta situació quedi esvaïda i uh, llavors bé, llavors quedarà la cosa aquella de eh, recomençar i uh, oblidar, oblidar aquest uh, malson i aquesta història desagradable. Sí... Uh... Seíem al torn deinter de intervencions. senya molt fort per parlar sobre la, les antenes del Poble Nou. I agiria que m'han passat la pregunta. Diu vostès han recorregut la sentència que la obliga a treure les antenes del barri del Poble Nou de Figueres i diuen que estan negociant per treure-les però la, la dilació comença a ser preocupant perquè els veïns i veïnes veuen com el seu ajuntament es posa del costat de Movistar i no de la gent. La pregunta seria, en quin punt es troben aquestes negociacions i quin és el calendari previst i els, i els objectius que tenen damunt la taula? Uh, ja està, és això. Bé, uh, entenc que feien pregunta-resposta ara... Bé, en relació a les antenes del, del poble nou, li pot contestar el regidor o jo mateixa, perquè en aquest... Bé, en aquest sentit sí que és veritat que hem recorregut realment a contracor, sincerament, a contracor, perquè la meva voluntat i també la del regidor i em van parlar és que volíem donar compliment a la sentència i retirar les antenes, hi ha una qüestió jurídica i d'una qüestió econòmica que ens, ha, ens han aconsellat que recorrem que és el dret d'denització que tindria l'empresa en cas de que se li fer reterior una antena que en el seu moment va tenir una llicència ben donada i que un canvi d'emplaçament posterior o complà posterior eh, hagi previsto uns altres emplaçaments. A tot això, S'ha recorregut, però la nostra voluntat ferma és d'aconseguir retirar aquestes antenes. I així es va explicar en l'advocat i en el senyor Benejam mateix, en una reunió que vam tenir al despatx d'alcaldia mateix, en presència de diferents juristes de l'Ajuntament i del regidor. I en aquest sentit s'ha encarregat un informe, que ja està encarregat a un enginyer de telecomunicacions que... En, en, eh, analitzarà exactament en quina situació es troba l'antena instal·lada. És a dir, aquella antena que va estar autoritzada per una llicència en el seu moment realment pot haver patit modificacions substancials que farien que no s'ajustés a la llicència. És el que volem esbrinar i és el que ha fet que encarreguéssim un informe en un enginyer de telecomunicacions que en un termini d'un mes no sé si el senyor Lodebit m'ho confirma em sembla que em va donar aquesta informació tindrà l'informe i això ens permetria actuar demanant aquest ajustament a la llicència o en retirant la llicència per no complir les seves condicions. És aquesta la nostra voluntat. Entenem amb tota tranquil·litat i així es derivava de la pròpia sentència que no s'ha confirmat cap afectació a la salut de les persones però no obstant la nostra voluntat és en eh, en retirar en retirar aquesta antena i posar-la en una altra ubicació, en una altra ubicació que segueixi donant cobertura a una determinada zona, això sí, que en aquest també serà el moment en què haurem de discutir, perquè per qüestions tecnològiques també des de Movistar ens diu que pel canvi de sistema de 3G a 4G alguns dels emplaçaments previstos en el pla d'implantació d'antenes no podrien donar suficient cobertura i aquest és un altre tema que haurem d'estudiar però nosaltres de moment hem agafat la via de comprovar exactament quines instal·lacions estan actualment instal·lades en el carrer Val 25 en el, en el teulat del, del carrer del Val més 25 que és el que es va donar aquesta llicència seor Font Sí, faré dos, dos pregs i ho deixar aquí. Eh, el primer és una cosa que m'ha recordat del se Esteve el senyor toca es una estona. És sobre eh, fa uns mesos vam demanar si ens podien fer un llistat de si l'ajuntament tenia pendents sentències fermes per executar sobre enderrocaments de, de construccions. No hem, no hem rebut res aquesta setmana ha sigut notícia tant doncs, un problema que tenen ara Roses per fet de no haver executat una una sentència de aquest tipus integradria ser com està aquí Figueres, no no passarà, ens i tornem a demanar si es plau quan nos arribar. I l'altra, l'altra prec fa veure amb el, amb el procés de participació del, del nou Pla General, la setmana passada es va fer una una assemblea participativa, sense entrar en parlar hores el, el concepte d'assemblea participativa, em Sí que volem fer notar que el, el procés fins en aquest moment havia sigut impecable, realment eh, havia estat molt, molt ben portat, eh, el, la dinàmica de les reunions eh, possibilitaven moltíssim la participació de la gent, hi havia molta documentació en la qual les persones que anaven ja sabien de què anaven a parlar, es, estava ben recollit en les aportacions que es feien i en canvi ens no, ha fallat molt i tenim la sensació que és, que és una opinió generalitzada el funcionament d'aquesta assemblea de l'altre dia, no? Eh, ha sigut tot el contrari de com ja ha sigut fins ara i la gent es va haver d'empassar de, gaire una hora i mitja d'explicació, de, de, de resum de com havia anat cada un d'aquests tallers previs, sent aquesta una informació que es podia haver eh, hi havia pogut accedir amb, amb, amb anterioritat. Segurament no calia tenir-los una hora i mitja en explicant i al final demanar en un... quina opinió tenien en general, en lloc de mena d'acord, tema per tema, tema, tema no hi volem fer sang, però sí que ens agradaria doncs, fer una reflexió d'aquest. havia anat molt molt bé fins ara intentem que, que s'hagi sigut una anècdota i que per torni, torni a torni funcionar també com havia anat fins ara, perquè creiem que és important pel, pel pla general sí, De ben segur, eh? aquest procés participatiu tot, tot just està a l'inici, era la primera assemblea participativa la de seguir, realment hi ha una confecció o sigui, pot, es va quedar potser amb la sensació de fluixa per les expectatives que potser havia generat perquè es va eh, limitar a una exposició de les, de les conclusions que se n'havien tret del, dels vuit tallers. Eh, entenem que fins que no hi hagi unes propostes d'ordenació urbanística més concretes no hi haurà més, més suc realment a treure i realment a opinar. Per tant, això passarà en aquesta segona assemblea participativa que ha de derivar un cop i ja s'ensenyi el que és l'abans de pla i el segueixin l'altra tanda de, de tallers participatius que estan previstos. Senyora Mata, sí. sí gràcies, senyora alcaldesa. Bé, diré una obvietat i una altra cosa que m'agradaria que també ho fos. Uh, avui som mes de març, i el mes de març és quan es va dir que les obres de la plaça del Gra estarien acabades. Jo com, bueno, anava a dir fa una estona però no fa moltes hores que hi he passat per allà de davant i no m'ha donat la sensació que ni demà ni demà passat ni l'altre ni l'altre això s'acabés. A mi m'agradaria saber si les obres de la plaça del Gra acabaran tal com es va dir el mes de març i si és que no, quan s'acabaran. Les obres de la, de la plaça del, del Gra evidentment ens, ens agradaria que ja estiguessin acabades. Nosaltres eh, no, no patim tant ara per si una setmana més o menys, sinó que realment el, el, el, que, el que serà segur és que per, eh, per Semana Santa i per extensió per Fires de Santa Creu, eh, els, mar els marxants del, del mercat tornaran a ser a sota la, de la plaça del Gra. Per tant, eh, acabaran el març, acabaran el, 31 de, el, el 31 de març, el, o sigui, per Semana Santa els marxants han d'estar a sota de la plaça del Gra, perquè li segueix bàsicament perquè volem que s'acabi ja i així hem anat apressant a l'empresa que ho està fent, que ens alega que és una obra molt artesanal i que requereix molta precisió i que, aquesta lentitud, però en tot cas el termini eh, vindrà donat per una situació que realment vindrà de fet, que és que els marxants han de tornar a la plaça del Gra perquè ja els hi toca i perquè la col·locació de l'embalat de fires de, de Santa Creu aniran a la plaça Catalunya en la part no coberta. Per tant, no els farem tornar a moure en un carrer i en un altre, sinó que estarà acabat perquè es puguin col·locar els marxants a, a, a sota de la, de la plaça del Grau. Senyor Caselles. Sí, gràcies, senyora Caldés. Jo només hi faré una pregunta de les quatre que portava previstes, els anunciaré per si sí, volia preguntar-li per projectes anunciats ja? que sí, com tenim el Parc de les o el de les Confessions, l'Hotel de l'Aigua però deixem-ho, ja no, no ve d'aquí el que sí és més uh, no preocupant perquè era una cosa cantada però ens agradaria que ens expliquis què ha passat al final amb en Corella, perquè veiem declaracions, contra declaracions que sigui sí el Conseller de Cultura que, sí Gata, que sí. i Figueres apareix aquí com qui s'ha quedat sense i com si també alguna cosa no haguéssim fet bé, almenys a mi m'agradaria el coneixement que vostè tingui que ens relati què ha passat al voltant de tot això els darrers dos anys. No, des de l'Ajuntament de Figueres s'ha fet tot el que s'ha pogut realment per, per atraure aquesta escola de dansa que teníem que donava projectació internacional, però aquesta escola de dansa per part del, del ballerí i director anava lligat, era, era un, anava lligat a una necessitat d'establiment de la companyia de dansa a la ciutat de Barcelona. És a dir, aquest senyor havia estat a Castilla-la-Manxa i la seva voluntat era instal·lar-se amb el ballet propi a Barcelona i per extensió fer una escola de dansa a la ciutat de Figueres, la qual ens que hauria donat renom a nivell internacional en el món de la cultura. La situació econòmica de Catalunya, en el moment en què es va prendre aquesta decisió de canvi, és quan justament va començar aquesta crisi econòmica que tots ja en tenim ben palesa i que justament ara tot just comencem a veure que podria començar a remuntar i la necessitat d'implantació de la companyia Barcelona anava lligada a la possibilitat de fer aquesta escola Figueres el fet de que el senyor Corella hagi desestimat ja de totes totes la voluntat d'instal·lar-se amb la companyia Catalunya o Barcelona és el que l'ha fet desistir també de, de posar l'escola de dansa a Figueres, entenent, tal com ha sortit els mitjans de, de comunicació, que se'n va a Estats Units i, per tant, per ell no té sentit, si no pot tenir la seva companyia de dansa a Catalunya, tenir una escola de dansa a Figueres. Per part de, de l'Ajuntament se li van posar moltes facilitats però anava exclusivament la, la nostra voluntat com a Ajuntament quedava limitada a l'oferiment de totes les accions possibles des del punt de vista municipal i a donar-li suport a la implantació de la, de la companyia Barcelona, però fins aquí les nostres capacitats respecte a les relacions amb la Conselleria o amb l'Ajuntament de Barcelona, això sí que ja sobrepassa l'àmbit de, de Figueres. Senyor Borrego. Gràcies, sí, senyor president. En tot cas una puntualització, el senyor Ángel Pereira estava a Castellelló, per cert, no Castella no Castellellalmanxa, que suposo que van estar molt contents després de deixar de posar-hi dos milions d'euros cada any i va dir que se'ls queden els catalans i que el queden ell. Bé, eh, la pregunta és sobre la qüestió de... Parlant de proveïdors, eh, hi ha una sèrie de proveïdors a la ciutat que estan bastant de preocupació, proveïdors que actualment estan eh, provadint a l'actual presó. Com sabem, la presó nova eh, s'inaugurarà al mes de l'estiu, segurament, i hi ha certa dubte de si continuaran proveint aquesta, eh, la presó nova eh, no, des de l'actual direcció no se li dona cap resposta i estem parlant de, bueno, de bastant eh, és una bastant important eh, suma de diners cada mes i estem parlant de bastants proveïdors de la ciutat i ens agradaria si m'ha fet arribar el preg de que a veure si es, de de promoció, de si es poguessin posar en contacte amb, bueno, amb la direcció de la presó si és possible a Barcelona, i en la qual pues, una miqueta intentar que es mantinguin eh, els mateixos proveïdors per la presó nova. Si a dir, creiem que la presó, a part de portar-nos, no sé què, doncs pues sí que el no, que no podem és que moltes empreses de la ciutat vegin vermat els seus eh, beneficis i potser algun lloc de treball, perquè estàs, estem parlant de bastant de diners. Crec que la preocupació en cas del govern hauria que ser que almenys sigui sí, des de la comarca, que es mantingui una important font d'ingressos per algunes de les empreses d'aquí de la comarca, i també de la comarca i per a d'aquí de la ciutat. Gràcies. Sí, no, és una, un comentari ràpid. Uh, vostè m'està dient que faci pressió perquè determinats administració mantingui contractes amb... Uh... <laughs> Uh, a veure, jo no he dit a cap moment jo diré que, no he dit que a cap moment uh, li, li dic uh, contracte, no he dit pressió crec que la meva paraula no he dita uh, i tampoc dic contractes perquè si vostè s'informa no una miqueta prengui, no s'aprengui no, tant però ho dit, no, ho dic perquè uh, no, la cosa és bastant sèria si vostè estigués una empresa i actualment estigués distribuint no m'ho si són més pues, sèries no, pues, uh, jo crec que la qüestió és bastant sèria i no estem perdent contractes, aquestes empreses no tenen contractes amb l'actual presó però que si tinguessin uns contractes ja no seríem preocupats, perquè veiem un contracte amb una data de fixació, el problema és que no hi ha aquests contractes i per tant, com no hi ha aquests contractes i aquesta data, l'únic que es demana no que es pressioni, però si ells no poden arribar nosaltres com a administració, vostès com a govern i que ja que la presó està a Figueres a menys fer deteg i discutir tenim una sèrie de proveedors, què passarà? haurà un concurs, no haurà un concurs, es prohibiran des de Barcelona. És a dir, tot i, sí. eh, som Tantes. representants també de, de les ciutadaries i els ciutadans que ens han fet arribar a aquesta preocupació. Ho transmeto per si poden fer alguna cosa. Res més. Sí, Senyor Montfort, bueno, senyor Grata Cos, entenc que no. Senyor Montfort. Sí, jo, jo volia demanar què ha passat amb el servei d'intermediació hipotecària i per el link de la web està trencat i no, no va enlloc no sé si és que l'està prestant al Consell Comarcal definitivament o l'Ajuntament de Figueix encara el manté però no hi ha perquè el link de la web no funciona sé que vam tenir en el seu moment una discussió de que es posés a la web i que si sortia o si no sortia al final sé que sortia així petitet però surt i no va, no va enlloc però en tot cas si, ja això no, si aquest servei no es presta traguem-ho i, i si es presta doncs arreglem -ho senyora Trilles. Gràcies a El Servei d'Intermediació hipotecària es va trasllar al Consell Comarcal a través d'O Fideuta. que es trigui de la pàgina web bueno, pues que es trigui. No? Sí, podem, podem posar una indicació de que ha un link a un link ambamo fideuta de, de, que està el Consell Comarcal. Sí. Eh, Jordi Arrans, eh, mirmho la pàgina web de de mirar, de plincar amb, amb el fi del Consell. Senyor Monfort. No, no, simplement recordar que bueno, nosaltres vam demanar que no, que no es traspassés, sé que finalment es va traspassar, però vaja, això no fa més que denotar no, l'interès no, que té aquest Ajuntament en que, tot, en que els ciutadans de Figueres puguin accedir ràpidament a aquest servei i donar-ne la informació, vull dir, és una, una, una mostra més de les moltes que hem tingut durant tota aquesta legislatura. Uh, senyor Caselles i torna a tocar, senyor Almedo. Sí. A veure, amb una comissió informativa, sé que algú de l'oposició uh, va preguntar per aquests màsters, uh, aquests cursos AESADE, que havia pagat el 50% la diputació i, i la resta s'ho havia pagat cadascú, no? Vostè ens va dir que havia sigut vostè mateixa, que havia fet un curs i després també el, el senyor Xavier Díez, no? Bé, jo vaig presentar una instància i ella... Uh, una entrada del registre a l'OMAC, preguntant, doncs, a veure doncs, si algú havia pagat des d'aquí l'Ajuntament i, bueno, pel que sembla, doncs sí que s'ha fet un pagament de en concepte de formació de la direcció de l'àrea de serveis a les persones i era per un import de 3.329 euros per un costat i per l'altra banda uns 1.841 euros llavors jo sé que el dia de la comissió va dir que cadascú s'ho havia pagat o sigui que el 50% sí que ho havia pagat la Diputació, però que la resta cadascú ho havia pagat no? llavors si vostè me vol donar una explicació perquè pel que sembla doncs aquí hi ha hagut un pagament d'aquest curs no? a veure quina explicació m'adona Sí, l'explicació que li dono, jo no sé si li van adjuntar... Bueno, li faré arribar el conveni que, està, que, està el conveni que es va aprovar a la Diputació a eh, Messade, que col·labora amb totes les administracions catalanes per la formació contínua dels seus càrrecs directius, dels seus càrrecs electes i que dels funcionaris i, i laborals per a aquelles administracions que vulguin, vulguin concertar-ho, preveia en cas que fossin càrrecs electes o, per, o personal eventual, funcionari o laboral de la Diputació, es pagaria el 50% de la matrícula per part de la Diputació i la resta aniria a càrrec de l'interessat que feia el curs. En cas de que fos personal al servei d'algun del, del, del, dels ajuntaments de, de la província, o càrrecs electes o personal directiu, aniria a terços. Aniria un terç pagaria la Diputació, un terç l'Ajuntament i un terç el propi interessat. Això li puc fer arribar al conveni sense cap, sense cap problema. En aquest sentit, entenc que els imports que vostè m'està descrivint haurien de correspondre a aquest terç de les matrículas que del, que el senyor Xavier Díaz, com a personal directiu d'aquest Ajuntament, va, va cursar. Sí, per tant, entenc doncs, que literalment se m'ha va mentir o va mentir en la Comissió Informativa, perquè és que vostè va ser... Bueno, ho va dir molt clar, que es havia pagat el 50% a la Diputació i que es havia pagat a vostè, i llavors el senyor... No, no, no, el senyor Xavi dia, bueno, vostè ha anat traguent aquí actes, doncs potser també que algú vagi a buscar l'acte, si algú li vol mirar d'aquests càrrecs de confiança, el que es va dir en aquesta Comissió Informativa, que cadascú s'ho havia pagat, el 50% a la Diputació, i que la resta s'ho havia pagat cadascú, i que fins i tot, si algun càrrec electe també volia anar hi jo crec que estan els companys que va dir això llavors ara vostè m'està parlant d'un terç de no sé què, no sé quantos, vostè no ho sabia doncs aquell dia hagués dit no, s'apaga bueno, perquè hi ha ja el conveni o no el conveni vostè no ho sabia perquè va afirmar que no que cadascú s'havia pagat a la seva butxaca doncs bueno, doncs jo, jo literalment i aquí ho dic perquè costi impacte ens va mentir, o almenys jo me vaig sentir lluïda, home no, no, no em digui el contrari perquè clar, va, no, no faci així vagi a buscar l'acte clar, és que al final la resta hi eren bastant, torno, és igual, seré passada insistent que no, que cadascú s'ho havia pagat bueno aquests 50, i ara resulta que me surt aquí a un terç, no terç, jo no tinc res contra aquesta persona, ni tinc res contra ningú però bueno, això és una administració i els estem dient el mateix, això és una administració no és una empresa privada i els diners són gestors dels diners i vull dir, bueno, doncs miri i ara diu que hi ha un conveni, doncs vostè no ho sabia aquell dia, això ens ho tenia que haver dit aquell dia, i me sento que ens va a mentir, mentir i mentir i, bueno, i vull que m'arribi aquest conveni i bueno, que rectifiqui, no ho sabia aquest dia i ara se n'ha enterat perquè jo he demanat l'instància o què passava? Almedo, conec el conveni des del mateix moment en què vaig eh, sol·licitar gaudir d'aquest benefici, evidentment i si vostè remonta els fets la comissió informativa era un dilluns i tot el serial de notícies que van sortir sobre l'empagament de la meva matrícula o de part de la meva prenotícia van ser un divendres, dissabte, i diumenge. I en aquests articles, i si estan publicats, podrà veure que ja es feiesment esment que el conveni deia això del 50% per càrrecs electes o personal eventual funcionari laboral de la Diputació i un terç de la resta de personal al servei de les administracions locals de la província, i això està publicat. Ara no, no, no ho tinc imprès, perquè no, no pensava jo mateix avui amb el màster de Sade, però li puc fer arribar tant el conveni com la, com, com, com, com, la, com la notícia, i el dilluns a la comissió informativa, sincerament, ara mateix jo recordo haver parlat que hi havia un conveni, que per tant tot aquell rebombori que es va fer, sí, jo no sé, senyor Monfort, jo, jo li vaig explicar si havia un conveni més Sade, que vostè em va, va preguntar a la comissió informativa a què es devia tota aquesta notícia que havia sortit i li vaig dir que no ho entenia perquè era una cosa absolutament normalitzada que hi havia un conveni aprovat per Junta de Govern de la Diputació Bé, bueno, buscarem l'acte <laughs> Buscarem l'acte, no passa res Però, sí, sí, parli no, Sincerament, jo, jo sé que vaig preguntar que havia sortit aquesta notícia al diari i que si podia explicar que hi havia certes això i em va dir que, que era fruit d'un conveni, el que no recordo és si la, la, la part que no pagava el, era la diputació no? la part que no pagava la diputació la pagava cadascú del seu seva butxaca o ho pagava, jo no recordo l'altra part com anava, però sí, recordo que els termes en concret estan explicats jo diria que ho vaig dir així diria que ho vaig dir així, però si, si no això està explicat en la resposta que va donar la Diputació i ja podem buscar-ho en els articles de diari que va sortir el dissabte o diumenge anterior a la comissió informativa. El, el fet és aquest, és un conveni que encara està vigent i que se'n pot beneficiar previ passe d'unes proves selectives a ISADE, càrrecs electes, personal directiu, personal funcionari de les, eh, de, de les administracions locals a, a la província de, de Girona actir una altra cosa? O pa... bueno, en qualsevol cas, vull pronunciar se des del Partit Popular en aquí perquè costi en bacte que ho trobem de, verdaderament descarat. A veure, nosaltres entenem que podria un funcionari se li pugui pagar un curs, perquè bueno, sempre i qual que també estigui avalat i mirat no? perquè és una persona que es queda a la casa i, bueno, i si això ha de ser repercutit en benefici dels ciutadans, ens sembla bé, sempre quan hi hagi una supervisió. Ara pagar a càrrecs de confiança, sigui que perquè hi hagi un conveni no, nosaltres verdaderament ho trobem immoral. Gràcies. Nosaltres tenim una altra opinió en el sentit de que justament un personal directiu ha de dirigir tota una àrea compresa per, per, per personal funcionari laboral. Entenem que si aquest, aquest, aquest mestratge o aquest postgrau va dirigit a personal directiu al servei de les administracions públiques és per, per, per l'exercici de la seva funció directiva. Uh, independentment de la seva naturalesa funcionària eventual o laboral. El que es tracta és de que tingui els millors coneixements perquè pugui fer bé la seva feina. I també se'n pot anar un laboral. No, home, jo tinc set excedències de diferents administracions. Vull dir, aquí... Vull dir... I això justament es tracta de que mentre s'està desenvolupant el càrrec, tinguin les les, les les millors eines al seu servei. Seguiríem... Sí, senyora Almedo, sisplau. A veure, també és una... A veure, ja sé que aquí no no pertany, però també m'agradaria per aclarir-ho, perquè constés en bacta. El dia 17 de febrer, a la Junta de Fisersa, Uh, jo també vaig quan es va aprovar doncs, l'acomiadament i la indemnització, vaig dir si havia un informe jurídic doncs, que valés tota aquesta indemnització que a nosaltres doncs, no semblava que era la, la correcta i encara hores d'ara continuem pensant que no s'ha fet, que eren els 7 per any treballat i no en referència a la llei del 85 vostè me va dir que sí que hi era aquest informe, i bueno jo potser que ara ja no no sento bé però jo vaig sentir que sí a més això, bueno, és que no costarà sí, l'acte encara no sé si està però va dient aquí que sí que havia aquest informe que hi era em enviat un. No, no, no, però me deixi perquè encara no ah. he acabat. A llavors vostè va dir, "Sí, sí, hi ha un informe jurídic on s'cable tot això." I li vaig dir, "M'ho podrà fer arribar o ens ho podrà fer arribar?" i va dir que sí. A llavors això era el dilluns, jo vaig d'anar dimarts vaig demanar a la Lourdes, i la Lourdes ens doncs, va dir que sí, que ja li diria. Van passar dos o tres dies, em va dir que no havia pogut parlar. Bueno, llavors divendres me va dir, sí, diu, m'han dit que ja t'ombiaran." A llavors ho vaig fer a través d'una instància a Lomac, i després doncs me varen enviar doncs, mmm, bueno, en per correu el un informe de la casa Nicoleccio Xifre, Nicolatchi Xiffra, i llavores bueno, va ser bueno, de fet això és un cortar pegar, vull dir per mi que no, no és en referència a tot això. I quina cosa que llavores això és en data del 19 de febrer. Llav vol dir que aquest, aquest informe s'ha fet a posterior. Perquè, clar, en aquí si mal recordo't, o sigui, va ser el 17 de febrer que vostè em va dir això. La proposta d'acomiadament i d'assestiment del contracte del gerent, on surt la quantitat de la indemnació, es va, es va fer en data del 12 de febrer. L'informe jurídic de l'abocat Xifra és en data de 19 de febrer. És a dir, posterior a l'acomiadament del gerent que hi ha... El gerent, no? Que vaig preguntar això del 17 de febrer. Per tant, bueno, sí que m'agradaria que m'expliqués... No? Vale. i a més a més aquí tenim fedetaris que també podien haver-ho fet no? i no que sempre hem d'anar a pagar algun gabinet de fora Bé, ràpidament eh, el fet és que eh, amb el gabinet es van intercanviar els corresponents e-mails amb eh, les opinions legals sobre com es tenia que fer tot aquest procés ara bé, en el moment que vostè demana un informe legal se'ls va demanar que eh, fessin un informe que és aquest que vostè té a les mans en deferència a vostè per a no enviar-li un reguitzell d'emails eh, que és el que havia estat intercanviant teníem la seva opinió de fet havien assessorat tot el procediment i eh, en quant a temes de dret laboral eh, una cosa tan específica com aquesta es va considerar procedent que fos un gabinet especialitzat el que dongués aquesta opinió Bé, ja per acabar, si em permet, doncs m'agradaria. O sigui, jo vaig entrar una entrada al registre demanant, no? Eh, vaig demanar l'informe judici relatiu a l'acomiadament dels la agentes d'Aficerça, Josep Vinyes, Castillo, d'Ajuntament, en la qual l'alcaldessa es va comprometre a felicitar-m'ho. Però després de retirar les peticions i no tindre resposta, em veig obligada a sollicitar lo per registre d'entrada. Doncs sí que li agrairia, torno... Bueno, si vol que ho entrar, m'agradaria veure tot això vull dir, jo ho demano, sóc consellera sóc portaveu d'aquest grup i per tant vull tots aquests correus, no passa res una cosa cada ha total transparència el que hagin enviat aquesta gent no, vull dir, ells deuen, de... sí, sí, no bueno, jo dic, aquí si vostès agafen el compromís o ho torno a demanar o com ho haig de fer per obtindre doncs, jo tota aquesta documentació diguem senyor conseller no, delegat -se. no conservo els correus amb aquesta d'això, normalment els elimino o sigui vostè no conserva l'acomiadament la indemnització de, del gerent que bueno resulta que són 24.000 euros que això és qüestionable perquè nosaltres creguem des del Partit Popular que només li tocaven 7.000 euros i llavors bueno, estem parlant de 24.000 i vostè m'està dient aquí que no conserva els correus, bueno jo crec que ja per avui evidentment no demanarem més emissions, però ja no sé eh? si caldria demanar-ne alguna més, és molt greu el que m'està dient i només justament queda això que bueno ja li dit que això sí si us per un moment, si us plou. poc a poc. A veure, uh, del que estem parlant és, són d uns correus de tramitació, de gestió, que no tenen mai rellevància i que no es conserven perquè el que són els documents formals, que són el document de l'acomiadament, la indemnització, etc. tot això uh, vostè ho té, ho té tot, i ho té el Consell d'Administració. Eh? I, I ara, en aquests moments, té, a més, el document formal que elaborat per aquest gabinet rafon totes aquelles opinions que ja els hateu vostè en aquí formalitzades. No, eh... jo dic que la intimització quin no, no m'acosten aquí, vostè, vostè l'ha la aquest informe no sap quin és, pues de tant, ara no sap quin és aquest, eh? Vull dir que li passi jo i sabrà realment de quin informe parlo és que Clar. aquest informe eh, me'n mm. vaig encarregat de demanar-lo i en tinc alguna còpia segurament ah, d'aquest en té alguna còpia és el que Bé. va emetre el gabinet en qüestió d'acord, o sigui la indemnització no en té cap no? Que, que... Vale. la indemnització estava correctament calculada i el, els serveis de l'empresa l'havien fet i eh, vostè té entenc el, les fulles amb els càlculs d'aquesta indemnització com els tenia tot el Consell d'Administració i, per tant, no veig quina és la problemàtica o quina és la qüestió concreta que vostè posa en dubte de si s'ha fet malament algun càlcul. Si realment existeix alguna qüestió que s'hagi de modificar i és correcta, s'hauria de modificar, però entenc que no. Bé. Alguna qüestió més? Doncs encara que sigui tard, sí que no m'agradaria marxar sense donar l'últim comiat avui a una persona que ha estat l'últim ple per ell, que si es plau de manera que el néssiu a buscar, en Josep Aguirre, que sóns a pobret, i que el trobarem molt a faltar i que com a mínim un aplaudiment li hauríem de donar perquè l'últim dia ha aguantat estoicament fins a un quart d'una de la matinada. Ai. Bueno. No sé qui n'haurà, ja. Tres, tres quarts d'una. Pobreta, el seu últim ple, eh? malgrat el genoll i malgrat tot plegat, ha aguantat aquí. I per tant, un gran aplaudiment. Em sembla que se'l mereix. Bé, Josep, dir-te que en nom de, de tots, de tot l'Ajuntament... Desitjar de que tinguis una bona jubilació. Malgrat ens sap molt de greu que et jubilis, millor per tu, però et trobarem moltíssima faltar. Gràcies per tot el que has fet per aquest ajuntament i per la ciutat de, de Figueres.